Гари Келър и Джей Папасън Единственото нещо Анотация В забързаното ежедневие всички се стремим към помалко стрес и по малко задачи, които пречат на продуктивността и пълноценната почивка. В същото време искаме повече, повече успехи, повече доходи, повече удовлетворение от живота, повече време за себе си и любимите ни хора. Но нема е възможно да получим повече за помалко усилия и време? Да. Ако освоим метода на единственото нещо. Председател на борда на най-голямата компания за недвижими имоти света, Гари Келър споделя уникалния си начин на работа. Свърши едно единствено нещо, което е най-важно и което ще направи всичко друго полезно или ненужно. С помощта на графики и забавни истории той показва как да организираме максимално ефективно времето си, да оптимизираме начина си на работа и да подредим приоритетите си в работата и личния живот. Вече стотици компании прилагат този лесен и ефикасен подход, за да повишат резултатите си. Той е помогнал на хиляди хора да изградят успешни кариери, да постигнат промяна в личен план и да се наслаждават на живота. Вие също може да се възползвате от метода, като с помощта на тази книга откриете вашето единствено нещо. Ако гониш два зайка няма да хванеш ни един. Руска поговорка. Едно единственото нещо. Бъдете като почтенска марка. Залепете се за нещо, докато стигнете целта. Джош Бейлинкс На 7 юни 1991 година земята се прообърна за 112 минути. Не буквално, но така го почувствах. Гледах хитовата комедия, градски колбой и смехът на зрителите разтърсваше залата. Филмът, смятан за една от най-забавните кинотворби за всички времена, е изпълнен с удивителна мъдрост и прозрение. В една запомняща се сцена Кърли, суров каубой, в който се въплащава покойният Джак Пълънс и градският тарикът Мич, в чиято роля е били кристал, оставят групата и тръгват да търсят безступанствено стадо. Въпреки, че до този момент непрекъснато са се препирали, яздейки един до друг, те най-сетно откриват нещо общо в разговор за живота. Внезапно Кърли дърпа по водите на коня си да спре и се обръща към Мич. Кърли, знаеш ли каква е тайната на живота? Мич, не. Каква? Кърли, това. Той показва единия си пръст. Мич, пръстът ти ли? Кърли, едно единствено нещо. Само едно. Придържи се към него и нищо друго няма. Значение. Мич, добре, супер, ама какво е това единствено нещо? Кърли, именно това трябва да разбереш. От устата на измислен герой до нашите уши идва тайната на успеха. Независимо дали авторите са го знаели или несъзнателно са попаднали на идеята, репликата е абсолютна истина. Това е единствено нещо е най-добрият начин да получиш каквото искаш. Аз го разбрах доста късно. Бях постигнал успех в миналото, но едва когато стигнах за дъне на улица, Започнах да правя връзка между резултатите и подхода си. За помалко от десетилетие бяхме създали успешна компания с национални и международни амбиции, но изведнъж нещата се влушиха. След цялата ми отдаденост и упорит труд, животът ми затъваше в безпорядък и чувствах, че всичко около мен се разпада. Провалях се. Ситуацията се влушаваше. Почти бях стигнал до края на едно късо въже с зловещ видна на принка когато потърсих помощ и я намерих под формата на консултант. Обясних му ситуацията и предизвикателствата, пред които бях изправен както лични, така и професионални. Ревизирахме целите ми и житейския път, който си бях избрал и придобил пълна представа за проблемите, той си замина да търси отговорите. Беше работил доста задълбочено. Когато отново се видяхме, си бе закачил на стената организационна схема, по същество панорамна картина на цялата ми компания от птичи поглед. Разговорът започна с един прост въпрос. Знаете ли какво трябва да направите, за да обърнете процеса? Нямах представа. Каза, че има едно единствено нещо, което трябва да направя. Беше обособил 14 позиции, които се нуждаят от нови лица, и според него с подходящите хора на тези ключови места компанията, Моята работа и животът ми радикално щяха да се променят към по-добро. Бях шокиран. Мислех, че ще е нужно много повече от това, рекоха аз. Не. Христос е имал нужда от 12, но на вас ще ви трябват 14. Това беше момент на трансформация. Никога не си бях представил, че нещо толкова малко може да промени толкова много. Колкото и да бях фокусиран върху проблемите, както си мислех, фокусът ми явно не беше достатъчно точен. Явно най-важното нещо, което трябваше да направя, бе да намеря 14 души. И така, в резултат на тази среща, взех драстично решение. Уволних себе си. Оттеглих се от поста си на главен. Изпълнителен директор и се заех единствено с задачата да намеря тези 14 души. Този път наистина направих обрат. След три години започнахме период на устойчив растеж, средно с 40% годишно, който продължи почти десетилетие. От регионални играчи станахме международни. Постигнахме големи успехи и никога повече не погледнахме назад. И тъй като успехът же на успех, се случи и нещо друго. Появи се разбирането за единственото нещо. След като намерих 14-те човека, започнах да работя с ключовите служители по-отделно, за да изградя кариерата и бизнеса им. Понавик приключвах разговорите с обобщение на списъка с неща, които те се съгласяваха да изпълнят преди следващата ни среща. Мнозина щяха да изпълнят повечето от тях, но ненепременно тези с най-голямо значение, за съжаление. Резултатите бяха незадоволителни. Последва неудовлетворение. Стремежа си да им помогна да успеят, започнах да скъсявам списъка, ако можеш да направиш само три неща тази седмица. Ако можеш да направиш само две неща тази седмица. Накрая, от отчаяние, съкратих списъка до минимум и попитах, има ли едно единствено нещо, което можеш да направиш тази седмица, което ще направи всичко друго по просто или ненужно и се случи най-невероятното. Резултатите бяха зашеметяващи. Вследствие на това преразгледах успехите и на успехите си и открих интересен модел. В случаите, когато се бях съсредоточил върху едно единствено нещо, бях постигнал забележителен резултат, а когато във фокуса на вниманието ми бяха попаднали и други неща, успехът ми варираше. И ми просветна. Займете се с нещо малко. След като всички разполагаме с един и същ брой часове в денонощието, защо някои хора свършват много повече неща от други? Как правят повече, постигат повече, печелят повече, притежават повече? Ако времето е валутата на успеха, тогава защо някои могат да вземат повече жетони от други? Отговорът е, че всъщност си подходът им се състои в това да достигнат до същността на нещата. Заемат се с нещо малко. Когато искате възможно най-добрия шанс да постигнете нещо, Подходът ви винаги трябва да е един и същ заемете се с нещо малко. Това означава да пренебрегнете всички неща, които бихте могли да направите, и да свършите онова, което наистина трябва да свършите. Означава Да признаете, че не всички неща са еднакво важни, и да идентифицирате най-важните. Това е надежден начин да свържете това, което правите, с това, което искате. Да че необикновените резултати са пряко свързани с това, доколко ще ограничите вашия фокус. За да извлечете максимума от работата и живота си, трябва да се съсредоточите върху нещо колкото се може по-малко. Повечето хора мислят точно обратното. Те смятат, че големият успех отнема много време и е сложен. В резултат на това, техните графици и списъци с задачи са претоварени и неизпълними. Успехът започва да им изглежда недостижим и се примиряват с нещо по-малко. Те не знаят, че големият успех идва, когато правим малко неща добре, затова затъват в опити да вършат твърде много неща и в крайна сметка постигат твърде малко. С времето те снижават очакванията си, изоставят мечтите си и животът им става безличен. Но очакванията далеч не са това, което трябва да намалите. Разполагате с определено количество време и енергия. Затова, ако се разпрострате на широко, те не достигат. Искате да постигнете много, но това на практика не изисква да добавите нещо, а да махнете. Трябва да вършите по-малко неща с по-голям ефект, вместо да правите повече неща с незадоволителен резултат. Проблемът с опитите да се справите с твърде много неща се изразява в това, че дори когато тези опити се увенчаят с успех, натрупването на още и още работа в живота ви, без да се откажете от нещо, Влече след себе си негативи, пропуснати крайни срокове, разочаруващи резултати, много стрес, дълги часове работа, недостатъчно сън, лош начин на хранене, липса на движение и пропуснати моменти със семейството и приятелите. И всичко в името на цел, която е много полезно постижима, отколкото можете да си представите. Фокусирането върху малкото е прост и ефективен подход с изключителни резултати. Той действа безотказно през цялото време, навсякъде и във всички области. Защо? Защото има само една цел да те доведе до крайната цел. Когато свиете фокуса до възможния предел, вие стигате до единственото нещо. Ето това е идеята. Две е ефектът на доминото. Всяка голяма промяна започва като падащо домино. Б.Д.Ж. Торнтън. В деня на доминото. 13 ноември 2009 А, Флоуварден, Холандия, Вайерс Домино Продакшънс. Организира внушителна демонстрация и постига световен рекорд за падащо домино, като подрежда над 4491863 плочки. Една единствена плочка, пусната в действие, пада и отприщва над 94 000 джоула енергия, което е равностойно на енергията, Необходима на средностатистически мъж да направи 545 лицеви опори. Всяка изправена плочка домино представлява малко количество потенциална енергия. Колкото повече плочки поставяш, толкова повече потенциална енергия ще натрупаш. Подредете достатъчно и с едно просто побутване можете да сложите началото на верижна реакция с изненадваща сила. Вайерс Домино продакшънс го доказаха. Когато единственото нещо, Правилното нещо бъде приведено в действие, то събаря много други неща. И това не е всичко. През 1983 г. Лорн Уайтхед съобщава в American Journal of Physics откритието си, че падащите плочки на доминото могат не само да съборят много неща, но и да съборят много по-големи неща. Той описва как една единствена плочка може да повали друга, която фактически е с 50% по-голяма. Фигура 1 Геометрична домино прогресия Фигура 2 Геометричната прогресия е като дълга влакова композиция, потегля твърде бавно, едва забележимо, а после ускорява ход и развива такава скорост, че и трябва време да спре. Разбирате ли? Не само една плочка може да повали други, но и размерите на следващите плочки прогресивно растат. През 2001 година физик от Научния музей, Експлораториум в Сан-Франциско възпроизвежда експеримента на Уайтхед, като създава 8 домино плочки от шперплат, всяка от които е с 50% по-голяма от предишната. Първата плочка е с височина само 5 см, а последната почти 1 м. Падането на доминото започва с леко тупване и завършва бързо, със силен грохот. Представете си какво ще се случи, ако това продължи. Ако падането на едно обикновено домино е линейна прогресия, при експериментът на Уайтхед можем да говорим за геометрична прогресия. Резултатът е предизвикателство за въображението. Десетата домино плочка би била висока почти колкото защитника Пейта Неманинг от националната футболна лига. 18 тата би била съпоставима с наклонената кула в пиза, 23-та би надминала Айфеловата кула, а 31-та би се извисила над връх Еверест с почти 1000 метра. Номер 57 фактически е разстоянието между Земята и Луната. Как да постигнем необикновени резултати? И така, когато мислите за успеха, целете се в Луната. Луната е достижима, ако приоритизирате всичките си задачи и вложите цялата си енергия в постигането на най-важната. Изключителните резултати се постигат чрез прилагането на ефекта на доминото в живота. Пъдащото домино има доста ясни правила. Подреждате плочките в редица и пускате в действие първата. В реалния живот обаче е малко посложно. Трудността идва оттам, че животът не подрежда всичко в редица и не ви казва, ето откъде трябва да започнете. Успелите хора знаят това. Ето защо всеки ден те преподреждат своите приоритети, намират първата плочка и съсредоточават усилията си върху нея, докато не задейства ефектът на доминото. Защо този подход работи? Защото големият успех предполага последователни действия, а не едновременни. Това, което започва линейно, става геометрично. Свършвате правилното нещо, после свършвате следващото правилно нещо. В хода на времето те се натрупват и геометричният потенциал на успеха се отприщва. Ефектът на доминото е валиден за големите и важни неща, като работата или бизнеса ви, но той е приложим и във всекидневните малки дела, когато се опитваме да решим каква да бъде следващата стъпка. Успехът се гради върху успех и доколкото това се случва отново и отново, ние се приближаваме към възможно най-високото си постижение. Ако някой има много знания, той ги е придобил с течение на времето. Ако някой има много умения, той ги е развил с времето. Ако някой е постигнал много, той го е постигнал с течение на времето. Ако някой има много пари, той ги е спечелил с времето. Ключът е във времето. Успехът се изгражда последователно. Това означава, че трябва да правим нещата едно след друго. Три успехът оставя следи. Само тези, които се концентрират върху едно единствено нещо. Напредват в този свят. О, мандино. Доказателствата за единственото нещо са навсякъде. Вгледайте се внимателно и ще ги откриете. Един продукт, една услуга. Изключително успешните компании винаги имат един продукт или услуга, които са им спечелили популярност и пари. Полковник Сандърс отваря KFC с една единствена тайна рецепта за пиле. Компанията Адолф Курс се разраства с 1500% в периода от 1947 до 1967 година само с един продукт, произведен в една пивоварна. Микропроцесорите съставляват огромна част от нетните приходи на Intel. А. Starbucks. Мисля че се досещате сами. Списъкът на фирмите, постигнали изключителни резултати чрез силата на единственото нещо, е безкраен. Понякога продуктът или услугата е и това, което се продава, но понякога не. Вземете Google. Тяхното единствено нещо е търсачката, което прави възможна продажбата на реклама, основния им източник на приходи. А какво ще кажете за междузвездни войни? Филмите ли са единственото нещо, или фен-артикулите? Ако сте предположили, че са артикулите, вие сте прави и в същото време грешите. Приходите от играчки наскоро надхвърлиха 10 милиарда долара, докато общите приходи в световен мащаб за 6 от филмите са по малко от половината на тази сума – 4,3 милиарда. От моя гледна точка, филмите са единственото нещо, защото само благодарение на тях играчките и продуктите стават възможни. Отговорът не винаги е еднозначен, но това не прави търсенето му по-малко важно. Технологичните нововъведения, културните промени и конкурентните фактори често диктуват на бизнеса, кое да е това единствено нещо, което ще се развива или трансформира. Най-успешните компании знаят това и винаги питат – кое е нашето единствено нещо? Apple е пример за това как съществуването на едно единствено на обикновено нещо води до създаването на друго наобикновено единствено нещо. От 1998 до 2012 година единственото нещо на Apple премина от мас през iMac, iTunes, iPad към iPhone с iPad на първа позиция в продуктовата линия. Слансирането на всяка нова. Златна джаджа в светлината на прожекторите останалите продукти не са спрени от производство или преместени на рафтовете с отстъпки. Тези линии, плюс други, продължават да се усъвършенстват, докато настоящото единствено нещо създава добре познатия ефект на уреола, поради което потребителят е по-вероятно да възприеме цялото семейство продукти на компанията. Когато постигнете единственото нещо, започвате да виждате света на бизнеса по различен начин. Ако днес вашата компания не знае какво е нейното единствено нещо, тогава единственото нещо е да го открие. Може да има само едно най-важно нещо. Много неща може да са важни, но само едно може да бъде най-важно. Рос Гарбър Един човек Идеята за единственото нещо е доминираща и се проявява по различни начини. Ако я приложим към хората, ще видим каква съществена промяна може да донесе един единствен човек. В първата си година в гимназията Уолт Дисни ходи на вечерни курсове в Института за изкуство в Чикаго и става карикатурист в училищния вестник. След завършването си той иска да стане карикатурист във вестник, но не успява да си намери работа, така че брат му Рой, бизнесмен и банкер, му намира работа в художествено ателие. Там той учи анимация и започва да създава анимационни рисунки. Когато Уолт е млад, неговият един човек е Рой. За само Уолтън този човек е неговият тъст Лаз Робсън, който му заема 20 000 долара, за да започне първия си бизнес на дребно франчайз магазин на компанията Бен Франклин. След това, когато съм отваря първия магазин Уолмарт, Робсън тайно плаща 20 000 долара на неимодателя, за да подсигури важно удължаване на найма. Първият наставник на Алберт Айнщайн е Макс Талмут. Макс е този, който запознава 10 годишния Айнщайн с ключови трудове в областта на математиката, точните науки и философията. В продължение на 6 години Макс обядва веднъж седмично със семейството на Айнщайн, докато обучава младия Алберт. Никой не се е създал сам. Опра. Уинфри твърди, че дължи. Спасението си на своя баща и на времето, което е прекарала с него и съпругата му. Тя казва пред Джил Нелсън от СП Вашингтон Пост: Ако не ме бяха пратили при баща ми, щях да поема в друга посока. В професионално отношение й помага Джефри Д. Джейкъбс, адвокат, агент, менеджер и финансов съветник. Когато Опръса обръща към него за консултация във връзка с трудов договор, той убеждава да създаде собствена фирма вместо някой друг да се облагодетелства от таланта и. Така се ражда Harpo Productions, Inc. Светът е запознат с великата колаборация между Джон Ленън и Пол Маккартни в създаването на музикални хитове, но звукозаписното студио главната фигура е Джордж Мартин. Той е смятан за един от най-големите звукозаписни продуценти на всички времена и често е наричан Петия Биитлз заради ролята му в създаването на албумите на „Beatles. Музикалният опит на Мартин помага да се изведе самородният талант на „Beatles до звученето, което искат да постигнат. Повечето от аранжиментите и инструменталите на „Beatles, както и многобройните части за клавирни инструменти в ранните им записи, са написани или изпълнени от Мартин в сътрудничество с групата. Всеки има някой, който означава най-много за него или е бил първият, който ме повлиял, била негов учител или наставник. Никой не е успял сам. Никой. Една страст, едно умение. Вие трябва да сте целеустремени. Преследвайте нещото, което сте си поставили за цел. Генерал Джордж Спатън: Ако се вгледате в историята на всеки необикновен успех, непременно ще видите единственото нещо. То се появява в живота на всеки успешен бизнес и в професионалния живот на всеки постигнал много човек. Забелязва се също при личните увлечения и умения. Всеки от нас има пристрастия и умения, но ще видите, че на хора имат една огромна страст или една открояваща се способност, която блести, определя ги или ги тегли напред помощно от всичко останало. Границата между увлеченията и уменията често е размита. Това е така, защото те почти винаги са свързани. Пат Матюс, един от най-големите художници-импресионисти в Америка, казва, че е превърнал страста си към рисуването в умение и в крайна сметка в професия, като просто рисува по една картина. На ден. Анджело Аморико, най-успешният екскурзовод в Италия, казва, че развива своите умения и в крайна сметка бизнеса си, воден от изключителната любов към страната си и дълбокото желание да сподели това с другите. Това е общата нишка в историите на хората постигнали на обикновен успех. Страстта към нещо води до дълги часове упражняване или развиване на уменията. Отделеното време в крайна сметка превръща страстта в умение, а когато умението се подобрява, подобряват се и резултатите. По-добрите резултати обикновено водят до по-голямо удовлетворение, влагане на повече страст и време. Това може да се превърне в ползотворен цикъл на усъвършенстване, който поражда невероятни резултати. Голямата страст на Гилбърт Тухабони е бягането. Гилбърт е американски бегач на дълги разстояния, роден в Сонга, Бурунди, чиято ранна любов към леката атлетика му помага в гимназиалните си години да спечели националния шампионат на Бурунди за мъже на 400 и метра. Тази страст му спасява живота. На 21 октомври 1993 година членовете на племето Хуто нахлуват в гимназията на Гилбърт и залавят ученици от племето Туци. Тези, които не са били убити веднага, събити и сгорени живи в близката сграда. След като стои в продължение на 9 часа за ровен под обгорелите трупове, Гилбърт успява да избяга от похитителите си и се скрива в близката болница. Той е единственият оцелял. За да успееш, трябва да се стремиш към една цел. Винс Ломбарди Гилбърт пристига в Тексас и продължава да се състезава, усъвършенствайки се. Прияте в Християнски университет в Абилиин и печели шест отличия в национални първенства. След дипломирането си той се премества в Остин, където се утвърждава като най-популярният треньор по бягане в града. Става учредител на фундация, газела, организация чиято главна цел е набирането на средства за сундиране на артезиански кладенци в Бурунди. Главен източник за набиране на средства, забележете, са състезанията Бягай за вода», провеждани по улиците на Остин. Виждате ли как бягането е лейтмотивът на целия му живот? От състезател до човек, оцелял на косъм от смъртта, от колежа до кариерата, през кариерата до благотворителността, Страстта на Гилбърт Тохабуни към бягането се развива в умение и прераства в професия, даваща му възможност да върши добро. Усмивката, с която поздравява колегите си бегачи по пътеките около езерото Лейди Бърт Фостин, показва как една страст може да се превърне в невероятно умение и как двете заедно могат да вдъхновят и предопределят един необикновен живот. Единственото нещо се откроява неизменно в живота на успелите – защото това е основополагаща истина. Аз го прозрях за себе си и ако позволите, ще го прозрете и вие. Да приложите принципа на единственото нещо в работата и в живота си е най-простото и най-разумното нещо, което можете да направите, за да се устремите към желание успех. Един живот Ако трябваше да избера един пример за някой, който се е възползвал от принципа на единственото нещо, за да се твори на обикновен живот, това би бил американският бизнесмен Бил Гейтс. Единствената страст на Бил в гимназията са компютрите, което го кара да развие умение компютърното програмиране. Още като гимназист, той среща един човек Пол Алън, който му дава първата работа и става негов партньор при създаването на Microsoft. Това става благодарение на едно писмо, което изпращат на един човек Еда Робъртс. Той променя живота им завинаги като им дава шанс да напишат кода за един определен компютър Altair 8800, а те искат само от един шанс. Microsoft стартира с една цел да разработи и продаде интерпретатора Basic за Altair 8800, което в крайна сметка превръща Бил в най-богатия човек на света и му позволява да се задържи на тази позиция в продължение на 15 години. Когато се оттегля от Microsoft, Бил избира един човек, който да го замени като главен изпълнителен директор Стив Балмър, когато среща в колежа. Между другото, Стив е 30 тридесетия служител на Microsoft, но първият бизнес-менеджер не е от Бил. Историята не свършва до тук. Бил и Емелинда Гейтс решават да направят така, че богатството им да промени света. Водени от убеждението, че всеки живот е еднакво ценен, те очредяват една фундация, посветена на едно нещо да помага за решаването на наистина сериозни проблеми като здравеопазването и образованието. Още от основаването на фундацията голяма част от грантовете са насочени в една област – Световната здравна програма на Бил и Емелинда. Единствената цел на тази амбициозна. Програма е да използва в науката и технологиите, за да спасява живота на хората от бедните страни. За да го постигнат, те в крайна сметка се спират на едно нещо върху инфекциозните заболявания от списъка с основните причини за смърт. В определен момент те вземат решение да се съсредоточат върху единственото нещо, с което биха го постигнали ваксините. Бил обяснява решението последния начин. Трябваше да изберем най-ефективното средство, което да им дадем. Вълшебната пречица в медицината са ваксините, защото могат да се направят без много средства. В тази посока ги тласнал един въпрос на Емелинда: къде парите ти могат да имат най-голямо въздействие? Дбил ли Емелинда Гейтс с живо доказателство за силата на единственото нещо? Единственото нещо. Вратите към света са широко отворени, а гледката е зашеметяваща. Благодарение на технологиите и иновациите разполагаме с множество изгодни възможности и безкрайни перспективи. Но освен вдъхновяващо, това може да бъде и обезкуражаващо. В рамките на един ден ние сме бомбардирани с повече информация и възможности за избор, отколкото нашите предци са получавали за целия си живот. В това напрегнато и трескаво ежедневие не можем да се избавим от смущаващото усещане, че сме се заели с твърде много неща, а постигаме твърде малко. Интуитивно знаем, че пътят към повечето минава през помалкото, но въпросът е, откъде да започнем, от всичко, което животът може да предложи, какво да изберем. Как да вземем възможно най-добрите решения, да живеем на обикновен живот и никога да не поглеждаме назад? Живейте с едно единствено нещо. Всички успешни хора знаят това, което и кърли. Сърцевината на успеха е едно единствено нещо, То е отправна точка за постигане на необикновени резултати. И научните изследвания, и реалният житейски опит потвърждават, че това е една велика идея в обезоръжаващо проста обвивка. Лесно е да го обясниш, възприемането може да се окаже трудно. Ето защо, преди да обсъдим искрено, от сърце, как реално работи единственото нещо, бих искал открито да поговорим за митовете и погрешната информация, които ни пречат да го приемем. Това са лъжите за успеха. След като ги изхвърлим от съзнанието си, можем да възприемем истината за единственото нещо. Открит ум и ясно очертан път. Ай, лъжите! Те ни подвеждат и провалят. В беда ни вкарва на онова, което не знаем. А онова, за което сме сигурни, че просто не е така. Марк Твен Проблемът с истинността През 2003 година, Мериам Уебстър започва да анализира търсенията в своя онлайн речник, за да определят думата на годината. Идеята е... Че онлайн-търсенията в някаква степен отразяват колективните нагласи и следователно най-търсената дума би трябвало да изразява дух на времето. Победителят дебютант е излъчен. Веднага след нахлуването в Ирак, изглежда, всички искат да разберат какво точно означава думата «демокрация». Следващата година списъка оглавява кратката дума «блок», измислена да опише нов начин за комуникация. След всички политически скандали през 2005 година думата, почтеност заема челното място. През следващата 2006 година, Мериам Уебстър излизат с нова идея. Посетителите на сайта имат възможност да дават свои предложения и в последствие да гласуват за «дума на годината». Бихме могли да го сметнем за опит да се добави качествена обратна връзка към количествените показатели или просто става въпрос за добър маркетинг. Победителят при съкрушителна победа от 5 на 1 Better Chance, истинност, неологизъм, чието значение е истина, която идва от нашата същност, а не от книгите, предложен от комика Стивен Колбер в първия епизод на шоуто му по Камади Сентръл. В епохата на информацията, когато сме заливани денонощно с новини, радиопрограми, коментари и размисли от блогове без редактори, тази дума улавя всички епизодични, случайни и дори умишлени лъжи които ни звучат достатъчно, достоверно, за да ги приемем за истинни. Проблемът е в това, че сме склонни да действаме в съответствие с нагласите и представите си дори когато те не отговарят на истината. В резултат става трудно да приемем единственото нещо, защото, за съжаление, сме приели твърде много, други неща, които объркват нашето мислене, погрешно насочват действията ни и ни отклоняват от успеха. Животът е твърде кратък, за да преследваме еднорози. Твърде ценен е, за да разчитаме на късмета си. Истинските решения, които търсим, рядко са очевидни. За съжаление, те обикновено са скрити зад порой от псевдоистини и разумни съждения, преливащи в. Откровени нелепости. Чували ли сте някога шефа си да използва метафората за жабата във вряща вода? Потопете жаба в съд с гореща вода и тя ще изкочи навън. Но ако поставите жаба в хладка вода и бавно повишавате температурата, тя ще се свари до смърт. Това е лъжа, доста правдоподобна, но все пак лъжа. Някой някога да ви е казвал, рибата се вмирисва откъм главата? Не е вярно. Просто съмнителна история, която доста понамирисва. Да сте чували как изследователят Кортес изгорил корабите си, когато стигнал до двете Америки, за да мотивира хората си? Измислици. Поредната наистина. Залагайте на жокея, не на коня. От колешен призив да вярвате в ръководството на компанията. Само, че ако използваме тази максима като стратегия за залагания, ще ни доведе до като яга, което ни кара да се чудим как изобщо се е наложила като максима. В хода на времето толкова често ни се подхвърлят митови неистини, че в крайна сметка ние ги чувстваме като нещо познато и започват да ни се струват правдоподобни. И тогава започваме да вземаме важни решения, които се основават на тях. Предизвикателството, с което всички ние се сблъскваме, когато изграждаме стратегията си за успех, е, че подобно на всички тези приказки за жаби, риби, изследователи и жокеи, митовете за успеха също са немалко. Да просто имам прекалено много работа. Ще свърша повече неща, като ги върша едновременно. Трябва да съм подисциплиниран. Би трябвало да мога да правя това, което искам, когато искам. Имам нужда от повече баланс в живота си. Може би не трябва да имам толкова големи мечти. Повтарайте си тези мисли често и те ще се превърнат в шесте лъжи за успеха, които ни пречат да приложим единственото нещо. Шесте лъжи, които стоят между нас и успеха. Едно. Всичко е еднакво важно. Две. Мултитасикинг. Три. Дисциплиниран живот. Четири. Волята е неизчерпаема. Пет. Балансиран живот. Шест. Многото е лошо. Шесте лъжи убеждения, които ни се набиват главите, превръщат се в работни принципи и ни повеждат по погрешен път. Магистрали, които завършват в заешки пътеки. Златото на глупака. Което ни отклонява от златната мина. Ако искаме да увеличим максимално потенциала си, ще трябва да развенчаем тези митове. Четири. Всичко е еднакво важно. Важните неща не трябва да бъдат оставени. На милостта на незначителните. Йохан Волфганг фон Дьоте. Равенството е достоен идеал, преследван в името на справедливостта и човешките права. В реалния свят на резултатите обаче нещата не са равностойни. Независимо как ги оценяват учителите, двама ученици никога не са с абсолютно равностойни резултати. Независимо колко справедливи се опитват да бъдат оценяващите, резултатите от конкурсите не са равностойни. Без значение колко талантливи са хората, няма двама еднакви. Трябва да се стремим към равенство и хората трябва да са третирани абсолютно справедливо, но в света на постиженията нищо не е равнозначно. Равенството е лъжа. Разбирането на този факт е в основата на всички велики решения. И така, как взимаме решения? Когато имаме да свършим много неща през деня, как решаваме кое да направим най-напред? Като деца обикновено сме изпълнявали задачите си в съответния момент. Време е за закуска. Време е да тръгваш за училище. Време е да си напишеш домашното. Време е за домакинските задължения. Време е да влезеш в банята. Време е за лягане. После, като поотраснем, ни се дава право на преценка. Можеш да излезеш да играеш, стига да си напишеш домашното преди вечеря. По-късно, като възрастни, всичко става по наше усмотрение. Вече всичко е по наш избор. И когато животът ни се определя от нашия избор, все по-важен става въпросът как да вземаме добри решения. И за да стане посложно, колкото повече устаряваме, толкова повече неща влизат в графата. Просто трябва да бъде направено. Прекалено много ангажименти, прекалено много дейности, прекалено много дадени обещания излишни, прекомерни и твърдо обвързващи. Затънали в работа става наше неизменно колективно състояние. И точно тогава битката за предимство става ужесточена. Поради липсата на ясна формула за вземане на решения, ние отстъпваме и се връщаме към познатия – удобен начин за действие. В резултат на това безсистемно избираме подходи, които пречат на нашия успех. Дните ни минават в опити да налучкаме целта като объркан персонаж от второразреден филм на ужасите, който се мъчи да влезе през прозореца, вместо да мине през широко отворената входна врата. Доброто решение бива подменено скуп други и вместо да постигнем успех, попадаме в капан. Когато живеем с чувството, че всичко е спешно и важно, всичко изглежда равностойно. Непрестанно сме дейни и заети, но това всъщност не ни приближава до успеха. Активността ни често не е свързана с производителността, а заетостта може да няма пряко отношение към бизнеса. Най-важните неща не винаги се открояват. Боб Хулк Хенри Дейвид Торо пише, това, че сме заети, не е достатъчно, мравките също са заети. Въпросът е с какво сме заети. Да отметнете сто задачи по каквато и да било причина е глупа заместител на това да свършите дори само една смислена задача. Не всичко е еднакво важно и успехът не е игра, спечелено от онзи, който е работил най-много. И въпреки това повечето хора действат именно така, всеки ден. Да правиш много за нищо. Списъкът с задачи е основен елемент в управлението на времето и успеха. Нашите нужди и желанията на другите ни притискат от всякъде и ние импулсивно ги нахвърляме върху лищата хартия или ги изписваме методично в специални бележници. Планиращите времето отделят много внимание на изготвянето на списъци с дневни, седмични и месечни задачи. Съществува богат избор от приложения за записване на задачите на мобилни устройства, а софтуерните програми ги кодират директно в менютата си. Изглежда, че накъдето и да се обърнем, ни насърчават да създаваме списъци и въпреки, че са безценни, те имат и тъмна страна. Докато списъците са задачи, служат като полезна колекция на най-добрите ни намерения. Те също така ни. Тиранизират стривиални, незначителни неща, които се чувстваме длъжни да свършим, защото са списъка. Ето защо повечето хора се отнасят към този списък с месица от любов и омраза. Ако им се даде възможност, те определят нашите приоритети по същия начин, по който електронната почта диктува денини. Повечето входящи кутии преливат от маловажни имейли, маскирани като приоритетни. Когато се заемаме с тези задачи Фреда, по който ги получаваме, ние си въобразяваме, че незабавно смазваме скърцащото колело. Но както австралийският премиер Боб Холк надлежно отбелязва, най-важните неща не винаги се открояват. Успелите хора действат по различен начин. Те имат очи за същественото. Те отделят достатъчно дълго време, за да преценят кое е важното, след което разрешават на това важно нещо да направлява дени им. Те свършват по-рано това, което другите планират да свършат по-късно, и отлагат, може би за неопределен срок, това, което другите правят порано. Разликата не е в намерението, а в начина на действие. Постигащите успех винаги работят от позицията на ясното съзнаване на приоритетите. Оставен в суров вид, като обикновен опис, списъкът с задачи може лесно да ви отклони от вярната посока. Задачите в такъв списък са нещата които сте сметнали, че трябва да свършите. Първото нещо от списъка е просто първото нещо, което ви е хрумнало. Списъците са задачи по същество не са ориентирани към постигането на успех. Впрочем, повечето от тях са само списъци за оцеляване, те имат място във вашия делник и живота ви, но не правят всеки ден стъпало към следващия, така че последователно да вървите към просперитет. Дългите часове... Прекарани в проверяване на списъка с задачи, пълното коще за буклук и подреденото бюро в края на деня не са добродетели и нямат нищо общо с успеха. Вместо списък с задачи се нуждаете от списък с постижения, който е създаден целенасочено за постигане на изключителни резултати. Списъкът с задачи обикновено е дълъг, списъците с постижения са кратки. Единият ви дърпа във всички посоки, другият ви насочва към определена цел. Единият е безреден указател, другият оказва порядъка. Ако списъкът не е съставен с оглед на успеха, то той няма да ви отведе там. Ако списъкът ви са задачи, съдържа всичко. То, вероятно, ви води навсякъде, но не и там, където наистина искате да бъдете. И така, как един успешен човек превръща списък с задачи в списък с постижения? При толкова много неща, които бихте могли да направите, как решавате кое е най важното в даден момент, в даден ден? Просто следвайте Джуран. Джуран разкрива тайната. В края на 30-те години група менеджери в General Motors прави интригуващо откритие, което проправя пътя за невероятен пробив. Един от техните чеци за карти, входни устройства за комилтрите в миналото, започва да предава безсмислени набори от символи. Докато изследват дефектната машина, се натъкват на начин да кодират тайни съобщения. В онези времена това е много важно. От момента на полявата на известните германски кодиращи машини енигма през Първата световна война, както съставянето на кодове, така и разбиването им са въпрос на национална сигурност и обект на жив обществен интерес. Менеджерите на дъма са убедени, че инцидентно създаденият шифър е неразбиваем. Но един човек, външен консултант от Уестърн електрик – съгласен. Той се заема с предизвикателството да разшифрува кода, работи през нощта и го разбива до 3 часа на следващата сутрин. Името му е Джоузеф Маджуран. Покъсно Джуран припомня тази случка като отправна точка за откриването на още по-важен код, което е един от най-големите му приноси в науката и бизнеса. След успеха му в дешифрирането, изпълнителен директор на Дъма го кани да разгледа системата за възнаграждение на ръководството, разработена на основата на принцип, описан от малко известния италиански економист Вилфредо Парето. През 19 век Парето представя математически модел за разпределение на доходите в Италия, според който 80% от земята е собственост на 20% от хората. Богатството не е равномерно разпределено. Същност, според парето, то се концентрира по предвидим начин. Пионер сферата на управлението и контрола на качеството, Джура не забелязал, че незначителен брой недостатъци обикновено причиняват по-голямата част от дефектите. Той предполага, че това несъответствие е не просто потвърждение на опита му, но може да е универсален закон и че откритието на парето може да е много позначимо, отколкото си е представил. Докато работи по. Основополагащия си труд, Наръчник за контрол на качеството, Джуран иска да даде кратко наименование на концепцията за няколкото жизненно важни и множеството тривиални фактори. Една от многото илюстрации в неговия ръкопис се озаглавена Принципът на парето за неравномерното разпределение. Докато друг би го нарекал правилото на Джуран, той го нарича Принципът на парето. Оказва се, че принципът на парето е толкова реален колкото и законът за гравитацията, и въпреки това повечето хора не съзнават всеобхватността му. Той не е абстрактна теория, а доказуем и предсказуем факт, една от най-великите истини за производителността, открити някога. Ричард Кох в своята книга «Принципът 8.0 наклонена черта 2.0» дава, наред с другите, и своята дефиниция «Принципът 8.0 наклонена черта 2.0» ни убеждава, че малка част от причините – Вложенията или усилията обикновено водят до голяма част от резултатите или наградите. С други думи, нещата света на успеха не са равностойни. Малка част от причините създава голям дял от последиците. Определени вложения обославят голяма част от резултатите. Конкретни усилия водят до постиженията като цяло. Фигура 3 Принципът 8-0 наклонена черта 2-0 показва, че малка част от нашите усилия водят до голяма част от резултатите. Парето ни насочва в много ясна посока. Повечето от това, което искате, ще бъде резултат на малко от това, което правите. Изключителните резултати се дължат на помалко действия, отколкото повечето хора осъзнават. Не позволявайте на числата да ви разсеят. Истината на парето е свързана с неравенството и макар често да е посочвана като съотношение 80 0 наклонена черта 2-0, пропорциите всъщност може да варират. В зависимост от обстоятелствата, те лесно могат да се променят, например 9-0 наклонена черта 2 0, където 90% от вашия успех идва от 20% от вашите усилия. Или 7-0 наклонена черта 1 0, или 6-5 наклонена черта 5. Важно е да разберем, че в основата си всичките потвърждават един и същи принцип. Великото прозрение на Джуран е в откритието, че не всичко е еднакво важно, някои неща са по-важни от други много по-важни. Списъкът със задачи става списък с постижения, когато приложите към него принципа на парето. Принципът 8.0 0 наклонена черта 2.0 е сред най-важните правила, от които се ръководя в постигането на успех в кариерата си. Той описва явление, което, подобно на Джуран, постоянно наблюдавам в живота си. Само няколко. Идеи ми помогнаха да постигна повечето от резултатите. Неколци на клиенти бяха много поценни от другите. Малък брой хора са в основата на моя бизнес успех, шеп инвестиции напълниха джоба ми. Навсякъде, където се обърнах, изникваше концепцията за неравномерното разпределение. Колкото почесто се натъквах на нея. Толкова по-голямо внимание и обръщах и колкото повече внимание и отделях, толкова по-очевидни ставаха проявленията и накрая престанах да мисля, че това е обикновено съвпадение и започнах да я прилагам като абсолютен принцип на успеха не само в собствените ми дела, но и в работата ми с други хора. И резултатите бяха удивителни. Фигура 4. Списъкът с задачи става списък с постижения, когато го подредите по приоритети. Парето за напреднали. Парето доказва всичко, за което говорих тук, но има един проблем. Той не стига достатъчно далеч. Искам вие да отидете по-далеч. Искам да приложите принципа на парето до край. Искам да се концентрирате върху малкото, като идентифицирате 20%, а след това да се концентрирате върху още по-малкото, като намерите жизненно важните няколко неща. Правилото 8-0 наклонена черта 20 е първата, но не и последната крачка към успеха. Вие трябва да завършите започнатото от парето. Успехът изисква да следвате принципа 8-0 наклонена черта 2 0, но не е нужно да спирате до там. Фигура 5 Независимо с колко дълъг списък с задачи започвате, винаги можете да ги намалите до една. Продължете. Всъщност можете да отделите 20% от 20% и да продължите в този дух, докато откроите най-важното нещо. Въжа фигура 5. Няма значение каква е задачата, мисията или целта, няма значение дали е голяма или малка. Можете да започнете с колкото искате дълъг списък, но си създайте нагласа, която ще ви отведе до най-важните неща и не спирайте, докато не стигнете до най-същественото нещо. Жизнено важното нещо. Единственото нещо. През 2001 година свиках заседание на менеджерския екип. Въпреки, че се разраствахме, най-добрите в бранша все още не бяха ни признали. Възложих на нашата група да обмисли 100 начина да променим ситуацията. Отнени цял ден да съставим списъка. На следващата сутрин съкратихме списъка до 10 идеи, от които избрахме само една голяма идея. Решихме да напиша книга за това, как може да се превърнеш в елитен. Играч в нашия бранш. Проработи. Осем години по-късно тази книга не само стана национален беселър, но и се трансформира в серия от книги с общи продажби над 1 милион екземпляра. В бранш от около 1 милион души променихме за винаги имиджа си с единственото нещо. А сега да спрем и да обобщим. Една идея от 100. Това е парето за напреднали. Това означава да мислите мащабно, но да ограничите максимално фокуса. Това означава да приложите принципа на единственото нещо по отношение на бизнес предизвикателство по действително мощен начин. Но това не въжи само за бизнеса. На 40-тия ми рожден ден започнах да ходя на уроци по китара и бързо открих, че мога да отделя само 20 минути на ден да се упражнявам. Това не беше много. Затова знаех, че трябва да намаля обема на новия материал за научаване. Помолих за съвет моя приятел Ерик Джонсън, един от най-великите китаристи. Той каза, че ако мога да правя само едно единствено нещо, тогава трябва да упражнявам гамите. Така че приех съвета му и избрах минорната блузгама. Открих, че ако освоя тази гама, ще мога да свиря много от солата на великите класически рок-китаристи от Ерик Клептън до Билли Гибънс а някой ден дори и на Ерик Джонсън. Тази гама стана моето единствено нещо за китарата и отвори вратите на света на рокендрола за мен. Несъответствието между усилия и резултати е навсякъде в живота ви, просто трябва да се огледате. И ако приложите този принцип, то ще отключи успеха, който търсите във всичко значимо за вас. Винаги има само няколко неща, които са по-важни от останалите, а едно от тях е с най-голямо значение. Да възприемете този модел е като да получите магически компас. Всеки път, когато се чувствате изгубени и се питате коя е вярната посока, можете да си послужите с него, за да ви напомни да откриете най-вожното. Полезни идеи Едно – обърнете внимание на малките неща. Не се стремете да сте заети, стремете се да сте продуктивни. Позволете най-вожното нещо да направлява дени ви. Две – стигнете до края. След като разберете какво всъщност има значение, продължете да си задавате въпроса кое е най-важно, докато остане само едно единствено нещо. Именно то отива на първа позиция във вашия списък с постижения. 3, кажете не. Вместо по-късно или никога, кажете, не сега на всичко станало, докато не свършите най-важната работа. 4, не се увличайте в игра на отмятане. Ако вярваме че нещата нямат еднакво значение, трябва да действаме по съответния начин. Не бива да се превръщаме в жертви на идеята, че успехът се свежда до това да се свърши всичко и да се отмятат нещата от списъка. Не бива да попадаме в капана на играта на отмятане, от която никой не излиза победител. Истината е, че нещата не са еднакво важни за успеха и трябва да се заемем с това, което има най-голямо значение. Понякога това е първото нещо което правите. Понякога е единственото нещо, което правите. Независимо от това, да направите най важното нещо винаги е най важното 5. Мултитасикинг Да правиш две неща едновременно означава да не направиш нито едно. Поблили и сир. И тъй, ако най-вожното е да правите най важното нещо, защо трябва да се опитвате да вършите и нещо друго в същото време? Чудесен въпрос. През лятото на 2009 година професор Клифърт Нас от Станфордския университет се заема да даде отговора. Неговата мисия? Да разбере колко добре се справят мултитаскарите хората, нагърбили с много задачи едновременно. Нас казва пред Нью Йорк Таймс, че изпитва страхопочитания пред тези хора и признава, че самият той не се справя добре в това отношение. Той и екипът му от... Изследователи дават на 262 студенти въпросници, за да определят колко често се занимават с няколко неща наведнъж. Те разделят участниците на две групи хора, които по-често се заемат с много неща наведнъж, и други, които го правят по-рядко, с презумпцията, че тези, които по-често го правят, ще се представят по-добре. Грешат. Бях сигурен, че имат някакви тайни способности, казва нас. Но се оказва, че тези, които по-често се заемат с няколко неща наведнъж, са доста безполезни, резултатите им са по-низки по всички параграфи. Макар да са убедили себе си света, че чудесно се справят, има един проблем. Ще цитирам нас, хората, които вършат много неща наведнъж, са посредствени във всичко. Мултита се е лъжа. Лъжа е, защото почти всички приемат работата в такъв режим за ефективна. Тя се е превърнала в общо разпространена практика и хората всъщност са убедени, че трябва да умеят да я вършат, и то колкото е възможно по-често. Ние не само чуваме да ни се говори как трябва да можем, но дори и как да станем по-добри в това. Над 6 милиона интернет страници предлагат отговори на въпроса как да го правим, а вебсайтовете, в които се публикуват обяви за работа, определят мултита сикинга, многозадачността, като умение, което работодателите търсят, и като силна страна на потенциалните служители. Някои стигат до там да се гордеят с предполагаемото си умение и го определят като основа на своя начин на живот. Но в действителност това до голяма степен е самозаблуда, защото се нито работи добре, нито е ефективен. Света на резултатите той ще ви проваля всеки път. Когато се опитвате да правите две неща наведнъж или изобщо няма да ви се отдаде да ги свършите, или няма да свършите добре нито едно от двете. Не мислете, че мултита се е ефективен начин да се свършат повече неща, всъщност е обратното. Това е ефективен начин да се свършат по малко неща. Както казва Стив Юзъл, мултита е просто възможност да прецакаш повече от едно нещо в даден момент. Мултита е просто възможност да прецакаш повече от едно нещо в даден момент. Стив Юзъл Маймунски ум Идеята хората да правят повече от едно нещо в даден момент е изследвана от психолози през 20-те години на миналия век, но терминът – мултитасекин. Възниква през 60-те години. Използва се за компютри, а не за хора. Тогава 10 МГц очевидно са били толкова потрясаващо бърза скорост, че е била необходима нова дума, за да опише способността на компютъра бързо да изпълнява много задачи. В ретроспекция става ясно, че са направили лош избор, защото терминът мултитасикинг е по същество заблуждаващ. Мултитасикингът е свързан с изпълнението на множество задачи, за които редуващо се използва един ресурс централният процесор. Но във времето контекстът е забравен и се налага тълкуването, че множество задачи се решават чрез едновременното използване на един ресурс човешкият. Това е доста подвеждащо изопачаване на смисъла защото дори комютрите могат да обработват само един фрагмент от код в даден момент. Когато работят в режим мултитасикинг, те превключват от една задача на друга, докато всички бъдат изпълнени. Скоростта, с която комутрите извършват много задачи, подхранва иллюзията, че всичко се случва едновременно. И това е още една причина, поради която сравнението между компютри и хора не е съвсем уместно. Всъщност хората могат да правят две или повече неща наведнъж, например да се разхождат и да разговарят, да дъвчат дъвка и да разглеждат карта, но също както и комютрите, онова, което не могат да направят, е да се съсредоточат върху два обекта едновременно. Нашето внимание постоянно превключва от единия обект към другия. Това е добре за комютрите, но има сериозни последици за хората. Два самолета получават разрешение да кацнат на една и съща писта. На пациента се дава погрешно лекарство. Пълзещо бебе е оставено без надзор във ваната. Общото между всички тези потенциални трагедии е, че хората се опитват да вършат твърде много неща наведнъж и забравят да направят онова, което са длъжни да направят. Странно е. Но по някакъв начин входа на времето неизменна черта от образа на съвременния човек е вършенето на много неща едновременно. Мислим си, че можем, затова си мислим, че трябва. Децата учат и в същото време пишат съобщения по мобилните си телефони, слушат музика или гледат телевизия. Възрастните говорят по телефона, хранят се, гримират се и дори се бръснат, докато шофират. Правят нещо в една стая и в същото време говорят с някой, който е в... Другата. Смартфоните са в ръцете ни, преди да сме се научили да ползваме салфетки. Не че имаме твърде малко време, за да свършим всички неща, които трябва, ние просто изпитваме нужда да вършим твърде много неща във времето, с което разполагаме. Така че отвояваме и отруяваме работата си с надеждата да свършим всичко. И все още не сме стигнали до работното място. Съвременният офис е просто панаир на разсейващия ефект на мултита -сикинга. Докато се стараете с сили да завършите някакъв проект, ваш колега на съседното бюро получава пристъп на кашлица и пита дали имате таблетка за смучене. Пейджинг системата в офиса непрекъснато подава съобщения. В електронната ви поща денонощно пристигат нови мейли, новините в социални медии непрестанно се опитват да ви привлекат погледа, а мобилният ви телефон вибрира на бюрото, за да ви извести за новопристигнало съобщение. Чака ви купчина на отворена кореспонденция и много недовършена работа, а по край бюрото ви цял ден сноват хора с някакви въпроси. Разсеяни сте, цари безредия и суматоха. Изтощително е да се опитвате да останете концентрирани върху задачата. Изследователите изчисляват, че служителите биват прекъсвани на всеки 11 минути и прекарват почти една трета от деня в опити да възстановят щетите от тези разсейвания. И въпреки всичко, ние продължаваме да смятаме, че можем да се издигнем над тях и да направим това, което трябва да се направи в рамките на крайните срокове. Но се заблуждаваме. Мултитасекингът е измама. Нашият поет лауреат Били Колинс го е обобщил много добре. Ние го наричаме мултитасекинг което звучи като способност да вършиш много неща по едно и също време. Будистът би нарекал това маймунски ум. Мислим си, че овладяваме мултита сикинга, но всъщност просто полудяваме. Жунглирането е иллюзия. Идва ни отвътре. След като презумани минават средно по 4000 мисли на ден, е лесно да разберем защо се опитваме да извършваме много действия едновременно. Ако промяната на мисълта ни на всеки 14 секунди е покана за промяна на посоката, тогава е доста очевидно, че постоянно сме изкушавани да се опитваме да вършим твърде много неща наведнъж. Докато правим едно нещо, ние сме само на няколко секунди разстояние от мисълта за нещо друго, което можем да свършим. Освен това се предполага, че в хода на продължителното си съществуване хората се е еволюирали и могат да изпълняват множество задачи едновременно. Нашите предци не бих издържали дълго, ако не внимаваха за хищници, докато събират плодове, щавят кожи или просто си излежават край огъня след тежък лов. Да се стремим да изпълняваме повече от една задача в даден момент е не само в основата на живота ни в общност, но най-вероятно е необходимост за оцеляване. Но жонглирането не е мултитасикинг. Жонглирането е иллюзия. За случайният наблюдател, жунглерът жонглира с три топки наведнъж. В действителност топките се улавят и хвърлят по-отделно в бърза последователност. Хвани, хвърли, хвани, хвърли, хвани, хвърли. По-една топка наведнъж. Изследователите наричат това превключване между задачи. Когато превключвате от една задача към друга, доброволно или не, се случват две неща. Първото е почти мигновено, решавате да превключите. Второто е по-малко предсказуемо, трябва да активирате правилата за това, което ще направите въже фигура 6. Превключването между две прости задачи, като гледане на телевизия и сгъване на дрехи, е бързо и относително безболезнено. Но ако работите върху екселска таблица и при вас дойде колега, за да обсъдите проблем в работата, заради относителната сложност на тези задачи ще е невъзможно да превключвате с лекота от едната към другата. Винаги отнема известно време да започнете нова задача, както и да се върнете към унази, от която са ви откъснали, при това няма гаранция, че ще можете да продължите без проблеми от там, откъдето са ви прекъснали. Всичко си има цена. Допълнителното време, потребно за превключване от задача към задача, Зависи от това колко сложни са задачите, казва доктор Дейвид Майер. Те могат да варират от увеличение на времето с 25% или по-малко за прости задачи до над 100% или повече за твърде сложни. Промяната на задачите има цена, която малко хора осъзнават, че плащат. Фигура 6. Мултита си кингът не спестява време, той е разхищение на време. Мозъчни канали. И така, какво всъщност се случва? когато правим две неща наведнъж? Просто е, разделяме ги. Нашият мозък има канали и в резултат на това сме в състояние да обработваме различни видове данни в различни части на нашия. Мозък. Ето защо можете да говорите и да ходите едновременно. Няма смущения в канала. Но ето и е уловката, не сте наистина фокусирани върху двете дейности. Едната протича на преден план, а другата е на заден. Ако се опитвате да говорите с пътник, докато приземявате DC 1 ще прекратите разговора. Ако вървите важен мост над Клисура, най-вероятно също ще мълчите. Можете да направите две неща наведнъж, но не можете да се фокусирате ефективно върху две неща наведнъж. Дори кучето ми Макс знае това. Когато гледам баскетбол по телевизията, то започва да ме побутва. Очевидно дръскането на заден фон може да бъде доста неудовлетворително. Мнозина мислят, че след като тялото им функционира без съзнателно насочване, те правят много неща наведнъж. Това е вярно, но не по-начина, по който те го разбират. Много от нашите физически действия, като дишането например, се направляват от зона в нашия мозък, която няма отношение към съсредоточаването. В резултат на това няма конфликт на канали. Ние имаме право, когато казваме, че нещо заема централно място или е, е върхът, защото концентрацията се управлява точно от префронталната кора. Когато се концентрираме, ние все едно хвърляме сноп светлина върху това, което има значение. Всъщност можем да обърнем внимание на две неща, но това се нарича разпределено внимание. И не се заблуждавайте. Вземете две неща и вниманието ви се разделя. Вземете трето и нещо отпада. Проблемът при опита да се съсредоточите върху две неща едновременно се появява, когато една задача изисква повече внимание или ангажира канал, който вече се използва. Когато вашият партньор описва как са пренаредени мебелите в дневната, вие ангажирате зрителната зона в мозъчната кора, за да я видите с вътрешното си зрение. Ако се случи да шофирате в този момент, интерференцията на каналите означава, че в момента виждате новата комбинация от тримесния и двуместния диван и сте слепи за колата, която спира пред вас. Просто не можете ефективно да се съсредоточите върху две важни неща едновременно. Всеки път, когато се опитваме да направим две или повече неща наведнъж, ние просто разпределяме вниманието си и понижаваме качеството на всички резултати в процеса. Ето кратък списък на това как. Мултита сикингът работи по късата процедура. Едно, мозъкът има ограничени възможности в даден момент. Разпределяйте ги както решите, но това ще бъде за сметка на времето и ефективността. 2. колкото повече време прекарвате, превключвайки от една задача към друга, толкова по малко вероятно е да се върнете към първоначалната си задача. Ето как се натрупва несвършена работа. 3. при превключването от една дейност към друга, вие губите време докато мозъкът ви се преориентира към новата задача. Тези милисекунди се натрупват. Изследователите изчисляват, че губим 28% от средното работно време поради неефективност в режим мултитасикинг. 4. Хроничните мултитаскари губят реална представа за това, колко време отнема да се свърши една или друга задача. Те почти винаги вярват, че задачите отнемат повече време, отколкото действително се изисква. Пет, молитаскарите правят повече грешки, отколкото другите, които са съсредоточени само върху едно нещо. Често вземат по-лоши решения, защото предпочитат новата информация пред старата, дори ако по старата информация е поценна. Шест, молитаскарите са изложени на по-голям стрес, който съкръщава живота и ограбва щастието им. Научните изследвания са недвусмислено ясни и на този фон нашия стремеж към мултитасикинг, въпреки грешките, лошите решения и стреса изглежда просто налудничав. Може би изкушението е твърде голямо. Служителите, които използват компютри през деня, сменят прозорците, проверяват електронната си поща или други програми почти 37 пъти на час. Когато сме в разсеиваща среда, сме склонни да се поддаваме повече на разсеиващи фактори. Или може би е от вълнението? Хората, които вършат едновременно много неща, всъщност изпитват тръпка да превключват прилив на допамин, който може да бъде пристрастяващ. Без него те се чувстват отекчени. Каквато и да е причината, резултатите са недвусмислени, мултита се кингът спъва работата ни и ни прави по-бавно мислещи. Склонни към расеиване през 2009 г. репортерът на Нью Йорк Таймс Мат Ричъл спечели награда, полицър за репортаж с серия от статии, склонни към разсейване: за опасностите, които крият изпращането на текстови съобщения и ползването на мобилни телефони по време на шофиране. Той установява, че невнимателното шофиране е причина за 16% от всички смъртни случаи при пътно-транспортни происшествия и почти половин милион наранявания годишно. Дори неангажиращия телефонен разговор при шофиране поглъща 40% от вашето внимание и колкото изненадващо да звучи, може да има същия ефект като употребата на алкохол. Доказателствата са толкова убедителни, че много щати и общини забраниха употребата на мобилни телефони по време на шофиране. Това е разумно. Въпреки, че никой не е безгрешен в това отношение, ние никога не бихме позволили на нашите деца и да го правят. Нужно е само едно текстово съобщение, за да се превърне семейният джип в смъртоносна двутонна бойна машина. Мултитасикингът може да причини повече от един вид разрушение. Знаем, че може да бъде дори фатален. На практика очакваме от пилотите и хирурзите да са напълно концентрирани върху работата си и да изключат абсолютно всичко останало. И очакваме всеки, който бъде хванат в противното, да понесе отговорност за това. Ние сме безкомпромисни и не приемаме никакви аргументи, изисквайки пълна концентрация от тези професионалисти. И все пак ето ни нас, останалите, които живеем по други стандарти. Не. Ценим ли нашата работа, не я ли приемаме сериозно? Защото пускаме да се изпълняват много задачи едновременно, когато вършим толкова важна работа? Само защото ежедневието ни не включва байпас-операция, не следва да бъдем по-малко критични към своята концентрация върху своя или успеха на другите. Вашата работа заслужава не по-малко уважение. В момента може да не изглежда очевидно, но всичко е взаимно свързано и в крайна сметка означава, че не само всеки един от нас има работа за вършене, но и тази работа заслужава да бъде свършена добре. Мислете по този начин. Ако наистина пилеем почти една трета от работния си ден в разсеиващи дейности, каква би била общата загуба за цялата ни кариера? Каква е загубата за кариерата на другите? За бизнеса? Когато мислите за това, вероятно ще осъзнаете, че ако не намерите решение, всъщност може да загубите работата или бизнеса си. Или по-лошо да станете причина други да загубят своята работа или бизнес. Разсеиването се отразява не само на работата ни, но и на личния ни живот. Дейв Криншоу го казва много точно – хората, с които живеем и работим ежедневно, заслужават пълното ни внимание. Когато им отделяме откъслечно внимание, от време на време, превключвайки назад и напред, цената на това превключване е висока от отделеното време. В крайна сметка това вреди на взаимоотношенията. Припомним си тази простичка истина всеки път. Когато видя някоя двойка да се храни заедно и единият партньор настойчиво се опитва да разговаря с другия, докато той пише съобщения под масата. Полезни идеи. Едно, разсейването е нещо естествено. Не се чувствайте зле, ако сте се разсели. Случва се на всеки. Две, мултитасикингът си има цена. У дома или на работното място намаленото внимание води до лоши решения. Болезнени грешки и ненужен стрес. Три, разсеиването се отразява зле на резултатите. Когато се опитате да направите прекалено много неща наведнъж, накрая нищо няма да бъде свършено добре. Определете, кое е най важното в момента и му отделете цялото си внимание. За да можете да приложите принципа на единственото нещо, трябва да се откажете от заблудата, че да вършиш две неща едновременно е полезно. Въпреки, че понякога е възможно да вършиш няколко неща наведнъж, никога не е възможно да ги свършиш. Ефективно. 6. Дисциплиниран живот Самодисциплина – това е един от най-разпространените митове. На нашата култура. Лео Бабалта Съществува широко разпространено схващане, че успешният човек е дисциплиниран човек, който води дисциплиниран живот. Това е лъжа. Истината е, че нямаме нужда от повече дисциплина, отколкото вече имаме. Просто трябва да я насочваме и управляваме малко по-добре. Противно на това, което повечето хора вярват, успехът не е маратон на дисциплинираните действия. Постиженията не изискват от вас да бъдете дисциплинирани на пълно работно време, където всяко ваше действие е овладяно и тренирано и контролът е решение на всяка ситуация. Успехът всъщност е бягане на кратко разстояние, спринт, в който дисциплината има място до толкова, колкото да се изгради навикът и да се поемат нещата в свои ръце. Когато знаем, че нещо трябва да бъде свършено, но в момента не го правим, често казваме, просто имам нужда от повече дисциплина. Всъщност, ние се нуждаем от навика да го правим. И се нуждаем само от толкова дисциплина, колкото да изградим навика. Във всеки разговор за успеха думите, Дисциплина и навик в крайна сметка се срещат. Въпреки, че са различни по смисъл, те биват здраво свързани, за да формират основата за някакво постижение да работим редовно за нещо, докато то започне да работи редовно за нас. Когато се дисциплинирате, вие се самообучавате да действате по определен начин. Придържайте се към това достатъчно дълго и то ще се превърне в рутина, с други думи, в навик. Така че, когато видите хора, които приличат на дисциплинирани, това, което наистина виждате, са хора, формирали няколко навика в живота си. Това ги кара да изглеждат дисциплинирани, когато всъщност не са. Никой не е. И кой би искал да е така или иначе? Самата мисъл, че всеки елемент на поведението ви ще се формира и поддържа с постоянни упражнения, изглежда плашещо до невъзможност от една страна и крайно скучно от друга. Повечето хора рано или късно стигат до това заключение, но като не виждат альтернатива, отвояват усилията си в преследване на невъзможното или тихо се оттеглят. Появява се на а в последствие се примиряват. Не е нужно да бъдете дисциплинирани, за да успеете. Същност. Можете да постигнете успех с помалко малко дисциплина, отколкото мислите, поради една проста причина. Успехът означава да вършите правилното нещо а не да вършите всичко правилно. Номерът при успеха е да изберем правилния навик и да впрегнем само толкова дисциплина, колкото да го изградим. Това е. Това е цялата дисциплина, от която се нуждаете. Тъй като този навик става част от живота ви, ще започнете да създавате впечатление на дисциплиниран човек, но няма да сте такъв. Вие ще бъдете човек, за когото нещо работи редовно, защото вие редовно сте работили върху него. Вие ще бъдете човек, който прилага дисциплина избирателно, за да изгради мощен навик. Избирателно прилаганата дисциплина работи безупречно. Олимпийският пловец Майкъл Фелпс е образцов пример за селективна дисциплина. В детството му поставят диагноза синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и учителката в детската градина казва на майка му – Майкъл не може да стои на едно място. Майкъл не може да пази тишина. Той няма способности. Синът ви никога няма да може да се съсредоточи върху нещо. Бог Боуман, неговия треньор от 11 годишна възраст, твърди, че Майкъл е прекарал много време отстрани на басейна до спасителния пост за това, че развалял дисциплината. Прояви на лошо поведение имал и в по-късни етапи от живота си. И въпреки това той е поставил десетки световни рекорда. През 2004 година печели 6 златни и 2 бронзови медала в Атина, а през 2008 година печели 8 златни медала в Пекин, надминавайки легендарния Марк Шпиц. Никой от участниците в Олимпийските игри не е печелил 18 златни медала. Преди да окачи очилата си за плуване на закачалка за последен път, с победите си на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. той има общо 2-2 медала, което го прави носител на най-голем брой олимпийски медали в историята. Един репортер казва за Фелпс, ако той беше страна, щеше да се класира на 12-то място по медали за последните три олимпийски игри. Днес майка му заявява, способността на Майкъл да се съсредоточава е аудивителна. Баумана нарича най-силното му качество. Как става това? Как момчето, което... Никога няма да може да се съсредоточи върху нещо, постига толкова много. Фелпс е човек на избирателно прилаганата дисциплина. От 14 годишна възраст до Олимпийските игри в Пекин Фелпс тренира 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Той изчислява, че тренировката в неделя му дава 52 дни преднина пред конкурентите му. Той прекарва до 6 часа във водата всеки ден. Канализирането на енергията му е едно от неговите огромни предимства, казва Бълман. Да не опростяваме прекалено нещата, но няма да е пресилено, ако кажем, че Фелпс насочва цялата си енергия в една дисциплина, която се превръща в навик да плува всеки ден. Неизменно постигате резултати, когато придобиете правилния навик. Той ви носи успеха, който търсите. Онова което понякога остава незабелязано обаче, е едно приятно последствие, по този начин си упростявате живота. Дните ви стават по-ясни и по-малко сложни, защото знаете, кое трябва да свършите добре и кое не. Факт е, че като насочите волята си към правилния навик, това ви дава свободата да бъдете по-малко дисциплинирани в други области. Когато вършите правилното нещо, то може да ви освободи от задължението да държите под контрол всичко. Майкъл Фелпс открива своето място в басейна. С течение на времето той успява да се дисциплинира, с което се формира навикът, променил живота му. 66 дни до точното място. Дисциплина и навик. Честно казано, повечето хора изобщо не искат да говорят за това. И кой може да ги обвини? Аз самият не бих го направил. Тези думи извикват главите ни асоциации за нещо трудно и неприятно. Самото им прочитане напряга. Но има добра новина. С точната дисциплина се стига далеч, а създаването на навик е трудно само в началото. С течение на времето става все по-лесно да поддържате навика. Наистина. Поддържането на навика изисква много по-малко енергия и усилия от създаването му, въжа фигура 7. Ако спазвате дисциплина достатъчно дълго, за да формирате навик, приключението ще е различно. Затвърдете навика така, че да се превърне в част от живота ви и ще можете ефективно и с по-малко усилие да следвате своята програма. Трудните неща стават навик, а навикът прави трудните неща лесни. Фигура 7 Когато новият модел на поведение се утвърди и превърне в навик. Поддържането му изисква по малко дисциплина. И така, колко дълго трябва да спазваме строга дисциплина? Учени от Лондонския университетски колеж имат отговор. През 2009 година. Те задават въпроса, колко време отнема създаването на нов навик, търсят момента, в който новото поведение става автоматично или се вкорени напълно. Моментът на автоматизъм настъпва, когато участниците са достигнали 95% от способностите си и усилията, необходими за поддържането на навика, са възможно най-малки. Задачата на участниците е да си поставят цел, свързана с упражнения и диети за определен период от време, и да наблюдават своя напредък. Резултатите показват, че са необходими средно 66 дни да се придобие нов навик. Пълният диапазон е от 18 до 254 дни, но 66 дни представляват златната среда, като за формирането на полеки навици са потребни по малко дни средно, а потрудните изискват повече време. Застъпниците на самопомощта са склонни да проповядват, че за промяната са нужни 21 дни, но съвременната наука не подкрепя това твърдение. Развитието на правилния навик отнема време, така че не се отказвайте твърде скоро. Определете какво е най-добро за вас, а след това си дайте цялото време което ви е необходимо и приложете цялата дисциплина, на която сте способни, за да го развиете. Австралийските следователи Меган Олтан и Кенченк са открили доказателства за ефекта на ореола върху създаването на навика. В техните изследвания студентите, които успешно са придобили един положителен навик, съобщават за по-малко стрес, по-малко импулсивно поведение, по хранителни навици, ниско потреба на алкохол, кофеин, по малко часове гледане на телевизия и дори по малко чинии. Колкото по-дълго прилагате дисциплина избирателно, толкова по-лесно ще става развитието на полезния навик, при това и други неща стават полезни. Ето защо хората с полезни навици се справят по-добре от другите. Те вършат най-вожното нещо редовно и в резултат всичко останало е полезно. Полезни идеи Едно, не е нужно да бъдете дисциплиниран човек. Бъдете човек с твърди навици и прилагайте дисциплина избирателно, за да ги развиете. Две. Изграждайте по един навик наведнъж. Успехът се постига с последователни, а не едновременни усилия. Същност никой не притежава воля и дисциплина да придобие повече от един нов и стабилен навик наведнъж. Суперуспешните хора нямат свръхспособности, те просто са използвали. Дисциплина избирателно за да развият няколко важни навика. Един по един. Стечение на времето. Три. Дайте на всеки навик достатъчно време. Останете дисциплинирани достатъчно дълго, за да се превърне навикът в нещо рутинно, формирането на навика отнема средно 66 дни. След като вече е вкоренен, можете да градите върху него, или, ако е уместно, да изградите друг навик. Ако ние сме това, което прави многократно, тогава постижението не е някакво специфично действие, което предприемате, а навик, който сте вкоренили в живота си. Не е нужно да търсите успех. Впрегнете силата на избирателно приложената дисциплина, за да изградите правилния навик и ще постигнете невероятни резултати. Седем силата на волята е ни Одисей разбрал колко слаба в действителност е волята. Когато наредил на екипажа да го привържат към мачтата, докато плавали към изкусителните сирени. Патриша Коен. защо да вършите нещо по трудния начин? Защо да ви хващат неподготвени, да заставате съзнателно между чука и наковалнята или умишлено да работите свързана от затрека? Не бихте го направили. Но повечето хора неволно го правят всеки ден. Когато свързваме успеха си с нашата воля, без да разбираме какво всъщност означава това, ние се подготвяме за провал. А не бива. Старата английска поговорка, когато има воля, ще се намери и начин, цитирана като пример за истинска решимост, вероятно е подвела толкова хора, наколкото е помогнала. Тя просто се изплъзва от езика и минава толкова вихрено през главата ни, че малко хора се замислят над смисъла и, възприемана като единствен източник на личностна сила, Волята се тълкува погрешно като ясно формулирана, еднозначна рецепта за успех. Но за да се изяви волята в пълнати сила, е нужно нещо повече от това. Ако тълкуваме волята просто като призив за проява на характер, изпускаме другия, непомалко важен елемент – времето. А то има голямо значение. През по-голямата част от живота си не съм се замислял особено за волята. Но щом веднъж започнах, идеята ме завладя. Представата, че си способен да контролираш себе си, за да определиш действията си, има могъща сила. Поставете в основата на контрол обучението и бихме могли да наречем това дисциплина. Но ако го правите просто, защото можете, това е суровата сила. Силата на волята. Струваше ми се толкова праволинейно, достатъчно да призова на помощ волята си и успехът ми е в кърпа вързан. Бях тръгнал по този път. За съжаление, не се нуждаех от много багаж, защото пътуването се оказа кратко. Когато започнах да налагам волята си върху нерентабилни цели, бързо открих нещо обезкуражаващо. Не винаги имах воля. Един ден а имах, на следващия хоп. Изчезваше. Един ден напуска без разрешение, на другия звъни на вратата. Само ме чака да и кимна и да извикам. Идваше и си отиваше. Сякаш има свой собствен живот. Да постигнеш успех, основавайки се на силна воля на повикване, се оказа наудовлетворително. В началото си помислих, какво не е наред с мен? Да не съм неудачник, очевидно бе така. Изглежда, нямах кураж. Нямах твърд характер. Нямах вътрешна сила. Постепенно я намерих в себе си, надвиха с решителност. Отвоих усилията си и стигнах до унизителното заключение — волята не е на повикване. Колкото и силно мотивиран да бях, моята воля не седеше наоколо да чака да потърся, готова във всеки момент да изпълни всичко, което искам. Изненадах се. Винаги съм мислил, че е даденост. Че мога просто да използвам, когато пожелая, за да получа всичко, което искам. Сгреших. Лъжа е че силата на волята е неизчерпаема. Повечето хора смятат, че волята има значение, но мнозина може и да не осъзнават напълно колко критично важна е тя за нашия успех. Едно доста необичайно изследване разкрива истинската значимост. Издавателство над мълчугани В края на 60-ти началото на 70-те години на миналия век изследователят Уолтер Мишел започва методично да тормози 4-годишните мълчугани от детската градина, Бинг към Станфуртския университет. Повече от 500 деца са включени в дяволската програма доброволно от родителите им, много от които по-късно, като милиони други, ще се смеят безмилостно на видеоклиповете с бедните страдащи деца. Този сатанински експеримент, наречен «Тестът с бомбоните е маршмелу», е интересен начин да си следва волята. На децата се предлагат едно от три лакомства, геврече. Бисквитка или придобилите лоша слава бомбония машмело. Казва им се, че изследователят трябва да излезе, и ако могат да изчакат 15 минути, докато се върне, ще им бъде дадено второ лакомство. Едно лакомство сега или две по-късно. Мишел разбира, че са замислили теста добре, когато няколко от децата изразяват желание да се откажат веднага, щом им обясняват правилата. Останали сами с бомбоне мъжмелуо, който не могат да изядат. Децата се заемат с всякакви видове стратегии за забавяне от това да затворят очите си, да скубят собствената си коса и да се обърнат до това да се приближат тихо мълком, да миришат и дори да галят лакумствата. Средно децата издържат по малко от три минути. И само три от десет успяват да отложат удоволствието до завръщането на изследователя. Очевидно повечето деца не могат да устоят на изкушението. Волята не достига. Първоначално никой не е мислил да свържи успеха или на успеха в теста с бомбоните е с бъдещето на детето. Прозрението идва по естествен път. Трите дъщери на Мишел са в детската градина, Бинг и през следващите няколко години той започва да забелязва постепенно оформящ се модел, когато ги пита за съучениците, участвали в експеримента. Децата, които успешно изчакват второто лакумство, сякаше справят по-добре. Много по-добре. От 1981 година Мишел започва систематично да следи работата на първоначалните участници. Той гледа справки, дневници и изпраща въпросници, за да определи техния относителен академичен и социален напредък, усетът не го подвел силата на волята или възможността за отлагане на удоволствието е огромен индикатор за бъдещ успех. Преследващите тридцати повече години Мишел и колегите му публикуват много статии за това как отлагащите удоволствието се справят по-добре. Успехът в експеримента е индикатор за по-високи общи академични постижения, резултати от приемни изпити, които са средно с 210 пункта по-високи, силно развито чувство за собствено достоинство и по-добро управление на стреса. От друга страна, при... На да отлагат удоволствието се установява 30% по-голяма вероятност да са с наднормено тегло, а по-късно проявяват по-голяма склонност към наркотична зависимост. Когато майка ви ви е казвала, че хубавите неща не стават бързо, не се е шегувала. Силата на волята е толкова важна, че ефективното използване трябва да бъде основен приоритет. За съжаление, тъй като не е неизчерпаема, вие трябва да управлявате, за да използвате възможно най-разумно. Също както са ранно пиле, рано пее, е желязото сакове, докато е горещо, волята е въпрос на време. Когато има воля, ще се намери и начин. Въпреки, че характерът е основен елемент на волята, трябва да го проявяваме само в моментите, когато е нужно. Възобновяема енергия. Силата на волята е като батерията на вашия мобилен телефон. Всяка сутрин започвате с напълно заредена батерия. В хода на деня вие постепенно изразходвате. По същия начин намалява и вашата решителност. Когато в крайна сметка индикаторът светва в червено, вие сте напълно изтощени. Силата на волята има ограничен живот на батерия, но може да се презарежда с известно време на престой. Това е ограничен, но възобновяем ресурс. Тъй като имате ограничен ресурс, всяка проява на волята създава сценарии за печалба и загуба, където успехът в непосредствената ситуация чрез силата на волята води до по-голяма вероятност да загубите по-късно, защото ви останала по-малко воля. Ако сте имали тежък ден, примамливата късна вечеря може да провали диетата ви. Всички сме съгласни, че ограничените ресурси трябва да бъдат управлявани, но не осъзнаваме, че волята е един от тях. Държим се така. Сякаш разполагаме е на неограничен запас от воля. За нас тя не е личен. Ресурс, който трябва да бъде използван разумно, като храната или съня. Това многократно ни поставя в трудни ситуации, защото може да не открием в себе си сила на волята, когато имаме най-голяма нужда от нея. Проучването на професор Баба Шиф от Станфурския университет показва колко мимолетна може да бъде силата на нашата воля. Той разделя 165 студенти в две групи със задачата да запомнят или двуцифрено, или седемцифрено число. И двете задачи са в рамките на когнитивните способности на обикновения човек, а участниците могат да отделят толкова време за решаването им, колкото им е потребно. Когато са готови, студентите трябва да отидат в друга стая, където да си спомнят числото. По пътя им е предложена закуска за участието в проучването. Има две възможности: шоколадова торта или купа плодова салата, съпътствано с огризение удоволствие или здравословно лакомство. Ето я изненадата. Студентите, които имат да запомнят седемцифреното число, са почти два пъти посклонни да изберат тортата. Този съвсем малък допълнителен когнитивен товар е достатъчен да предотврати разумния избор. Изводите са зашеметяващи. Колкото повече използваме умаси толкова по-малко се противим на други неща. Силата на волята е като бързо съкръщаващ се мускул, който се уморява и се нуждае от почивка. Тя се отличава с мощност, но не и с издръжливост. Силата на волята е като гаста в колата ви, пише Катлин Вос в списание, Превеншам през 2009 година, когато се съпротивлявате на нещо изкушаващо, вие е изразходвате. Колкото повече се съпротивлявате, толкова по-празено става резервуарът ви докато гъста свърши. Всъщност необходими са само някакви си ничтожни пет цифри повече, за да изхабят силата на волята ви. Вземането на решение се подхранва от волята, но един от ключовите фактори за подхранването на силата на волята е храната, която ядем. Храна за размисъл. Мозъкът съставлява едно наклонена черта 5 0 от телесната маса, но консумира една пета от калориите. Които изгаряме за енергия. Ако мозъкът ги беше кола, по отношение на разхода на гориво на изминат пробег, щеше да е хамър. Голяма част от съзнателната ни дейност протича в префронталния кортекс, тази част от нашия мозък, отговорна за концентрацията, краткотрайната памет, решаването на проблеми и контрола. На инстинктите. Той е в основата на това, което ни прави човешки същества и център на нашия изпълнителен контрол и воля. Ето един интересен факт. По отношение на онова, което става в главата ни, доста подходящ е принципът ластин, фърста от последен влязъл, първи излязъл. Тези области от нашия мозък, които са се развили последни, са първите, които страдат, ако има недостиг на ресурси. По старите, по-развити области на мозъка, като тези, Регулиращи дишането и нервните реакции получават първа помощ от кръвообращението и практически не се влияят, ако решим да пропуснем хранене. Префронталният кортекс, от друга страна, усеща влиянието. За съжаление, тъй като е много млад от гледна точка на човешкото развитие, той свири последна цигулка, дойде ли време за хранене. Авангардни научни изследвания ни показват защо това е важно. В статия в Journal of Perceptual and и Psychology от 2007 година са представени резултатите от девет отделни изследвания за влиянието на храненето върху силата на волята. В едно от тях изследователите възлагат задачи, които включват или на волята, и измерват нивата на кръвната захар преди и след всяка задача. Участниците, упражняващи сила на волята, показват значителен спад в нивата на глюкозата в кръвния поток. Последващи опити в които две групи решават задача, свързана с волята, и след това изпълняват друга задача, също показват въздействието върху представенето. Между задачите участниците от едната група получава чаша лимонада Кеолейди, подсладена с истинска захар, което действа възбуждащо, а другата получава плацебо, лимонада с асплендей, което има обратния ефект. При последвалия тест групата с плацебо прави близо два пъти повече грешки от другата група. Изследванията водят до извода, че волята е умствен мускул, който не се връща бързо в първоначалната си форма. Ако го използвате за една задача, ще има по-малко енергия за следващата, освен ако не зареждате с гориво. За да дадем най-доброто от себе си, буквално трябва да храним умовете си, което дава ново значение на известната фраза храна за размисъл. Храните, които равномерно снабдяват кръвта с захар за дълги периоди от време, като сложните въглехидрати и бълтачините, се превръщат в качествено гориво за хората с високи постижения, буквално. Доказателство, че ние сме това, което ядем. Решение по подразбиране Едно от сериозните предизвикателства пред нас е, че в моменти, когато нашата воля е отслабена, ние сме склонни да се върнем към настройките по подразбиране. Учените Джонатан Левъв от Станфордския бизнес колеж в Калифорния Лиора Авнаимпесу и Шайдан Зигер от университета Бенгурион в Негев намират творчески начин да изследват тези проблеми. Те подробно разглеждат влиянието на волята върху израелската система за условно предсрочно освобождаване. Изследователите са анализирали материалите по 1112 заседания по случаи за условно предсрочно освобождаване, опо, водени от 8 съдии за период от 10 месеца което представлява 40% от общия брой случаи за ОПЛ в Израел за този период. Скоростта е изтощителна. Съдиите изслушват аргументите и за около 6 минути излизат с решение, като разглеждат от 14 до 35 предложения за ОПЛ на ден. Те имат само две почивки предобедна закуска и късен обяд да си починат и да се освежат. Влиянието на този режим на работа върху техните решения е поразително. Сутрин и след всяка почивка шансовете за освобождаване достигат 65%, а в края на всеки период на практика са нулеви, въже фигура 8. Резултатите най-вероятно са свързани с психическото натоварване от вземането на повтарящи се решения. Това са много важни решения за подсъдимите и за широката общественост. Високите залози и конвейерният ритъм на работа изискват силна концентрация през целия ден. Тъй като енергията им е изразходена, съдиите се сриват психически своя избор по подразбиране, което не се оказва толкова добре за изпълнените е надежда обвиняеми. Решението по подразбиране за съдия по делу за ОПО – не. Когато има съмнение и силата на волята отслабена, задворникът остава зад решетките. И ако не сте внимателни, собствените ви настройки по подразбиране може да осъдят и вас. Когато нашата воля бъде изразходена, всички ние се връщаме към настройките си по подразбиране. Това повдига въпроса – какви са вашите настройки по подразбиране? Ако силата на волята ви е пресушена, към плика с моркови ли ще посегнете, или към плика е чипс? Ще продължите ли да се фокусирате върху работата, която трябва да свършите, или ще се закачите за първата? Разсейваща уловка ако вършите най-важната си работа при понижено ниво на силата на волята, настройките по подразбиране ще определят степента на успеха ви. Резултатите най-често са средни. Фигура 8 Добрите решения зависят не само от мъдростта и здравия разум. Дайте време на волята си. Ние губим сила на волята не защото мислим за това, а защото не го правим. Като не признаваме факта, че тя може да се появява и да изчезва, ние оставяме да прави точно това. Ако не я поддържаме и съхраняваме всеки ден, ние рискуваме да изпаднем от състояние, в което разполагаме с воля и способ да я приложим, до ситуация, в която ни липсва и воля, и способ. Ако искаме да постигнем успех, не бива да го допускаме. Помислете добре. Силата на волята има степени. Както индикаторът на батерията преминава от зелено към червено, така и състоянието на волята се намира в диапазона между пълна сила и бесилие. Мнозина срещат трудности да отговорят на най-важните предизвикателства, без да осъзнават, че трудностите им се дължат именно на бесилието на волята. Когато не мислим за решимостта като ресурс, който се изчерпва, когато не я пазим за най-важните неща, когато не попълваме запасите, ние най-вероятно избираме най тежкия възможен път към успеха. И така, как впрягате волята си? Помислете за това. Обърнете и внимание. Уважавайте я. Когато волята ви е най-силна, приоритет за вас става това, което има най-голямо значение. С други думи, вие и давате времето, което заслужава. Какво натоварва волята ни? Нов начин на поведение. Елиминиране на разсейващи фактори. Устояване на изкушението. Потискане на емоциите. Ограничаване на агресията. Потискане на импулси. Подлагане на изпитание. Опити да впечатлим другите. Овладяване на страха. Занимание с неща, които не харесваме. Избор на дългосрочни, а не краткосрочни изгоди. Всеки ден. Без да го осъзнаваме, ние извършваме дейности, които напрягат и изтощават волята ни. Волята се изчерпва, когато вземем решение да се концентрираме, да потиснем чувствата и импулсите си или да променим поведението си в преследването на някакви цели. Той като да вземеш шило за лед и да пробиеш дубка в тръбата за гъста. Наслед дълго волята ни ще потече навсякъде и в момента, когато трябва да свършим най-важната си работа, няма да имаме нищо. Така че, както всеки друг ограничен, но жизнено важен ресурс, волята трябва да се използва разумно. Когато говорим за сила на волята, правилният избор на времето е всичко. Докато вършите най-важното нещо, ще имате нужда от вашата воля в пълнати сила, за да сте сигурни, че нищо няма да ви разсейва и отклонява. Ще се нуждаете от достатъчно воля и през останалата част от деня, за да съхраните онова, което сте свършили, и да избегнете саботирането му. Това е всичко, което ви е нужно, за да успеете. Така че, ако искате да извлечете максимум от деня, свършете най-важната си работа единственото нещо рано, преди да започнете да изразходвате силата на волята си. В хода на деня вашият самоконтрол ще отслабва, следователно трябва да използвате разумно моментите, когато е в апогея си. Полезни идеи Едно – не пилейте волята си. Всеки ден разполагате ограничени запаси от сила на волята, затова определете важните неща и запазете волята си за тях. 2. Следете индикатора за горивото. Пълната сила на волята изисква пълен резервуар. Никога не допускайте най-важното да бъде застрашено просто защото мозъкът ви е недостатъчно снабден с гориво. Хранете се правилно и редовно. 3. Приоритизирайте задачите си. Свършете най-важната работа в началото на деня, когато волята ви е най-силна. Максималната сила на волята означава максимален успех. Не се баорете с волята си. Планирайте дните си в съответствие с начина, по който тя. Функционира и оставете да изпълнява своята част, за да изградите живота си. Волята може да не е непрекъснато на разположение. Но когато използвате най-напред за най-вожното, винаги можете да разчитате на нея. Осем Балансиран живот Истината е, че балансът е иллюзия. Непостижим блян Опитът да постигнем равновесие между работата и личния живот по начина, по който си го представяме, не е просто безнадежден. Той е болезнен и разрушителен. Кит Екс Хамънц Абсолютният баланс е непостижим. В нищо. Независимо колко недоловима наглед е разликата, това, което изглежда състояние на равновесие, всъщност е нещо съвършено различно процес на балансиране. В представите ни е съществително, но реално се държи като глагол. Гледаме на него като на нещо, което в крайна сметка трябва да постигнем, но балансът в действителност е нещо, което поддържаме постоянно. Балансираният живот е мид иллюзорна представа която повечето хора приемат за достойна и постижима цел, без да си направят труда да се замислят по-дълбоко върху него. Искам да го обмислите. Искам да го предизвикате. Искам да го отхвърлите. Балансираният живот е лъжа. Идеята за баланс е точно това идея. Във философията, златната среда е умерената среда между полярните крайности концепция, представяща някакво междинно положение, което е за предпочитане пред едното или другото. Това е велика, но не много практична идея. Идеалистична и нереалистична. Балансът не съществува. Трудно ни е да си го представим и още по-трудно да го приемем, главно защото едно от най-честите оплаквания и имам нужда от повече равновесие обща мантра за това, което липсва в живота на повечето хора. Толкова често слушаме за равновесието, че автоматично сме го приели за това, което трябва да търсим. Не е това. Целта, смисълът, значимостта – това са компонентите на успешния живот. Потърсете ги и със сигурност ще изживеете живота си вън от равновесието, преминавайки невидимата средна линия, докато следвате вашите приоритети. Да живееш пълноценен живот, като посвещаваш времето си на важни неща, означава да си в процес на балансиране. Необикновените резултати изискват концентрация на внимание и време. Времето, отделено за едно нещо, е време, отнето от друго. Това прави. Балансът невъзможен. Раждането на мита. В исторически план балансираният живот е сравнително нова привилегия. В продължение на хиляди години работата е била живот. Ако не работиш да ходиш на лов, да събираш реколтата или да отглеждаш добитък, няма да оцелеш. Но нещата са се променили. Наградената с Полицар книга на Джаред Даймонд – Пушки, вируси и стомана. Какво определя съдбините на човешките общества две показва как фермерите, които произвеждат излишък от храна, в крайна сметка стигат до професионална специализация. Преди 12 000 години всички на земята са били ловци-събирачи, сега почти всички ние сме земеделски стопани или пък се храним от труда на земеделци. Тази свобода от необходимостта да събират фураж или да обработват земята позволява на хората да станат учени и занеятчии. Някои работят, за да сложат храна на нашите маси, докато други правят масите. Отначало повечето хора са работили, за да задоволят собствените си нужди и амбиции. Ковачът не е трябвало да остава в ковачницата до пет следобед, можела да се прибере в къщи, след като поткове коня. С началото на индустриализацията през XIX век за първи път много хора започват да работят за някой друг. Полявяват се енергичните пришпорващи шефове, работата без почивка и празници и денонощно осветените фабрики, без разлика дали е взори или поздрач. По късно 20-ти век става свидетел на зараждането на масови движения за защита на правата на работниците и ограничаване на работното време. Ала изразът «Баланс между работа и личен живот» влиза в употреба чак в средата на 80-те години, когато повече от половината омъжени жени се вливат в работната сила. Ако перифразираме предговора на Ралф Егомари към книгата му «Да живеем заедно, да работим отделно» Семейства с двойни кариери и балансът между професионалния и личния живот, 2005, ние преминахме от семейна клетка с един работещ, който осигурява прехраната, и друг, който се грижи за дома, към семейна клетка с двама печелищи и никой, който да се грижи за дома. Всеки знае, кой се претоварваше с допълнителната работа в началото. Въпреки това, през 90-те години равновесието между професионалния и личния живот започва да се превръща в повод за безпокойство и примъжете. Обзорът на съдържанието На 100 водещи вестники изписания света Представеното в Access, Access показва рязко увеличаване на статиите по темата от 32 за десетилетието 1986-1996 година до 1674 статии само през 2007 година. Въжа фигура 9. Фигура 9. Честотата на употреба на израза баланс между работа и личен живот в пресата стремително расте през последните години. Вероятно не съвпадение че паралелно с ускореното навлизане на технологиите расте убеждението, че в живота ни липсва нещо. Заслуга за това имат проникването и заличаването на границите на личното пространство. Породено от реални предизвикателства, идеята за баланс между работа и личен живот очевидно завладява мислите и въображението ни. Средно лошо управление Желанието да постигнем равновесие е напълно разумно. Има време за всичко и всичко се върши на време. Звучи толкова примамливо, че дори при мисълта за това ни става ведро и спокойно. Спокойствието е толкова реално, сякаш усещаме със сетивата си, че животът е създаден тъкмо за това. Но не е така. Ако мислите, че равновесието е средата, тогава ще ви липсва равновесие, когато сте далеч от нея. Ако се отдалечите от средата, ще заживеете в крайност. Проблемът с живота по средата е, че той ви пречи да поемете извънредни ангажименти към всичко. да проявите еднакво внимание към всичко, лишавате всяко едно нещо и нищо не получава дължимото. Фигура 10 Да се стремиш към балансиран живот означава да не се стремиш към нищо в крайните му проявления. Фигура 11 Стремежът към крайностите също носи своите проблеми. Понякога това е добре, понякога не. Истинското начало на мъдростта е да знаем кога да търсим средата и кога да преследваме крайностите. Необикновени резултати се постигат, като разчетем правилно времето си. Причината да не се стремим към равновесие е, че магията никога не се случва в средата, магията се случва в крайностите. Дилемата е, че преследването на крайностите представлява истинско предизвикателство. Естествено, ние разбираме, че успехът е на предела, но не знаем как да управляваме живота си, докато сме там. Когато работим твърде дълго, в крайна сметка личният ни живот страда. Ако се придържаме към убеждението, че е добре да работим дълго, несправедливо е да обвиняваме работата, твърдейки, нямам личен живот. Често е точно обратното. Даже ако професионалният ни живот няма нищо общо, Личният ни живот може да прелива от толкова задачи, че да стигнем до същото пораженско заключение – нямам личен живот. А понякога попадаме под на огън. Някой от нас са е изправени пред толкова много лични и професионални задължения, че всичко страда. Предчувствайки срива, ние отново заявяваме – нямам личен живот. Както играта в средата, така и играта в крайностите е вид средно лошо управление – което ние практикуваме през цялото време. Времето никого не чака. Жена ми веднъж ми разказа историята на своя приятелка. Майката на приятелката и била учителка, а баща и бил замеделец. Икономисвали, спестявали и карали с помалко през целия си живот в очакване да се пенсионират и да тръгнат да пътуват. Жената с умиление си спомняла как често ходела с майка си да пазарува от местния магазин за платове, където избирали различни тъкани и десени. Майка й обяснявала, че когато се пенсионира, ще си ушие от тях дрехи за пътешествието. Така и не стигнала до пенсия. В последната си година като учителка се разболяла от рак и покъсно починала. Баща й не искал да харчи парите, които спестявали заедно, защото това били техните пари, а майка и не можела да се възползва от тях. Докато подреждала родния си дом след смърта на баща си, приятелката на съпругата ми открила дрешник, пълене платове и кройки за рокли. Бащата никога не го бил разчиствал. Не можел. Било твърде много за него. Съдържанието му било пълно с толкова спомени за неизпълнени обещания, че не бил в състояние да го понесе. Времето не чака никого. Преследвате ли нещо до крайност? Отлагането може да стане постоянно. Познавах един много успешен бизнесмен, работил науморно без отдих през по-голямата част от живота си с искрената вяра, че прави всичко това за семейството си. Някой ден, когато приключи, всички ще се радват на плодовете на труда му, ще прекарват времето заедно, ще пътуват и ще правят всички неща, които не са правили. След като бе посветил много години да изгради фирмата си, Наскоро я бе продал и обмисляше какво да се заеме. Попитах го как е и той е гордост отговори, че е добре. Когато се занимавах с бизнеса, никога не бях вкъщи и рядко виждах семейството си. Така, че сега. Съм с тях на почивка и наваксвам загубеното време. Нали знаеш как е? Сега, като имам пари и време, си връщам унези години. Наистина ли смятате? че можете да върнете неразказаните приказки за лека нощ или пропуснатите рождени дни на децата си? Нима празненството на едно петгодишно дете и неговите въображаеми приятели може да се замени с вечеря с тинейджер и приятелите му от гимназията? Нима да отидеш на футболен матч, в който играе малкото ти дете, и да гледаш матч с пълнолетното си вече дете едно и също? Смятате, че можете да сключите сделка с Бог? За да забави хода на времето специално за вас и отложи всички важни неща, докато отново сте готови да участвате. Когато залагате времето си, може би залагате нещо, което не сте в състояние да покриете. Дори ако сте сигурни, че може да спечелите, помислете дали можете да живеете с загубата. Играйки си с времето, вие влизате в заешка дупка без изход. Вярата в тази лъжа ще ви навреди, защото ще ви потикне да вършите ненужни неща. Вместо нези, които е необходимо да вършите. Средно лошото управление може да се окаже едно от най-пагубните неща в живота ви. Не може да игнорирате времето. И тъй, ако постигането на баланс е иллюзия, какво да правим? Ще балансираме. Заменете думата, «балансър, балансиране и това, което преживявате, придобива смисъл. Нещата, за които предполагаме, че са балансирани в действителност са балансиращи. Балерината е класически пример. Когато застава на пръсти, изглежда сякаш в безтъгловност, плаваща във въздуха, самата идея за баланс и грация. Ако погледнете по-отблизо, ще видите, че палците и вибрират непрекъснато, за да уравновесят движенията и доброто балансиране създава иллюзията за баланс. Балансирането за дълго и за кратко. Когато говорим за дисбаланс, Обикновено имаме предвид, че някои приоритети неща, които са значими за нас, не са изпълнени до край или не са постигнати. Проблемът е, че когато се съсредоточите върху това, което е наистина важно, нещо винаги ще остава недовършено. Независимо колко усилия полагате, в края на деня, седмицата, месеца, годината и живота ви винаги ще има несвършени неща. Безумно е да се опитвате да свършите всичко. Когато изпълните най-важните неща, във вашето остане чувство, че има недовършени неща. Усещане за дисбаланс Несвършените неща са необходимият компромис за постигането на необикновени резултати. Но не можете да оставяте всичко недовършено и именно тук идва ред на балансирането. Смисълът му е, че никога не бива да стигате толкова далеч, че да не можете да намерите пъти обратно и никога не бива да оставате толкова дълго, че да заварите пустота, когато се завърнете. Това е толкова важно, че на везните може да се окаже самият живот. 11 годишно изследване на близо 7100 британски държавни служители стига до заключението, че удължаването на работното време може да бъде смъртоносно. Според изследователите, хората, които работят повече от 11 часа на ден, над 55 часова работна седмица с 67% посклонни към сърдечни заболявания. Балансирането не само е свързано с усещането за благополучие, то е от съществено значение за това да се чувствате добре. Фигура 12 Извънредните резултати в работата изискват по-дълги периоди на балансиране. Има два вида балансиране – балансирането между професионалния и личния живот и балансирането в рамките на всяко от тях. Професионалният успех не зависи само от това, колко извънредни работни часове сте му посветили, ключовата съставка е фокусирана върху времето. За да постигнете изключителни резултати, трябва да изберете кое е най-вожното и да му отделите цялото време, което му е необходимо. Това изисква да излезете от равновесие по отношение на всички други служебни въпроси, като само рядко балансирате, за да ги решите. Във вашия личен свят осъзнатостта е основната съставка. Трябва да си давате сметка за вашия дух и тяло, за семейството и приятелите, за личните ви нужди нито едно от тези неща не може да бъде жертвано, ако възнамерявате да имате личен живот, така че никога да не ги изоставяте заради работата или едното заради другото. Можете бързо да преминавате от едно към друго и дори често да комбинирате дейностите около тях, но не можете да ги пренебрегвате задълго. Вашият личен живот изисква внимателно балансиране. Въпросът не е дали да нарушите равновесието. Въпросът е дали да е за дълго или за кратко. Нека в личния ви живот бъде за кратко, като избягвате дълги периоди на дисбаланс. Кратките периоди ви позволяват да запазите връзка с всички най-важни неща и да ги придвижвате едновременно. В професионалния живот си давайте по-дълги периоди и се примирате с идеята, че стремежът към извънредни резултати може да ви наложи неравновесие на за дълги периоди. Така ще можете да се съсредоточите върху най важното дори и за сметка на други, не толкова значими приоритети. Във вашия личен живот нищо не бива да остава пренебрегвано. На работното място това е необходимо. В романа си, дневникът на Сюзан за Николас Три Джеймс Патърсън подчертава изкусно къде се намират нашите приоритети в балансирането между личния и професионалния живот. Представи си, че животът е игра, в която жонглираш с пет топки. Топките се наричат работа, семейство, здраве, приятели и почтеност. И ти ги държиш всичките във въздуха. Но един ден най-сет не разбираш, че работата е гумена топка. Ако я пуснеш, тя ще отскочи. Останалите четири топки – семейство, здраве, приятели, почтеност – са от стъкло. Ако изпуснеш някоя от... Тях... Тя безвъзвратно ще се надряска, напука, а може и да се щупи. Животът е процес на балансиране. Въпросът за равновесието в действителност е въпрос на избор на приоритет. Ако замените в речника си «балансиране с е приоритизиране, ще видите изборите си по-ясно и ще откриете възможност да промените съдбата си. Извънредните резултати изискват да си зададете приоритет и да действате в съответствие с него. Когато действате според приоритета си, вие автоматично излизате от състояние на равновесие, като отделяте повече време за едно нещо в сравнение с друго. Предизвикателството в този случай не е нарушаването на равновесието, защото всъщност това е нещо естествено. Предизвикателството е в това колко време ще посветите на работа по вашите приоритети. За да можете да се заемете и с непрофесионалните си приоритети, трябва да сте наясно с приоритетните си работни задачи и да ги изпълните. След като се приберете от дома, трябва да сте наясно с приоритетите си там, за да можете да се върнете спокойни на работа. Когато трябва да работите, работете, а когато трябва да играете, играйте. Може да ви се струва, че вървите по странно опънато въже, но нещата се разпадат само когато объркате приоритетите си. Полезни идеи. Едно, представете си кобилица с две ведра. Разпределите професионалния и личния си живот в двете ведра, не за да ги разделите, а да ги уравновесите. Всяко от тях има свои балансиращи цели и подходи. Две, балансирайте професионалното ведро. Погледнете на работата си така, сякаш включва умения или знания, които трябва да бъдат освоени. Това ще ви накара да отделите несъразмерно много време на едно нещо и ще остави другите задачи за деня, седмицата, месеца или годината в неравновесие. Професионалният ви живот е разделен на две отделни области – важното и всичко останало. Ще трябва да се фокусирате максимално върху значимото нещо и да се примирите с това, което ще се случи с останалите. Професионалният успех го изисква. Три – балансирайте ведрото на личния живот. Признайте, че животът ви всъщност има няколко области и че всяка една изисква минимално внимание, за да почувствате, че животът ви има смисъл. Ако отпадне някоя от тях, резултатът няма да закъсне. Това изисква цялостна осъзнатост за Ставащото Никога не трябва да отивате твърде далеч и твърде задълго, без да ги уравновесите, за да могат всички тези области да останат активни в живота ви. Вашето лично време го изисква. Започнете да водите балансиран живот. Оставете правилните неща да вземат превес, когато трябва, и стигнете до да останалите, когато можете. Необикновеният живот е процес на балансиране. Девет. Многото е лошо. От целта ни отклоняват непрепятствията. А ясно начертаният път към по-малка цел. Робърт Браулт Големият лош вълк Големият лош Джон Още с народните приказки и песни заживяваме е мисълта, че голямото и лошото вървят ръка за ръка. Натъкваме се на тази комбинация толкова често, че мнозина възприемат двете думи като синоними. Не са. Голямото може да е лошо и лошото може да е голямо, но двете не са едно и също нещо. Те не са свързани по природа. Голяма възможност е по-добра от малка, но е по-добре да имате малък проблем, отколкото голям. Понякога искате най-големия подарък по дълхата, а понякога най-малкия. Често имате нужда от голям здрав смях или да се наплачете до насита, а понякога няколко смивки или сълзи оправят работата. Голямото и лошото вече не са посвързани от малкото и доброто. Лъжа е, че голямото е лошо. Това е, може би, най-лошата от всички лъжи, защото, ако се страхувате от големи успех, вие ще го изпуснете или ще саботирате усилията си за постигането му. Кой се страхува от голямото лошо? Съчетайте думите «големи» е резултати и вижте колко хора ще се стреснат и ще се отдръпнат. Свържете «голямост» с постижение и първите им асоциации ще бъдат трудно, сложно и отнема време. Фразите Трудно се постига и е сложно е, докато започнеш в основни линии обобщават техните възгледи. Усещат нещо непреодолимо и заплашително. По някаква причина се утвърдило убеждението, че големият успех носи смазващ натиск и стрес, а страмежът към него ограбва не само времето със семейството и приятелите, но в крайна сметка и здравето. Несигурни в правото си да постигнат много или сплашени от това, което може да се случи. Ако направят опит и се провалят, мнозина получават световъртеж само като си мислят за това и веднага се появяват съмнения дали нямат страх от височина. Всичко това подсилва безпокойството. Предизвикано от самата идея за голямото. Нека да измислим дума за това, мегафобия и рационален страх от голямото. Когато свържем думите «голямо» и «лошо», отключваме процес на приземяване на мисленето. Като снижим траекторията, вече сме в безопасност. Струва ни се разумно да останем там, където сме. Но е вярно обратното, когато вярваме, че голямото е, е лошо, незначителните мисли обсебват дните ни, а голямото никога не вижда бял свят. Плоското мислене греши. Колко кораба не са отплавали поради убеждението, че земята е плоска? Колко се е забавил прогресът заради убеждението? че човекът не може да диша под водата, да лети във въздуха или да излезе в космоса? Исторически погледнато, сме се справили забележително зле в оценяването на границите на нашите възможности. Добрата новина е, че науката не се занимава с догадки, а с изкуството да напредваме. Същото се отнася и за нашия живот. Никой от нас не знае границите ни. Границите може да се ясни на картата, но когато ги прилагаме в живота си, линиите не са толкова очевидни. Веднъж ме попитаха дали смятам мащабното мислене за реалистично. Замислих се върху това, после казах, нека преди това ви задам един въпрос, знаете ли какви са вашите граници? Отговорът беше не. Затова отвърнах, че въпросът ми изглежда и релевантен. Никой не знае тавана на постиженията си, така че да се притесняваме за това е загуба на време. Ами ако някой ви каже, че никога не бихте могли да достигнете определено ниво? Че трябва да изберете горна граница и не бива да се стремите да преминете отвъд? Каква граница бихте избрали? Ниска или висока? Мисля, че знаем отговора. Поставени в тази ситуация, ние всички бихме направили едно и също нещо, ще изберем високата. Защо? Защото не искаме да се ограничаваме. Когато си позволите да приемете, че голямото е постижимо, вие започвате да гледате на това по различен начин. В този контекст голямото е заместител на това, което можем да наречем скок във възможностите. Това е стъжантът в офис, който си представя залата за заседания на борда на директорите или безработен иммигрант, който си представя революция в бизнеса. Става дума за дръзки идеи, които могат да застрашат зоната ви на комфорт, но същевременно да отразят най-големите ви. Възможности. Вярата в голямото ви позволява да задавате различни въпроси, да следвате различни пътища и да опитвате нови неща. Тя отваря вратите към възможности, които досега са живели само във вас. Себир Бехатя пристига в Америка само с 250 долара в джоба си, но това далеч не е всичко. Себир идва с големи планове и убеждението че може да развие един бизнес по-бързо от всеки друг бизнес в историята. И го прави. Той създава Hotmail. Майкрософт, свидетел на космическия растеж на Hotmail, в крайна сметка я купи за 400 милиона долара. Според неговия ментор Фарукар Арджани, успехът на Събир е пряко свързан с способността му да мисли мащабно. Това, което отличава Събир от стотиците предприемачи, които съм срещал, е огромният мащаб на мечтите му. Дори преди да има продукт, преди да има каквито и да било пари зад себе си, той бе напълно убеден, че ще създаде компания, която ще струва стотици милиони долари. Той бе непоколебимо уверен, че това няма да е една от многобройните фирми в Силиконовата долина. А с течение на времето разбрах, ей бого, че е на път да го съществи. От 2011 година, Хотмел се нарежда сред най-успешните доставчици на почтенски веб услуги в света с повече от 360 милиона активни потребители. Мащабно мислене Мащабното мислене е от съществено значение за постигането на необикновени резултати. Успехът изисква действие, а действието изисква мисъл. И тук е уловката. Единствените действия, които стават трамплин за постигане на големия успех, са следствие от мащабното мислене. Свържете двете неща и ще започнете да осъзнавате колко важно е да мислите мащабно. Фигура 13. Мисленето вдъхновява действията. А действията определят резултатите. На всеки е дадено едно и също количество време, а тежката работа си е просто тежка работа. Ето защо постиженията ви се определят от онова, което правите във времето на работа. И тъй като това, което правите, се определя от това, което мислите, мащабът на мислене става отправна база за постиженията ви. Помислете за това последния начин. Всяко ниво на постижение предполага специфична комбинация от онова, което се прави, начина, по който се прави, и хората, с които се прави. Проблемът е, че комбинацията какво, как и с кого, която ви е отвела до едно ниво на успех, няма да. Еволюира по естествен път в подобра комбинация, която да ви изведе до следващото ниво на успех. Това, че сте направили нещо по определен начин, не винаги полага основите за нещо по-добро, нито връзката с един човек автоматично поставя декорите за по-успешна връзка с друг. За съжаление тези неща не се градят едно върху друго. Ако се научите да правите нещо по един начин и с един модел взаимоотношения, това може да работи добре, докато не решите, че искате да постигнете повече. Тогава ще откриете, че сте си създали изкуствен таван на успеха, който ще ви е трудно да пробиете. Същност сте се ограничили в някакви рамки, въпреки че е имало начин да ги избегнете. Мислете колкото се може по-мащабно и използвайте успеха на съответното ниво за основа на новото, какво? Как и с кого? За да достигнете пределите на такова мащабно пространство, може би няма да ви стигне един живот. Когато хората говорят за: при откриване на своята кариера или бизнеса си, основната причина най-често са тесните рамки. Това, което изграждате днес, утре може да ви даде сили или да ви ограничи. То може да ви послужи като основа за следващото ниво на вашия успех или да се превърне в ограничителна рамка, която да ви затвори на мястото, където се намирате в дадения момент. Фигура 14: Изберете своите рамки, изберете своя резултат. Стъпалата на стълбата не са предназначени за почивка, а само да има къде да опрете крака си, докато поставяте другия по високо. Томас Хенри Хъксли Широката перспектива ви дава най-добрия шанс за невероятни резултати днес и утре. Когато Артер Гинес създава първата си пивоварна, той подписва договор за лизинг за 9000 години. Когато замисля... Хари Потър, Дъжгрулинг, създава план за описанието на седемте години обучение в Хогвартс, e. преди да започне да пише първа глава на първата от седемте книги в поредицата. Преди да отвори първия Уолемарт, сам Олтън си представя толкова голям бизнес, че чувства необходимост да подготви специален план за имота, за да сведе до минимум данъка върху наследството. Мислейки в голям мащаб дълго преди големи успех. Той успява да спести на семейството си между 11 и 13 милиарда долара данъци върху недвижимите имоти. Да прехвърлиш богатството на една от най-големите компании, създадени. Някога, с възможно най-малко данъци, изисква мащабно мислене от самото начало. Мащабното мислене не се отнася само за бизнеса. Кандис Лайтнер основава организацията Mothers Against Drunk Драйвин, Майки срещу пияни шофьори. През 1980 година, след като дъщеря и загива в катастрофа, при която пиян шофьор се удря в нея и бяга. Днес организацията е помогнала за спасяването на повече от 300 000 живота. През 1998 година шестгодишният Райан Хрелджак е вдъхновен от истории, разказани от негов учител, да помогне да се достави питейна вода в Африка. Днес неговата фундация Райан Суел, кладенецът на Райан, е допринесла за подобряването на условията и осигуряването на питейна вода на над 750 000 души в 16 страни. Дерек Кайонго пресмята загубата и скритата стойност на сапуна, доставен ежедневно в хотелите, който не се използва по предназначение. През 2009 година той създава Global Soap Project организация, която осигурила над 250 000 броя сапун в 21 страни, за да даде възможност на бедните да подобрят хигиената си и с това да помогне за намаляването на детската смъртност. Задаването на големи въпроси може да е обесърчително. Големите цели в началото може да изглеждат недостижими. И все пак, колко пъти сте започвали нещо, което за момента ви е изглеждало плашещо трудно, а в последствие се е оказало, че е много полезно, отколкото сте си мислили. Понякога нещата са по отколкото предполагаме, а понякога са много по-трудни. Именно тук е важно да разберете, че по пътя към големия успех растете и самите вие. Големите мащаби изискват растеж и по времето, когато постигнете целта си, вие също ще сте станали големи. Това, което от разстояние изглеждало непреодолим връх, ще ви се стори малък хълм от позицията на човека, в който сте се превърнали. Вашето мислене, вашите умения, вашите взаимоотношения Вашето усещане за това какво е възможно и какво ще ви струва, всичко расте по пътя към голямото. Преживяването на голямото ви прави голям. Голямото дело През повече от 40 десетилетия психологът от Стамфорд Каролс Дуек изследва как самовъзприятието и самооценката влияят върху действията ни. Нейният труд дава добра представа защо мащабното мислене е толкова важно. Работата на ДУЕК с деца разкрива два типа психически нагласи. Нагласа, ориентирана към A растеж за която е характерно мащабно мислене и стремеж към развитие, и фиксирана мисловна нагласа, която поставя изкуствени ограничения и се стреми да предотврати на успехите. Учениците с нагласа за растеж, както ДУЕК ги нарича, използват по-добри стратегии за учене, по-рядко се чувстват безпомощни, полагат позитивни усилия и постигат повече в училище. Отколкото техните съученици е фиксиране на гласа. Те са по-малко склонни да си поставят ограничения и по-склонни да разкриват своя потенциал. Дуек посочва, че тези нагласи могат да се променят. Както и при формирането на навиците, ние настройваме мисленето си към него, докато се превърне в рутина. Когато Скот Фурстъл започва да набира хора за новосформирания си екип, той предупреждава, че този строго секретен проект ще предложи достатъчно възможности за грешки и трудности, но в крайна сметка можем да направим нещо, което ще помним до края на живота си. Той отправя това интригуващо предложение към суперзвездите в компанията, но допуска само тези, които веднага. Проявяват готовност да поемат предизвикателството. Търсала хора са на гласа за растеж, както покъсно споделя с дуек, прочитайки книгата й. Защо това е важно? Дори да не сте чували за Форстъл, със сигурност сте чували за създаденото от неговия екип. Форстъл е старши вицепрезидент в Apple, а екипът, който сформира, създава iPhone. -а. Да разшириш мащабите на живота си. Голямото означава величие, изключителни резултати. Ако се стремите към живот в големи мащаби, вие се стремите към най великия живот, който може да изживете. За да живеете велик живот, трябва да мислите мащабно. Трябва да сте отворени за възможността да постигнете нещо голямо и да живеете един наистина велик живот. Постиженията и изобилието се появяват, защото са естествен резултат, ако вършите правилните неща, без да си поставяте ограничения. Не се страхувайте от голямото. Страхувайте се от посредствеността. Страхувайте се от това, животът ви да премине на празно. Страхувайте се от липсата на пълноценен живот. Когато се страхуваме от голямото, ние съзнателно или подсъзнателно работим срещу него. Или се устремяваме към помалки резултати и възможности, или просто бягаме от големите. Ако куражът не е липса на страх, а умение да преодоляваме страха, то мащабното мислене не е липса на съмнения, а умение да ги преодоляваме. Само големият живот ще ви позволи да познаете истинския живот и да разкриете работния си потенциал. Полезни идеи Едно мислете мащабно. Избягвайте да мислите на парче, което се свежда до простото питане, какво да правя по-нататък, в най-добрия случай това е по-бавната лента към успеха, а в най-лъшия ще ви отклони от магистралата. Задавайте си по-големи въпроси. Добро правило е да отвоявате всичко навсякъде в живота си. Ако целта ви е 10, задайте си въпроса. Как мога да постигна 20, поставете си цел, която е далеч над това, което искате, и си изработе план, който практически гарантира постигането на първоначалната цел. 2. Не поръчвайте отменюто. Прочутата рекламна кампания на Apple мисли различно от 1997 година, включва икони като Махамет Али, Боб Дилан. Алберт Айнштайн, Алфред Хичкок, Пабло Пикасо, Махатма Ганди и други, които са виждали нещата по различен начин и са успели да променят света, който познаваме. Главното е, че те не си избират от наличните опции, те си представят резултати, каквито никой друг не си е представил. Те пренебрегват менюто и поръчват нещо, измислено от тях самите. Както ни напомня рекламата, хората, които са достатъчно луди, за да мислят, че могат да променят света, са единствените, които успяват да го направят. Три. Действайте смело. Големи мисли не стигат до никъде без смели действия. След като веднъж сте си задали голям въпрос, спрете за малко и си представете как изглежда животът с отговора. Ако все още не можете да си го представите, проучете хората, които вече са го постигнали. Какви са моделите, системите... Навиците и взаимоотношенията на други хора, които са намерили отговора? Искани се да вярваме, че всички сме различни, но това, което постоянно работи за другите, почти винаги ще проработи и за нас. Четири, не се страхувайте от неуспеха. Той също е част от пътешествието към необикновените резултати, както и успехът, формирайте на гласа, ориентирана към растеж и не се страхувайте къде може да ви отведе. Изключителните резултати не се основават единствено на изключителни резултати. Те се градят и върху на успехи. Същност, по-правилно да се каже, че грешките водят към успеха. Когато се провалим, спираме, питаме какво трябва да направим, за да успеем, учим се от грешките си и растем. Не се страхувайте да се провалите. Приемете го като част от учебния процес и продължавайте да се стремите да разкриете истинския си потенциал. Не позволявайте на ограниченото мислене да смали живота ви. Мислете мащабно, поставяйте си високи цели, действайте смело. И ще видите какви перспективи ще се открият в живота ви. Втори истината Простият път към съзиданието Внимавайте как виждате света. Той е точно такъв, какъвто го виждате. Ерик Хелър Освободени В продължение на много години страдах, опитвайки се да живея с лъжите за успеха. Започнах професионалния си живот с убеждението, че всичко е еднакво важно и в стремежа си да се справя с всичко, се нагърбих с твърде много неща наведнъж. Разочарован, започнах да се съмнявам дали изобщо имам нужната дисциплина и воля да постигна успех. И тъй като животът ми непрекъснато страдаше от дисбаланс, започнах да мисля, че да си поставяш високи цели може да е нещо. Лошо. Опитите да постигнете нещо невъзможно могат да бъдат доста отчаиващи. Бях доста отчаян. Стремежа си да направя така, че всичко да заработи, аз се напрягах все повече. Може да се каже, че в битката за успех аз бях като стиснат им рук. Мислех. Че това е начинът да преминеш през живота с тисната челюст, стиснати мрук, стегнат стомах и стегнат задник. Приведен напред, затеил дъх, стегнато и максимално напрегнато тяло. Смятах, че това е усещането за концентрация и интензивност, когато се опитвах да живея с лъжите. Този подход наистина работи, но също така ме прати в болницата. Започнах също да мисля, че трябва да говориш като успял. Да ходиш като успял и дори да се обличаш като успял. Това не бях аз, но бях отворен към каквито и да било начини да накарам нещата да работят, Затова приех сериозно предположението, че трябва да изглеждаш като този, който искаш да бъдеш. Този подход също проработи, но след известно време просто се уморих да се преструвам на успял. Започнах да ставам преди зазоряване, самонавивах се, като си пусках вдъхновяваща тематична музика и тръгвах преди всички останали. Всъщност това мислене до такава степен ме бе завладяло, че шофирах към офиса, докато целият град все още спеше, и после се сривах върху бюрото си само за да се уверя, че съм отишъл пръв на работа. Започнах да приемам идеята, че може би точно така изглеждат амбицията и постиженията, защото бях в правилната битка. Провеждах събрания на персонала в 7 часа и 30 минути часа сутринта, като в 7 часа и 31 минути заключвах вратата, за да не могат закъснелите да влязат. Бях на път да се озова зад борда, но вярвах, че това е единственият начин да успееш и да изтласкаш другите до успех. Този подход също работеше, но накрая той ме тласна твърде силно и твърде далеч от другите, а моят свят се оказа на ръба на катастрофата. Наистина започвах да мисля, че тайната на успеха е да се мобилизираш максимално всяка сутрин, да се нахъсаш, после да отвориш вратата и да си стреляш, освобождавайки енергията си света, докато буквално не изгориш. И какво ми донесе всичко това? Получих успеха, който търсех, и това ме разболя. Накрая започна да ми се повдига от този успех. И какво направих? Изхвърлих лъжите и поех в обратната посока. Присъединих се към анонимните проуспели и... Започнах да развенчавам всички тактики за успех, за които се предполага, че изграждат успеха. Най-напред отпуснах юмрука, в който се бях свил. Започнах да се вслушвам в тялото си, забавих темпото и се разтоварих. После тръгнах с тениски дънки на работа и не позволявах на никого да го коментира. Отказах се от онзи език и държание и се върнах към това да бъда себе си. Закусвах със семейството си. Влязох в добра физическа и духовна форма и я запазих. И накрая започнах да работя по-малко. Да, по-малко. Умишлено, целенасочено по-малко. Бях му отпуснал края повече от всякога, раздавах голежерно и дишах. Оспорих аксиомите на успеха и познайте какво. Станах по-успешен, отколкото някога съм мислял, че е възможно, и се чувствах по-добре от когато и да било в живота си. Ето какво разбрах, ние мислим прекалено много, планираме повече от необходимото и анализираме твърде много своята кариера, своя бизнес и живота си. Дългите часове работа не са нито продуктивни, нито здравословни, понякога успяваме, но до голяма степен въпреки старанията си, а неблагодарение на тях. Открих, че не можем да управляваме времето и че ключът към успеха не е в онова, което вършим, а в малкото неща, които правим добре. Научих че успехът се свежда до това, да бъдем синхрон с всеки момент от живота си. Ако можете честно да кажете, сега съм точно там, където трябва да бъда, и правя точно това, което трябва да правя, тогава пред вас се откриват всички чудесни възможности, които животът предлага. И главното, което научих, е, че единственото нещо е изненадващо проста истина, която стои в основата на всички невероятни резултати. Десет фокусиращ въпрос Изкуство е да се отърсиш от безполезното и да се съсредоточиш. Върху най-важното. То е просто и може да се освои. Трябва ти само смелостта да възприемеш различен подход. Джордж Андерс На 23 юни 1885 г. в град Питсбърг, Пенсилвания, Андрю Карнеги произнася реч пред студентите от търговския колеж Къри. В разгара на успеха си в бизнеса, Карнеги Стил Къмпани е най-голямото и най-печелившо промишлено предприятие света. Впоследствие Карнеги ще стане вторият най-богат човек в историята след Джон Дрокфеллер. В речта под надслов, пътят към успеха в бизнеса Карнеги говори за живота си като човек, постигнал. Успех в бизнеса и дава следния съвет. И тук е най-важното условие за успех. Великата тайна концентрирайте енергията, мисълта и капитала си изключително в работата, с която сте се заели. Ако сте започнали на определена позиция, беорете се за нея, станете най-добрият в своята област, старайте се да внедрявате всяко подобрение, да придобивате най-доброто оборудване и да знаете най-много за бранша. Провалят се предприятия, които разпиляват капитала си, което означава, че те разпиляват интелектуалния си потенциал. Инвестират в това и онова, тук, там и навсякъде. Максимата «Не поставайте всичките си яйца в една кошница» е изцяло погрешна. Казвам ви, служете всичките си яйца в една кошница и след това се грижете за тази кошница. Огледайте се около себе си и вижте какво се случва. Хората, които правят това, рядко се провалят. Лесно е да се грижите и да носите една кошница. Това което чупи повечето яйца в тази страна, са опитите да се носят прекалено много кошници. И така, как да решим, коя кошница да изберем? Фокусиращ въпрос Марк Твен се съгласява с Карнеги, но го казва по свой начин. Тайната на напредъка е да направите първата крачка. Тайната да направите първата крачка е да разделите сложните и трудноизпълними задачи на малки и полезни задачи и след това да започнете с първата. А как да разберете коя е първата? Фокусиращ въпрос. Забелязахте ли, че и двамата велики мъже смятат своя съвет за тайна? Не мисля, че кой знае каква тайна, хората я знаят, но не й отдават необходимото значение. Повечето хора са чували китайската поговорка, пътуването на хиляда мили трябва да започне с една стъпка. Те просто никога не са си давали труда да осъзнаят, че ако това е вярно, при грешна първа стъпка ще се впуснат в пътуване, което може да завърши 2000 мили по-далеч от мястото, където искат да отидат, фокусиращият въпрос ви помага първата ви крачка да не е в грешна посока. Животът е въпрос. Може би се питате, защо да се фокусираме върху въпроса, когато това, което наистина жадуваме, е отговорът? Просто е, отговорите проистичат от въпросите и качеството на всеки отговор е пряко обусловено от качеството на въпроса Задайте грешен въпрос и ще получите грешен отговор. Задайте правилния въпрос и ще получите правилен отговор. Задайте най-важния въпрос и отговорът може да промени живота ви. Волтер някога е написал: Съдете за човека не толкова по отговорите, колкото по въпросите, които задава. Сър Франсис Бейкън добавя: С разумния въпрос си преполовил пътя към мъдростта. Индира Ганди заключава: Правото да поставяш въпроси е в основата на човешкия напредък. Големите въпроси са най-бързият път към големите отговори. Всеки откривател и изобретател започва своето търсене с един трансформиращ въпрос. Научният метод поставя въпроси за Вселената във форма на хипотези. Въпреки летната си история, Съукратовият метод на преподаване чрез въпроси все още се прилага и от преподаватели в Харвардски юридически факултет и от учителките в местната детска градина. Въпросите ангажират нашето критично мислене. Изследванията показват, че задаването на въпроси подобрява процеса на учене и представянето с до 150%. В крайна сметка е трудно да се спори с автор като Нанси Уилард, която пише «Понякога въпросите са по-важни от отговорите». За пръв път осъзнах силата на въпросите като младеж. Бях прочел едно стихотворение, което дълбоко ме заинтригува, и от тогава го нося в мен. Моята заплата. От дъжд бър ритен Пазарих се с живота за пени. Той и не би ми дал повече. Но аз го молех вечерта. Когато броях оскъдната си надница. Защото животът е справедлив работодател. Той ти дава това, което си поискаш. Но точниш ли веднъж заплатата? Трябва да понесеш задачата. Работех с лугинска работа. Само за да науча, смаян. Че каквато и заплата да бях поискал от живота. Той с готовност би ми платил. Заслужава си да повторим последните два стиха. Каквато и заплата да бях поискал от живота. Той с готовност би ми платил. Когато осъзнах, че животът е въпрос, отговорът на който е как живеем, настъпи един от най-силните моменти в живота ми. Начинът, по който формулираме въпросите, които си задаваме, определя отговорите, които в крайна сметка съставляват нашия живот. Предизвикателството е, че правилният въпрос не винаги е толкова очевиден. Повечето неща, които искаме, не идват с пътна карта или набор от оказания така че може да е трудно да формулираме правилния въпрос. Яснотата трябва да дойде от нас. Изглежда, че трябва да си представим собствения си път, да начертаем наша собствена карта и да създадем свой собствен компас. За да получим отговорите, които търсим, трябва да стигнем до правилните въпроси и в това отношение сме оставени сами на себе си. И така, как да направим това? Как да открием необичайните въпроси? Които ще ни отведат до необичайни отговори? Задайте един въпрос, фокусиращ въпрос. Всеки, който мечтае за необикновен живот, в крайна сметка открива, че няма друг избор, освен да търси необикновен подход към живота. За това може да ни помогне фокусиращият въпрос. В свят без инструкции той става проста формула за намиране на изключителни отговори, които водят до изключителни резултати. Фокусиращият въпрос е толкова измамно прост, че силата му лесно може да бъде поставена под съмнение от всеки, който не е изследва отблизо. Но това би било грешка, фокусиращият въпрос ще ви отведе не само до отговори на въпросите, свързани с голямата картина – къде отивам? Към каква цел трябва да се стремя, но също така и на тези с малък фокус – какво трябва да направя сега, за да стъпя на верния път? Къде е центърът? Той ви казва не само коя трябва да е вашата кошница, но и каква е първата стъпка към нея. Показва ви колко голям може да стане животът ви и колко малки неща трябва да свършите, за да стигнете до там. Това е едновременно карта за голямата картина и компас за най-малкия ви следващ ход. Но обикновените резултати рядко са случайно обстоятелство. Те идват от избора, който правим, и от действията, които. Предприемаме. Фокусиращият въпрос винаги ви насочва към най-доброто и в единия, и в другия аспект, като ви принуждава да направите това, което е от съществено значение за успеха да вземете решение. Но не просто някакво решение, той ви кара да вземете най-доброто решение. Той игнорира възможното, осъществимото и достига до истински необходимото и значимото. Фигура 15 Фокусиращият въпрос е карта на голямата картина. И компас за малкия фокус. Той ви води до първата плочка от доминото. За да не се отклонявате от пътя към успеха за деня, месеца, годината или кариерата ви, трябва редовно да си задавате фокусиращ въпрос. Задавайте си го отново и отново и той ще ви накара да подредите задачите по степен на важност. След това, всеки път, когато си го задавате, виждате следващия си приоритет. Силата на този подход е, че имате нагласа да изпълнявате задачи, които се допълват една друга. Когато работите върху задачата с първостепенна важност, вие формирате правилната нагласа, правилния навик и правилните взаимоотношения. Подсилвани от фокусиращия въпрос, вашите действия придобиват естествена последователност, при която всяко правилно нещо се гради върху основата на предишното правилно нещо. Когато това се случи, вие сте състояние да изпитате силата на ефекта на доминото. Анатомия на въпроса Фокусиращият въпрос обединява всички възможни въпроси в един. Кое е това единствено нещо, което мога да направя, така че, след като го направя, всичко станало да стане по просто или ненужно? Първа част. Кое е това единствено нещо, което мога да направя? Това поставя началото на целенасочено действие. Кое е това единствено нещо ви казва, че отговорът ще бъде едно нещо, а не много. То ви насочва към нещо конкретно. Казва ви точно и направо, че може да раз. Гледате много възможности, но към избора трябва да подходите сериозно, защото няма да получите две, три, четири или повече. Не можете да обезпечите залога си. Имате право да изберете едно единствено нещо. Последната фраза. Мога да направя е вградена команда, насочваща ви да предприемате действия, които са възможни. Хората често искат да променят тази част на трябва да направя, бих могъл да направя или бих направил, но при всички тях смисълът се губи. Има много неща, които трябва бихме могли или бихме направили, но никога не правим. Действието, което можете да направите, е по-важно от всички намерения. И всички тези «щях», «можех» и «бих» побягнаха. И се скриха от малкото «направих го». Шел Силвърстейн Втора част, така че след като го направя. Това ви казва, че има критерии, на които отговорът ви трябва да се ответства. Това е мостът между това просто да правите нещо и да правите нещо с конкретна цел. Така че след като го направя ви уведомява, че ще трябва да копаете дълбоко, защото когато направите това, единствено нещо ще се случи друго. Трета част. Всичко станало да стане по просто или ненужно. Архимед е казал: "Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост, и аз ще повдигна земята." Точно това ви разкрива последната част. Всичко станало да стане по просто или ненужно е последното изпитание преди задействането на всичко. Тя ви подсказва дали сте открили първата домино плочка. Казва, че когато направите това единствено нещо, всичко станало, което бихте могли да направите, за да постигнете целта си, или ще бъде направено с помалко усилия, или повече няма да е нужно. Повечето хора се мъчат да разберат колко неща могат да се спастят, ако просто започнат да вършат правилното нещо. Всъщност този класификатор се опитва да елиминира безпорядъка в живота ви като ви моли да си сложите своеобразни наочници. Това повишава потенциала на отговора да промени живота ви, като максимизира ефекта и елиминира разсейването. Фокусиращият въпрос ви подкамва да намерите първата плочка от доминото и да се концентрирате само върху нея, докато настъпи моментът да бутнете. Щом го направите, ще откриете редица от домино плочки зад нея, които вече са паднали или са готови да паднат. Полезни идеи Едно, големите въпроси са пътят към големите отговори. Фокусиращият въпрос е чудесен въпрос, който има за цел да открие чудесен отговор. Той ще ви помогне да откриете първата домино-плочка във вашата работа, вашия бизнес или всяка друга област, в която искате да постигнете изключителни резултати. Две, фокусиращият въпрос е въпрос с двойно предназначение. Той има две форми – голяма картина и малък фокус. Едната е за намиране на правилната посока в живота – А. Другата е за намиране на правилното действие. Три и въпросът за голямата картина – Кое е моето единствено нещо? Използвайте го, за да формирате визия за живота си и посоката на развитие на вашата кариера или вашата компания. Това е вашия стратегически компас. Той ви служи и когато обмисляте какво искате да овладаете – какво искате да дадете на другите и вашата общност и как искате да бъдете запомнени? Той запазва перспективите на вашите взаимоотношения с приятелите, семейството и колегите и всекидневните ви действия в правилния курс. 4 въпросът за малкия фокус. Кое е моето единствено нещо точно сега? Задайте си го, когато се събудите, както и през целия ден. Той запазва концентрацията ви върху най-важното и когато имате нужда от него. Ви помага да откриете лостовия механизъм или първата домино-плочка във всяка дейност. Въпросът за малкия фокус ви подготвя за възможно най-продуктивната работна седмица. Той е полезен и в личния ви живот, като насочва вниманието ви към вашите най-важни непосредствени нужди, както и към нуждите на най-важните хора в живота ви. На обикновените резултати идват, когато си зададеше фокусиращия въпрос. Това е начинът, по който ще трасирате пътя си през живота и бизнеса и ще постигнете най-голем напредък в най-важната си работа. Независимо дали търсите големи или малки отговори, най-полезният навик за успешен живот е да си зададеше фокусиращ въпрос. 11 успехът като навик Успехът е нещо просто. Правете това, което трябва, както трябва и когато трябва. Арнолд Екс Глазоо Знаете какво са навиците? Трудно могат да се разчукят и трудно се създават. Но ние, без да го съзнаваме, непрекъснато придобиваме нови навици. Когато прилагаме определен начин на мислене или действие за достатъчно дълъг период, създаваме нов навик. Изправяме се пред избора дали искаме или не искаме да формираме навици, които биха ни дали онова, което желаем от живота. Ако искаме, тогава фокусиращият въпрос е най-могащият навик за успех, който можем да формираме. За мен фокусиращият въпрос е начин на живот. Използвам го, за да намеря най-могащия си приоритет, да се възползвам максимално от времето си и да получа максимален резултат срещу вложените сили и средства. Задавам си го винаги, когато резултатът е. Важен за мен. Задавам си го сутрин, когато се събудя. Задавам си го, когато отида на работа и отново, когато се прибера вкъщи. Кое е това единствено нещо, което мога да направя, така че след като го направя, всичко станало да стане по-просто или ненужно. И когато знам отговора, продължавам да си го задавам, докато не видя връзката и не подредя всичките си плочки домино. Разбира се, ако тръгнете да анализирате и най-малкия аспект на всичко, което може да свършите, ще се докарате до безумие. Аз не го правя и вас не съветвам да го правите. Започнете с големите неща и вижте къде ви отвеждат. С течение на времето ще развиете собствено усещане за това, кога да използвате въпроса за голямата картина и кога да използвате въпроса за малкия фокус. Фокусиращият въпрос е основополагащият навик, който използвам, за да постигна изключителни резултати и да водя живот, устремен към голямото. Използвам го за някои неща а за други не. Прилагам го във важните области на живота си – духовното развитие, физическото здраве, личния живот, най-важните взаимоотношения, работата, бизнеса и финансите. И съм ги подредил точно по този начин, всяко единствено нещо е основа за следващото. Тъй като искам животът ми да има значение, аз подхождам към всяка област, като правя това, което има най-голямо значение в нея. Това са крайъгълните камъни в моя живот и съм установил, че когато правя най-вожното във всяка област, животът ми сякаш функционира на пълни обороти. Фокусиращият въпрос може да ви насочи към вашето единствено нещо в различните области на живота ви. Просто го прообразувайте, като вмъкнете областта, която ви интересува. Можете също така да включите времева рамка, точно сега или тази година, за да придадете на отговора конкретност и актуалност. След 5 години или някой ден, за да намерите отговора, свързан с голямата картина, който ви насочва към жадуваните резултати. Фигура 16 Моят живот и най-важните области в него Ето някои фокусиращи въпроси, които да си зададете. Първо уточнете категорията, след това задайте въпроса, определете времева рамка и накрая добавете, така че, след като го направя, всичко станало да стане по-просто или ненужно. Например. Кое е единственото нещо, което мога да направя за моята? Работа, за да съм сигурен, че съм постигнал целите си тази седмица, така, че след като го направя, всичко друго да стане по-просто или ненужно? За моето духовно развитие. Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да помогна на другите? Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да подобря връзката си с Бог? За физическото ми здраве Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да постигна целите си по отношение на храненето? Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да спортувам? Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да намаля стреса? За личния ми живот Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да подобря уменията си. Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да намеря време за себе си? За най-важните взаимоотношения Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да подобря връзката със съпруга наклонена черта партньора си? Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да се подобри представянето на децата ми в училище? Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да покажа благодарност към родителите си. Кое е това е единствено нещо, което мога да направя, за да бъде семейството ми посплотено. За работата ми. Кое е това е единствено нещо, което мога да направя, за да гарантирам, че ще постигна целите си? Кое е това е единствено нещо, което мога да направя, за да подобря уменията си? Кое това е единствено нещо, което мога да направя, за да помогна на екипа ми да успее? Кое това е единствено нещо, което мога да направя, за да затвърдя кариерата си? За моя бизнес. Кое това е единствено нещо, което мога да направя, за да станем поконкурентоспособни? Кое това е единствено нещо, което мога да направя, за да бъде продуктът ни най-добър? Кое това е единствено нещо което мога да направя, за да сме попечеливши. печеливши Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да повишим нивото на задоволеност на нашите клиенти? За моите финанси. Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да увелича нетната стойност? Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да се подобри инвестиционният ми паричен поток? Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да премахна дълга по кредитната. Микарта Полезни идеи И така, как единственото нещо да стане част от ежедневието ни? Как да го направим достатъчно силно, за да постигнем извънредни резултати в работата и в другите области на живота си? Ето начален списък, извлечен от нашия опит и работата ни с другите. Едно, разберете го и повярвайте в него. Първата стъпка е да разберете идеята на единственото нещо, след това да повярвате, че то може да промени живота ви. Ако не го разбирате и не вярвате в него, няма да предприемете действия. Две – използвайте го. Задайте си фокусиращия въпрос. Започнете всеки ден с въпроса – кое е това единствено нещо, което мога да направя днес за тук уточнете, за коя област се отнася? Така че, след като го направя, всичко станало да стане по-просто или ненужно? Когато го направите, посоката ще ви се изясни. Работата ви ще бъде по-продуктивна и вашият личен живот ще ви носи повече удовлетворение. 3. превърнете го в навик. Когато задаването на фокусиращия въпрос се превърне в навик, вие впрягате цялата му мощ за постигането на изключителните резултати, които желаете. Това ще донесе промени. Изследванията сочат, че отнема около 66 дни. Независимо дали ще ви отнеме няколко седмици или няколко месеца, придържайте се към него, докато стане рутина. Ако нямате сериозно намерение да освоите навика за успех, нямате сериозна нагласа да постигнете необикновени резултати. 4. Обърнете внимание на напомнянията. Намерете начин да си напомняте, че трябва да използвате фокусиращия въпрос. Едно от най-добрите решения за това е да си сложите табелка на работното място с надпис, докато не свърша единственото нещо, всичко останало е разсейване. Проектирали сме задната корица на тази книга като пусково устройство, Служете я въгъла на бюрото си, така че да е първото нещо, което виждате, когато отидете на работа. Използвайте бележки, сейвари и календарни знаци, за да поддържате връзката между навика за успех и резултатите, към които се стремите. Създайте си напомняния като «Единственото нещо равно изключителни резултати» или «Навикът за успех ще ме отведе до целта». Пет – набиране на подкрепа. Изследванията доказват огромното влияние на обкръжението. Ако сформирате група за подкрепа за успех с някой от колегите си в работата, това може да вдъхнови всички ви да практикувате навика за успех всеки ден. Включате семейството си. Разкажете им за вашето единствено нещо. Нека и те участват. Използвайте фокусиращия въпрос, за да им покажете как навикът за успех може да доведе до промяна в училище, в личните им постижения или във всяка друга област на живота им. Този навик може да се превърне в основа за много повече, така че нека вашият навик за успех работи възможно най-мощно. Използвайте стратегиите, описани в част 3. Изключителни резултати, за да набележите целите и да постигате необикновени резултати всеки ден от живота си. 12. Пътят към големите отговори. Хората не определят бъдещето си, те определят навиците си. А тези навици определят бъдещето им. ФМ Александър. Фокусиращият въпрос ви помага да идентифицирате вашето единствено нещо във всяка ситуация. Той ще хвърли светлина върху вашите цели в позначимите области на живота ви и после ще сундира това, което трябва да направите, за да ги получите. Процесът е наистина ясен. Задавате голям въпрос, после търсите голям отговор. Тези две прости стъпки са най-добрият навик за успех. Фигура 17. Вашите две стъпки за постигане на невероятни резултати Едно задайте голям въпрос. Фокусиращият въпрос ви помага да си зададете голям въпрос. Големите въпроси, като големите цели, са мащабни и конкретни. Те ви импулсират, мобилизират и насочват. Към големи, точно определени отговори. И доколкото са проектирани така, че да бъдат измерими, няма място за съмнение в естеството на резултатите. Да разгледаме матрицата на големия въпрос, фигура 18 за да се убедим в силата на фокусиращия въпрос. Фигура 18 Четири възможности за структуриране на голям въпрос. За да се ориентираме в четирите квадранта, нека да вземем за пример увеличението на продажбите, като поместим въпроса «Какво мога да направя?», за да удвоя продажбите за 6 месеца, в квадранта «Голям и конкретен» фигура 19. Сега ще разгледаме плюсовете и минусите на всеки квадрант, като завършим с посочения «Голям и конкретен». Фигура 19 Илюстриране на четирите възможности структуриране на голям въпрос Квадрант 4 Малък и конкретен. Какво мога да направя, за да увелича продажбите с 5% тази година? Това ви насочва в определена посока, но в този въпрос няма нищо предизвикателно. За повечето търговци увеличението на продажбите с 5% е лесно постижимо при благоприятна пазарна конюнктура, без да са положили особени усилия. В най-добрия случай това е допълнителна печалба, а не съдбоносен скок. Ниските цели не изискват големи действия, така че рядко водят до необикновени резултати. Квадрант 3 Малък и общ, какво мога да направя, за да увелича продажбите? Това въобще не е въпрос за постижение. По-скоро е въпрос за мозъчна атака. Много е подходящ, ако трябва да изброите вашите опции, но е нужно повече, за да ограничите опциите си и да свиете фокуса. Сколко ще се увеличат продажбите? До коя дата? За съжаление, това е обичайният въпрос, който повечето хора задават и след това се чудят, защо техните отговори не дават изключителни резултати. Квадрант 2 Голям и общ, какво мога да направя, за да отвоя продажбите, тук имате голям въпрос, но нищо конкретно. Това е добър старт, но липсата на специфики оставя повече въпроси, отколкото отговори. Отвояването на продажбите през следващите 20 години е много различно от опитите за постигане на същата цел в рамките на година или по малко. Все още има твърде много опции и без конкретни оточнения няма да знаете откъде да започнете. КВАДРАНТ 1. Е Голям и конкретен. Какво мога да направя, за да отвоя продажбите за 6 месеца? Тук имате всички елементи на големия. Въпрос Целта е голяма и конкретна. Отвоявате продажбите и това не е лесно. Имате също и период от 6 месеца, което ще бъде предизвикателство. Ще ви е необходим голям отговор. Ще трябва да обмислите възможностите и да излезете извън рамките на стандартните решения. Виждате ли разликата? Когато задавате голям въпрос, вие по същество преследвате голяма цел. И когато и да го направите, ще видите същия модел, голям и конкретен. Големият и конкретен въпрос води до голям, конкретен отговор, който е абсолютно необходим за постигането на голяма цел. И така, ако. Какво мога да направя, за да отволя продажбите за 6 месеца? Е голям въпрос. Как ще го направите по-помощен? Преобразувайте го в фокусиращ въпрос. Какво е това единствено нещо, което мога да направя, за да се отвоят продажбите за 6 месеца? Така че, след като го направя, всичко друго да стане по-просто или ненужно, превръщането му в фокусиращ въпрос достига до същността на успеха, като ви принуждава да определите какво е най-важното и да започнете оттам. Защо? Защото от тук започва големият успех. Две намерете големия отговор. Предизвикателството на големия въпрос е, че споставянето му възниква необходимостта от голям отговор. Отговорите се делят на три категории – изпълними, трудноизпълними и възможни. Най-лесният отговор, който можете да потърсите, е в обсега на вашите знания, умения и опит. С този тип решение, вероятно вече знаете как да го направите и няма да се налага да променяте много, за да го получите. Мислете за това като за изпълнимо и най-вероятно достижимо. Следващото ниво, трудно изпълним отговор. Той все още е в пределите на вашите възможности, но това са най-далечните предели. Най-вероятно ще трябва да предприемете малко проучване и да видите какво са направили другите, за да стигнат до този отговор. Това може да се окаже несигурно, тъй като може да се наложи да се разпрострете до самите граници на вашите настолещи способности. Мислете за това като за потенциално постижимо и вероятно зависимо от вложените усилия. Хората, които постигат големи успехи, знаят за съществуването на тези два маршрута, но ги отхвърлят. Те не желаят да се задоволят с обикновеното, когато е възможно на обикновеното, задават големия въпрос и искат. Най-добрия отговор Фигура 20 Навикът за успех отключва възможности. Необикновените резултати изискват необикновен отговор. Успешните хора избират да живеят на границите на постижимото. Те не само мечтаят, но страстно жадуват за онова, което е извън обсега на обичайното познание. Те знаят, че този тип отговори се намират най-трудно, но също така знаят, че само като мобилизират способностите си, за да го намерят, ще обогатяват живота си. Ако искате да извлечете максимума от отговора си, трябва да осъзнаете, че той е извън вашата зона на комфорт. Там въздухът е разреден. Големият отговор е невидим, дори пътят към него не се вижда. Възможността съществува извън пределите на познатото и вече осъщественото. Както и при изпълнимите отговори, можете да започнете, като проучите живота на други хора, постигнали големи успехи. Но не можете да спрете дотам. Същност търсенето ви току е започнало. Каквото и да научите, трябва да го използвате така, както правят само неуспелите, в качеството на еталон и указание за посоката. Големият отговор е по същество нов отговор. Това е скок през всичките кущи отговори в търсене на следващия и протича в два етапа. Първият е същият както при трудно изпълнимите решения. Запознавате се с най-добрите изследвания и изучавате най-добрите постижения. Всеки път, когато отговорът е неясен, вашата решимост да намерите вашия отговор трябва да расте. С други думи, вашето първо единствено нещо по подразбиране е да потърсите знаци и ролеви модели, които да ви насочват в правилната посока. Първото нещо, което трябва да направите, е да попитате, дали някой друг е проучвал или постигнал това или нещо подобно. Отговорът почти винаги е «да», така че изследването ви започва, когато разберете какво са научили другите. Една от причините да събера такава внушителна библиотека през годините е, че книгите са страхотен ресурс. Знам от опит, че е трудно да проведете разговор с някой, който е постигнал онова, което и вие се надявате да постигнете, за това е по-добре да заложите на книгите и публикациите, които предлагат много документирани изследвания и ролеви модели за успех. Интернет също бързо се превърна в безценен инструмент. И офлайн, и онлайн вие се опитвате да намерите хора, вече. Изминали пътя, по който сте тръгнали, така че можете да изследвате, моделирате, сравнявате и определяте тенденциите в техния опит. Един от преподавателите в колежа ми каза веднъж. Гари, ти си умен, но и преди теб са живели хора. Ти не си първият човек с големи мечти, така че би било мъдро първо да видиш това, което другите са научили, а след това да изградиш действията си върху фундамента на техните уроци. Беше много прав. Не е зле и вие да се вслушате в съвета му. Фигура 21 Сравнението е днешният успех, тенденцията – утрешният. Проучванията и опитът на другите е най-добрата отправна точка в търсенето на вашия отговор. Въоръжени с тези знания, можете да откроите еталон, мярата за всичко, което е известно и постигнато до този момент. Във варианта с трудно изпълнимия отговор това бе вашият максимум, но сега вече е вашият минимум. То не е всичко, което ще направите, но е върхът, на който ще стъпите, за да видите какво ще последва. Това се нарича открояване на тенденция и е вторият етап. Търсите следващото нещо, което може да направите в същата посока, очертана от най-добрите или, ако е необходимо, в изцяло нова посока. Ето как се решават големите проблеми и се преодоляват големи предизвикателства, защото най-добрите отговори рядко са резултат от обичайни процеси. Независимо дали става въпрос за това как да се преборите с конкуренцията, да намерите лек за болест или да предприемете някакво действие за постигане на лична цел, сравнителният анализ и открояването на тенденция е най-добрият вариант. И тъй като отговорът ви ще бъде единствен порода рода си, вероятно ще ви се наложи да се промените по някакъв начин, за да го приложите. Новият отговор обикновено изисква ново поведение, така че не се изненадвайте, ако по пътя към големия успех започнете да се променяте. Но не позволявайте това да ви спре. От тук започват чудесата и възможностите стават неограничени. Колкото и трудно да изглежда, преправянето на пътя на възможностите винаги си заслужава, защото, когато максимизираме мащабите си, ние максимизираме живота си. Полезни идеи. Едно, мислете в мащаб, голямо и конкретно. Поставянето на целта, която възнамерявате да постигнете, наподобява задаването на въпрос. Това е лесна стъпка от. Бих искал да направя това към. Как да постигна това? Най-добрият въпрос, по подразбиране и най-добрата цел, е голям и конкретен. Голям, защото се стремите към изключителни резултати. Конкретен, за да ви даде цел, към която да се стремите и да не оставя място за съмнение дали сте постигнали. Големият и конкретен въпрос, особено във формата на фокусиращ въпрос, ви помага да постигнете най-добрия възможен отговор. Две, мислете за възможности. Да си поставите изпълнима цел е почти като да се определите за задача да проверите списъка си. Трудноизпълнимата цел представлява по-голямо предизвикателство. Тя ви насочва към границите на сегашните ви способности, ще трябва да се понапрегнете, за да достигнете. Най-добрата цел изследва възможностите. Такива цели са си поставили хора и компании, които са успели да се трансформират. Три, за да стигнете до най-добрия отговор, съпоставяйте и откроявайте тенденциите. Никой няма кристална топка, но с практиката може да станете изненадващо добри в прогнозирането на развоя на нещата. Хората и компаниите, на които това им се удава, често се радват на лъвския пай от наградите при минимум конкуренти, ако изобщо има такива. Съпоставяйте и откроявайте тенденцията, за да откриете необикновения отговор, който ви е необходим за постигането на необикновени резултати. Трети – изключителни резултати. Разкриете възможностите. Вътре е във вас. Дори да сте на правия път, ще ви изпреварят. Ако стоите на едно място. Уил Роджерс. Изключителни резултати. Естественият ход на нещата в живота ни дава една проста формула за осъществяване на единственото нещо и постигане на изключителни резултати – цел, приоритет и продуктивност. Обединени, те остават завинаги свързани и постоянно потвърждават взаимното си съществуване в живота ни. Тяхната връзка води до две области, в които ще приложите единственото нещо, една голяма и една малка. Вашето голямо единствено нещо е вашата цел. А малкото единствено нещо е приоритетът, във връзка с който предприемате действия, за да постигнете целта. Най-продуктивните хора започват с целта и я използват като компас. Те позволяват на целта да стане водеща сила при определянето на приоритета, който ще управлява техните действия. Това е най-лесният път към необикновените резултати. Помислете! За целта, приоритета и продуктивността като три части на айсберг. Обикновено, честа над водата съставлява само едно наклонена черта 9 част от айсберга. Това, което виждаме, е само върхът на всичко, което скрито от погледа ни. Именно така са свързани продуктивността, приоритетът и целта. Това, което е видимо, се определя от това, което остава невидимо. Фигура 22. Продуктивността е резултат от целта и приоритета. Колкото по-продуктивни са хората, толкова повече са движени от целта и приоритета. В бизнеса е същото, само че тук в качеството на допълнителен резултат се явява печалбата. Видимото за обществеността, продуктивността и печалбата винаги се поддържа от онова, което съставлява фундамента на компанията, целта и приоритета. Всички хора на бизнеса искат производителност и печалба, но малци осъзнават, че най-добрият начин за постигането им е чрез приоритетите, проистичащи от целта. Личната продуктивност на всеки е градивен елемент в цялата бизнес-печалба. Двете са неразделни. Бизнесът не може да бъде доходоносен, ако в него има изключително непродуктивни хора. Големият бизнес се създава от продуктивни хора. И не е изненадващо, че най-продуктивните хора получават най-големите награди в своя бранш. Обвързването на целта Приоритетите и продуктивността определя колко високо над масата ще се издигат успешните хора и печелившите фирми. Разбирането на тази истина е в основата на постигането на изключителни резултати. Фигура 23 В бизнеса печалбата и ефективността също са резултат. От приоритета и целта. 13. живейте с цел. Животът не се свежда до това да намерите себе си. Животът очаква да създадете себе си. Джордж Бърнард Шоу. И така, как използваме целта, за да стане животът ни необикновен? Ебенизър Скруч ни показва как. Със своята безсърдечност, стиснатост и алчност, с ненависта си към коледи и всичко, което прави хората щастливи, героят се е превърнал във въплъщение на скъперничество и безсърдечие. Ебенизър Скруч не изглежда особено подходящ да ни учи как да живеем, ала в класическото произведение на Чарлз Дикенс Коледна песен 1843, той е именно в тази роля. Приказката за изкуплението и трансформацията на Скруч от стиснат и на обичан грубиян във внимателен, грижовен и обичен човек е един от най-добрите примери за това как нашата съдба се определя от нашите решения, а животът ни се формира от нашите избори. Още веднъж художествената литература ни дава формула, която всички ние можем да следваме, за да изградим един необикновен живот и изключителни резултати. С ваше позволение, ще се заема за кратко с преподаване на литература и ще ви предам най-вожното от тази вечна приказка, за да иллюстрирам горното твърдение. На бъдни вечер Ебенизър Скруч е посетен от духа на починалия си бивш бизнес партньор Джейкъб Марли. Не знаем дали това е сън или е реално. Марли простемва. дойдох тук тази вечер, за да те предупредя, че все още имаш възможност и надежда да избягаш от съдбата, която ме сполетя. Ще бъдеш преследван от три духа на миналото, настоящето и бъдещето, както се оказа. Помни какво е било между нас. Нека сега да спрем за секунда и да видим кой е скруч. Дикенс го описва като човек, чието старчески черти са замръзнали от студа в душата му. Със свит им рук, с поглед, забит в земята и постоянно заед с работа, скруч плаща колкото е възможно по-малко и държи на работа колкото може повече. Той е потаян и самотен. Никой никога не го спира на улицата, за да го поздрави. Никой не го е грижа за него, защото той не се интересува от никого. Той е озлобен, подъл, алчен стар грешник, студен на вид, студен при допири и със студено сърце, което никой не може да трогне. Самотен и поради това светът за него е по-лош. Същата вечер трите духа посещават скруч, за да му покажат неговото минало, настояще и бъдеще. Чрез тези посещения той вижда как. Е станал човекът, който е, как се развива животът му в настоящето и какво в крайна сметка ще се случи с него и с хората около него. Това е ужасяващо преживяване, на другата сутрин, когато се събужда, той се чувства дълбоко разтърсен. Без да знае дали е истина или е било сън, той е зашеметен, когато разбира, че не е минало много време. Скруджо съзнава, че все още има време да промени съдбата си. Той радостно се втурва на улицата и нарежда на първото момче, което среща, да отиде и да купи най-голямата поика на пазара и да изпрати анонимно в дома на своя единствен служител Боб Кръчит. Когато среща един джентълмен, чиято някогашна молба за благотворителност към нуждаещите се отхвърлил, той моли за прошка и обещава да даде огромни суми пари на бедните. Накрая Ебенизър отива в дома на племенника си, където моли за прошка за това, че е бил толкова глупа в толкова дълго време и приема покана да остане за празничната вечеря. Съпругата и гостите на племенника му, шокирани от искреното му блаженство, не могат да повярват, че това е скруч. На другата сутрин, когато Боб Крачит идва много късно на работа, Скрудж му казва: Какво искаш да кажеш това закъснение? Вече няма да търпя такива неща. Преди да успял да осъзнае тази нещастна новина, невярващият на ушите си Крачит го чува да добавя и за това ще ти повиша заплатата. После Скрудж става благодетел на семейство Крачит. Той намира лекар за сина на Крачит Тини Тим, който е инвалид, и му става като втори баща. Скруч прекарва останалата част от живота си, като раздава времето и парите си и прави всичко, на което способен, за другите. Чрез тази простичка история Чарлз Дикенс ни показва една проста формула за изключителен живот – живейте с цел. Живейте според приоритетите си. Бъдете продуктивни. Докато размишлявам върху тази история, ми се струва, че Диккенс разкрива целта като комбинация от това на къде сме се запътили и какво е важно за нас. Той загатва, че нашият приоритет е това, на което ние отдаваме най-голямо значение, а нашата продуктивност идва от действията, които предприемаме. Той описва живота като серия от взаимосвързани избори, където нашата цел определя приоритета ни, а нашият приоритет определя ефективността на действията ни. Според Диккенс целта Определя кои сме. Скруч е прозрачен и лесен за разбиране, затова нека отново разгледаме Коледна песен през призмата на Дикенсовата формула. В момента, в който влизаме в живота му, целта на Скруч очевидно са парите. Той се стреми към живот, в който или работи за парите, или е сам с тях. Той се грижи повече за парите, отколкото за хората, и вярва, че парите са целта, в чието име всички средства са оправдани. Но основата на това разбиране на целта приоритетът му е ясен, да направи колкото се може повече пари. Значимо за него е да събира монета по монета. В резултат на това неговата продуктивност винаги е насочена към печелене на пари. Докато си почива, той брои парите си за забавление. Да печели, да дава на кредит, да получава, да води сметки това са действията, които изпълват дните му, защото е алчен, егоистичен и не се интересува от състоянието на хората около себе си. Според собствените си стандарти, той е много продуктивен в постигането на целта си. Според стандартите на всеки друг, той води окаяно, нещастно съществуване. Това би бил краят на историята, ако не беше перспективата, подсказана от бившия му партньор. Джейкъб Марли не иска круж да стигне до същата задънена улица като него. И така, какво се случва с Скрудж след посещението на призраците? В разказа на Дикенс целта му се променя, което променя най-важния му приоритет, а това променя фокуса на неговата продуктивност. След намесата на Марли Скрудж изпитва прообразяващата сила на новата цел. И така, какъв става той? Нека да видим. В края на разказа целта на Скрудж вече не са парите, а хората. Той започва да се грижи за хората. Грижи се за финансовото им положение и физическото им състояние. Той се чувства щастлив във взаимоотношенията си с другите и се радва на всяка възможност да помогне на някого. За него да помага на хората е поценно, отколкото да трупа пари, и вярва, че парите са добро нещо, защото могат да правят добро. Какъв е неговият приоритет? Докато порано той спестява парите и използва хората. Сега той използва парите, за да спасява хората. Неговият първостепенен приоритет е да спечели колкото се може повече пари, за да помогне на колкото може повече хора. Действията му? Той е продуктивен през целия ден и дава всяка стотинка за другите. Трансформацията е забележителна, посланието е несъмнено. Това, което правим и това, което постигаме, се определя от това, кои сме и какво се стремим да постигнем. Животът, преживям в стремеж към голяма цел, е възможно най-богатият и най-щастливият живот. Целенасочено щастливи. Попитайте хората какво желаят от живота и ще чуете щастие като най-често срещан отговор. Въпреки, че всички разполагаме голямо разнообразие от конкретни отговори, щастието е това, което най-много искаме и все пак то е нещо, което повечето от нас най малко разбират. Независимо от мотивацията ни, повечето от това, което правим в живота, в крайна сметка има за цел да ни направи щастливи. И все пак грешим. Щастието не е това, което си мислим. За да ви обясня, искам да споделя с вас една древна история. Паничката на просяка Една сутрин царят излязал от двореца си, срещнал просяк и го попитал. Какво искаш? Просякът, засмян, отговорил, питаш, сякаш можеш да изпълниш желанието ми. Разбира се, че мога отвърнал царят, засегнат. Какво е то? Просякът го предупредил, помисли добре, преди да обещаеш нещо. Просякът обаче не бил обикновен просяк, а господарят на царя в миналия му живот, който тогава му обещал, ще дойде и ще се опитам да те събудя в следващия ни живот. Ти пропусна този живот, но ще дойда отново да ти помогна. Царят, който не могъл да разпознае стария си приятел, настоял, ще изпълня всичко, което поискаш, защото съм много могъщ цар, който може да изпълни всяко желание. Моето желание е много просто, казал просякът. Можеш ли да напълниш тази просешка паничка? Разбира се. Отговорил царят и наредил везира си напълни просешката паничка на този човек с пари. Везирът така и но когато изсипал парите в паничката, те изчезнали. Той сипвал все повече и повече, но те веднага изчезвали. Просешката паничка останала празна. Разчуло се из цялото царство и се събрала огромна тълпа. Славата и силата на царя били заложени на карта, затова той казал на своя везир ако ми е писано да загубя царството си, готов съм да го загубя, но няма да се дам на този просяк. Той продължил да пълни паничката. Диаманти, перли, изумруди. Съкровишницата му се изпразвала. Но просешката паничка изглеждала бездънна. Всичко изсипано в нея. Незабавно изчезвало. Накрая, когато смеяната тълпа била замряла в пълна тишина, Царят се хвърлил в нозете на просяка и признал поражението си. Ти победи, но преди да си отидеш, задоволи любопитството ми. Каква е тайната на тази просешка паничка? Няма тайна. Тя просто е направена от човешко желание, отвърнал смирено просякът. Едно от най-големите ни предизвикателства е да внимаваме целта на нашия живот да не се превърне в просешка паничка, Бездънна яма от талчност, непрекъснато търсеща следващото нещо, което ще ни направи щастливи. Това е печална перспектива. Печелим пари и получаваме неща почти само за удоволствието, което очакваме да донесат. И от една страна, това като че ли е така. Осигуряването на пари или нещо, което искаме, може да покачи стойностите на нашия щастиемер за момент. След това те отново ще се смъкнат надолу. Най-големите човешки умове от векове се опитват да разгадаят загадката на щастието, и заключенията им са почти еднакви. Притежанието на пари и вещи не води автоматично до да трайно щастие. Как обстоятелствата ни влияят, зависи от това как интерпретираме свързаността им с нашия живот. Ако нямаме изглед към голямата картина, лесно можем да попаднем в серийно търсене на успех. Защо? Тъм веднъж получим това, което искаме, Радостта ни рано или късно намалява, защото бързо свикваме с това, което сме получили. Това се случва на всички и в крайна сметка ние се отекчаваме и тръгваме да търсим нещо ново, което да получим или направим. И което е още по-лошо, може дори да не спрем или да забавим темпото, за да се насладим на това, което имаме, защото автоматично ставаме и тръгваме към нещо друго. Ако не обърнем достатъчно внимание на това, ние можем да преминем от постижения с цел придобиване в постижения заради самите постижения, без да отделяме време да се насладим напълно на което и да е от тях. Това е добър начин да станем просеци и в момента, в който го съзнаем, животът не се променя за винаги. И така, как да намерим трайно щастие? Щастието е в пътя към осъществяването. Доктор Мартин Селигман Биш президент на Американската психологическа асоциация смята, че има пет фактора, които допринасят за нашето щастие – позитивните емоции и удоволствието, постиженията, връзките, ангажираността и смисълът. Сред тях той откроява ангажираността и смисъла като най-важните. Да се ангажираме повече в това, което правим, като потърсим начини да направим живота си посмислен, е най-сигурният начин да намерим трайно щастие. Когато нашите ежедневни действия преследват по-голяма цел, може да преживеем най-силно и трайно щастие. Да вземем за пример парите. Тъй като представляват нещо, което можем да придобием, а също и потенциалната възможност да получим нещо повече, те са чудесен пример. Много хора не разбират не само как да правят пари, но и по какъв начин ни правят щастливи. Преподавал съм как се създава благосъстояние на всякакви хора от опитни предприемачи до гимназисти. Когато задавах въпроса, колко пари искате да спечелите, получавах всякакви отговори, но обикновено сумите бяха доста високи. Когато питах, а защо точно толкова, обикновено получавах отговора, не знам. След това задавах въпроса, можете ли да ми кажете вашето определение за финансово благоденствие? Винаги получавах отговори, започващи от 1 милион долара нагоре. Когато питах как са стигнали до това заключение, те често казваха – изглежда голяма сума. Моят отговор бе – и да, и не. Всичко зависи от това какво ще правите с тези пари. Вярвам, че състоятелни хора са тези, които, без да работят, разполагат с достатъчно пари, за да финансират своята цел в живота. Моля да разберете, че това определение представлява предизвикателство за всеки, който го приеме. За да сте финансово състоятелни, трябва да имате цел в живота. С други думи, без цел никога няма да знаете дали имате достатъчно пари и никога няма да сте богати. Не, че многото пари няма да ви направят щастливи. До определен момент ще е така. Но после това престава да действа. За да продължавате да се мотивирате от многото пари, вие ще зависите от причината, поради която ги искате. Казано е, че целта не трябва да оправдава средствата, но бъдете внимателни, когато постигате щастие, всяка цел, към която се стремите, ще ви носи щастие чрез средствата, необходими за постигането ѝ. Дискате повече пари само за да ги имате, няма да ви донесе щастието, което търсите в тях. Щастието идва, когато имате по-голяма цел от това да се почувствате по-удовлетворени, за това казваме, че... Щастието идва по пътя към осъществяването. Силата на целта. Целта е най-директният път към властта и крайният източник на лична сила силата на убеждението и силата на постоянството. Рецептата за необикновени резултати е в това да знаете какво е важно за вас и да предприемате съответните ежедневни действия. Когато имате определена цел за живота си, яснотата идва по-бързо, което води до по-силна убеденост в посоката, а това на своя ред обикновено води до по-бързи решения. Това, че взимате побързи решения, означава, че често ще бъдете този, който превзема решения и разполага с най-добър избор. А когато правите най-добрия избор, имате потенциал да придобиете най-добрия опит. Ето как, ако знаете посоката на своето движение, това ще ви помогне да постигнете най-добрите резултати и житейски опит, които животът може да предложи. Целта ви помага и когато нещата не се получават. Животът понякога става труден и няма начин да го избегнете. Целете се достатъчно високо, живейте достатъчно дълго и ще получите своя пай от трудни времена. Това е вреда на нещата. Всички ние преминаваме през тях. Когато знаете защо правите нещо, това ви дава вдъхновението и мотивацията да положите допълнителните усилия, които ще са ви необходими, за да продължите, когато нещата не вървят. Основното изискване за постигане на изключителни резултати е да се придържате към нещо достатъчно дълго, за да се появи успехът. Целта е най-доброто лепило, което ще ви държи в пътя, по който сте тръгнали. Когато вашите действия отговарят на целта ви, животът ви е в ритъм, а пътят, който извървявате с краката си, съвпада с звука в главата и сърцето ви. Живейте с цел и не се изненадвайте, ако усетите че всъщност си та наникате или свиркате, докато работите. Когато си зададете въпроса, кое е това единствено нещо, което мога да направя в живота си, което означава най-много за мен и за света, така че, след като го направя, всичко станало да стане по-просто или ненужно, вие използвате силата на единственото нещо, което ще внесе цел в живота ви. Полезни идеи Едно, щастието е в пътя към осъществяването. Всички искаме да бъдем щастливи, но търсенето не е най-добрият начин да го намерим. Най-сигурният път за постигане на трайно щастие е да посветите живота си на нещо по-голямо, като внесете смисъл и цел във вашите ежедневни действия. Две. Открите вашето голямо защо. Открите своята цел, като си зададете въпроса какво ви кара да продължавате. Какво е това, което ви кара да ставате сутрин и ви дава сили, когато сте уморени и изтощени? Понякога определям това като «Голямото защо». То ви носи вълнение в живота. Дава отговор на въпроса «Защо правите това, с което сте се заели?» Три, ако нямате отговор, изберете посока. Цел може да изглежда тежка дума, но не е задължително да възприемате така. Мислете за нея като за единственото нещо, на което искате да се посветите повече от всяко друго. Опитайте да напишете на хартия какво искате да постигнете и след това опишете как ще го направите. За мен изглежда последния начин. Целта ми е да помогна на хората да изживеят възможно най-добре живота си чрез моите лекции, наставничество и писане. И така, как изглежда животът ми в такъв случай? Преподаването е моето единствено нещо вече почти 30 години. Първоначално обучавах клиентите да разбират пазара и как да взимат големи решения. След това учех продавачите в класна стая, по време на срещи за продажби и индивидуално. По-късно започнах да водя бизнес-класове. След това преподавах модели и стратегии за постигане на високи резултати, а през последните 10 години водя семинари за принципите в изграждането на живота. Преподаването преминава в наставничество и то. Е подкрепено от това, което пиша. Изберете посока, тръгнете бодро по този път и вижте дали ви харесва. Времето носи яснота и ако откриете, че не ви харесва, винаги можете да промените решението си. Животът е ваш. 14. живейте според приоритета си. Планирането довежда бъдещето в настоящето. За да можете да направите нещо с него сега. Алан Лакин Извинете, не бихте ли ми казали на къде да вървя? Зависи къде искаш да отидеш. Отвърна котаракът. Все ми е едно къде. Значи все едно е и на къде ще вървиш. Четири. Класическата среща на Алиса с Сешерския котарак, в Алиса в страната на чудесата от Луис Карол разкрива връзката между целта и приоритета. Когато живеете с цел, знаете къде искате да отидете. Когато живеете според приоритетите си, ще знаете какво да правите, за да стигнете до там. Началото на всеки ден поставя всеки от нас пред избор. Можем да се запитаме, какво трябва да направя, или какво е редно да направя, без посока, без цел, каквото и да следва да направите, винаги ще ви отведе някъде. Но когато отивате някъде по предназначение, винаги ще има нещо, което трябва да направите, което ще ви отведе там където трябва да отидете. Когато животът ви има цел, за вас става предимство да живеете според приоритетите си. Поставяне на цели в настоящето. Както Ебенизър Скрудж открива, животът не се движи от целта, която му придаваме. Но има уловка, която дори и той трябва да отгатне. Целта има силата да формира живота ни само в пряка зависимост от силата на приоритета, който свързваме с нея. Целта без приоритет е безсилна. За да сме точни, думата е приоритет, а не приоритети. Тя се появява през 14 век и произхожда от латинския корен прайер тъй първи. Ако нещо е имало най-голямо значение, то се е наричало приоритет. Интересно, че думата приоритет остава в единствено число до 20 век, когато светът очевидно я понижи до общия смисъл на нещо което има значение и се появява множественото число приоритети. загубата на първоначалното значение бе изкувана широка гама от изрази като най-наотложен въпрос, основна грижа и е на план, които да възстановят същността на оригинала. Днес ние връщаме на думата приоритет предишното значение като поставяме най-голям първи главен, основен и най-важен пред нея. Изглежда, че думата приоритет е изминала интересен път». Така, че внимавайте как говорите. Може да има много начини да говорите за приоритета, но независимо от думите, които избирате, за постигането на изключителни резултати значението трябва да е едно и също единственото нещо. Всеки път, когато говоря за поставяне на целите, пръв приоритет за мен е да покажа как целта и приоритетът работят заедно. Питам. Защо поставяме цели и създаваме планове? Въпреки всички достойни отговори, които получавам, истината е, че имаме цели и планове само по една причина да бъдем синхрон с значимите моменти от нашия живот. Макар да се отдръпваме от миналото и да прогнозираме бъдещето, нашата единствена реалност е настоящият момент. Трябва да работим точно сега. Нашето минало е някогашното сега, а бъдещето ни е потенциално сега. За да направя тази мисъл по разбираема, започнах да наричам начина, по който си създаваме мощен приоритет, целеполагане спрямо сега, за да подчертая защо е нужно да си определяме приоритет на първо място. Истината за успеха е, че способността ни да постигаме невероятни резултати в бъдеще се основава на последователното свързване на моментите на сила помежду им. Това, което правите в даден момент, определя какво ще изпитате в следващия. Вашето Актуално сега и всички, бъдещи сега безспорно са определени от приоритета, с който живеете в момента. Решаващият фактор за начина, по който сте определили този приоритет, е кой печели битката между настоящия и бъдещия виас. Ако ви предложа да избирате 100 долара днес или 200 долара следващата година, кое бихте избрали? 200 долара, нали? Бихте го направили? Ако целта ви беше да спечелите най-много пари от тази възможност. Странно, но повечето хора не правят този избор. Икономистите отдавна знаят, че макар хората да предпочитат големите възнаграждения пред малките, те в още по-голяма степен предпочитат настоящите награди пред бъдещите, дори ако бъдещите награди са много по-големи. Това странно, но често срещано явление е наречено хиперболично дисконтиране, колкото по-далеч в бъдещето наградата, толкова по-малка е непосредствената мотивация за постигането и. Може би поради това, че. Отдалечените обекти изглеждат по-малки, хората погрешно приемат, че наистина са такива и подценяват стойността им. Това може да обясни защо толкова много хора всъщност избират стоте долара пред отвоената сума в бъдеще. Тяхното. Предпочитание към текущото надделява над логиката и те губят голямото бъдеще с потенциално изключителни резултати. Сега си представете какво опустошително въздействие може да има подобно поведение върху бъдещия виас. Помните ли разговора ни за отложеното удоволствие? Оказва се, че това, което започва като бомбония маршмелу, по-късно може да ви струва много повече. Нуждаем се от прост начин на мислене който да ни спаси от самите нас, да определи правилния приоритет и да ни приближи към постигането на нашата цел. За това може да ви помогне целеполагането спрямо сега. Когато филтрирате мислите си през целеполагането спрямо сега, вие си поставяте бъдеща цел и след това методично сундирате до това, което трябва да правите точно сега. Наподобява руската кукла Матрушка, тъй като единственото ви нещо точно сега съвмества във ва вашето единствено нещо днес, Вместено във вашето единствено нещо тази седмица, вместено във вашето единствено нещо този месец. Това е начинът, по който едно малко нещо всъщност може да се превърне в голямо. Вие подреждате вашите плочки домино. Фигура 24 Бъдещата цел се свързва с настоящия приоритет. За да разберете как настройването на целта към настоящия момент ще насочи мисленето ви и ще определи вашия най-важен приоритет, прочетете си това на висок глас. Въз основа на целта ми някой ден, кое е това единствено нещо, което мога да направя през следващите 5 години, за да започна да работя за постигането му? Сега, въз основа на моята 5-годишна цел, кое е това единствено нещо, което мога да направя през тази година? за да работя за постигането на петгодишната си цел и така да постигна целта си за някой ден. Сега, възоснова на моята цел през тази година, кое е това единствено нещо, което мога да направя през този месец, така че да постигна целта си тази година, за да постигна петгодишната си цел и така да постигна целта си за някой ден. А сега, възоснова на моята цел през този месец, кое е това единствено нещо, което мога да направя тази седмица, за да. Постигна целта си този месец и така да постигна целта си тази година, за да постигна петгодишната си цел и така да постигна целта си за някой ден. И сега, въз основа на моята цел тази седмица, кое е това е единствено нещо, което мога да направя днес, за да постигна целта си тази седмица и така да постигна целта си този месец, за да мога да постигна целта си тази година, да постигна петгодишната си цел и така да постигна целта си за някой ден? И така, въз на моята цел днес, Кое е това е единствено нещо, което мога да направя в момента, така че да постигна целта си днес, за да постигна целта си тази седмица и така да постигна целта си този месец, така че да постигна целта си тази година, да постигна петгодишната си цел и така да постигна целта си за някой ден? Надявам се, че издържахте до края и прочетохте всичко. Защо? Защото тренирате ума си как да свързва целите във времето, до момента, когато разберете най-важното, което трябва да направите точно сега. Учите се да мислите мащабно, но на малки стъпки. За да си докажете ценността на подхода, просто си задейте въпроса. Кое е това единствено нещо, което мога да направя в момента, така че да постигна целта си за някой ден? Не работи. Моментът е твърде далеч в бъдещето, за да видите ясно ключовия си приоритет. Всъщност, можете да продължите да добавяте обратно в днешния ден, тази седмица и тъна, но няма да видите силния приоритет, който търсите, докато не добавите отново всички стъпки. Ето защо повечето хора никога не се приближават до целите си. Те не са свързали «днес всички», «утре», които ще им помогнат да стигнат тъм. Свържете «днес всички» свои «утре». Важно е изследванията подкрекят това. В три отделни проучвания психолозите наблюдават 262 ученици, за да видят въздействието на визуализацията върху резултатите. Учениците имат задача да визуализират един от двата начина. Едната група участници трябва да визуализират резултата, как получават най-висока оценка на даден изпит, а другите трябва да визуализират процеса, необходим за постигането на желания резултат, всички учебни часове, необходими за получаване на най-висока оценка на изпита. В крайна сметка студентите, които визуализират процеса, се представят по-добре навсякъде, те учат по-бързо и... По-често получават по-високи оценки от тези, които просто са визуализирали резултата. Хората са склонни към прекален оптимизъм по отношение на онова, което могат да постигнат, и повечето не премислят нещата до край. Изследователите наричат това «грешка при планирането». Визуализирането на процеса, разбиването на една голяма цел на стъпките, необходими за постигането и помага за стратегическото мислене, което ви трябва, за да планирате и постигнете изключителни резултати. Ето защо целеполагането спрямо сега наистина работи. Фигура 25: Подреждане на домино плочките. Провеждам този диалог с различни хора всеки ден. Той дава особено добри резултати. Когато ме питат, какво трябва да направят? Аз им връщам въпроса. Преди да отговоря на въпроса ви, позволете ми да ви попитам нещо. На къде се движите и къде искате да бъдете някой ден? Без нито една грешка. Докато ги превеждам през идеята за целеполагане спрямо сега, те схващат бързо и сами си отговарят. И докато ми кажат, кое е тяхното единствено нещо, което трябва да правят сега. Аз ги питам през смях. Тогава защо още си говорите с мен? Последната ви стъпка е да запишете отговорите си. Много неща са изписани за записването на целите и по много причинито работи. През 2008 година доктор Гейл Матюс от Доминиканския университет в Калифорния набира 267 участници от широк спектър професии адвокати, счетоводители, служители на организации с наступанска цел, професионалисти по маркетинг и тъна и от различни страни. При тези, които записват целите си, Съществува 39,5% по-голяма вероятност да ги постигнат. Записването на вашите цели и най-важния ви приоритет е последната стъпка към това да живеете според приоритета си. Полезни идеи Едно може да има само едно единствено нещо. Вашият най-важен приоритет е единственото нещо, което можете да направите точно сега, което ще ви помогне да постигнете най важното за вас. Може да имате много приоритети, но ако задълбаете повече, ще откриете, че винаги има един с най-голямо значение – вашият първостепенен приоритет, вашето единствено нещо. Две цели за настоящия момент В началото трябва да знаете каква е бъдещата ви цел. Идентифицирането на стъпките, които трябва да предприемете по пътя, запазва мислите ви ясни, докато откриете. Правилният приоритет който трябва да следвате точно сега. 3) вземете химикал и лист хартия. Запишете целите си и поставете листа на място, където ще ви е подръка. Изведете целта си до един приоритет, установен чрез целеполагане спрямо сега, и този приоритет, онова единствено нещо, което можете да направите. Така че, след като го направите, всичко станало да е по просто или ненужно, ще ви покаже пътя към необикновените резултати. Щом веднъж сте разбрали какво да правите, ви остава само да преминете от етап на разбиране към етап на осъществяване. Петнаресет – живейте продуктивно. Продуктивността не означава да работим като коне, да сме все заети или да стоим до късно през нощта. Тя е свързана повече с определяне на приоритети, планиране и яростна защита на вашето време. Маргарита Тартаковски Историята за Ебенизър Скруч можеше да влезе като бележка под линия в литературните анали. ако не беше едно обстоятелство, тя е силно въздействаща. Възприял със страст новата си цел и укрилен от приоритета, чрез който я постига, Скруч се изправя и тръгва напред. Продуктивното действие има силата да прообрази живота ви. Във филмите няма да чуете израза «Нека бъдем продуктивни», докато няколя кавалерия завзема хълма. Това далеч не е първото, което един наставник, менеджер или генерал би използвал като възторжен призив, за да предизвика дълбоки емоции и да вдъхнови войските. Не го казвате и на себе си, докато си поемате дълбоко дъх и се втурвате в предизвикателство или си изправяте пред конкуренцията. И Дикенс не е сложил тези думи в устата на Скруч, когато той поема руля на променения си живот. И въпреки това Скруч е именно продуктивен и няма по-добра дума от продуктивност за да изразите какво искате от това, което правите, когато резултатът ти има значение. Винаги правим нещо, работим, играем, храним се, спим, стоим, седим, дишаме. Щом сме живи, значи правим нещо. Дори безделието е нещо. Всяка минута от всеки ден въпросът не е дали правим нещо, а по-скоро какво е това, което правим. Понякога не е толкова важно какво правим, Друг път е много важно. И във втория случай това, което правим, определя живота ни в по-голяма степен от всичко друго. В крайна сметка, да изградим живот, белязан с необикновени резултати, просто се свежда до извличане на максимална полза от това, което правим, когато то е нещо значимо. Продуктивността ни води до невероятни резултати. Винаги, когато говоря за продуктивност по време на лекциите си, започвам с въпроса: Какъв тип система за управление на времето използвате? Отговорите са толкова разнообразни, колкото е броят на хората в залата хартиен календар, електронен календар, разграфените хтери и бележници. Чувам всичко, за което се сетите. След това ги питам: Как избрахте вашия тип система? В отговор ми посочват всякакви разновидности, що се отнася до размер, свят, цена и други критерии които можете да си представите. Но студентите неизменно описват формата, а не функцията, какви са те, а не как работят. Така че, когато кажа «Това е страхотно, но какъв вид систем използвате», отговорът винаги същият, какво искате да кажете. Ами след като всички разполагаме с едно и също време и все пак някой печелят повече от другите, можем ли да кажем, че начинът, по който използваме времето си, определя парите, които печелим? Всички винаги се съгласяват, затова продължавам, ако е вярно, че времето. Е пари, най-добрият начин да се опише система за управление на времето е само чрез парите, които ви носи. Смятате ли, че използвате система за 10 000 долара годишно? Система за 20 000 долара годишно? Система за 50 000, за 100 000 или за 500 000 годишно? Или може би използвате системата 1000 000, 000 и нагоре? Тишина. Докато неизбежно някой попита, откъде да знаем? На което аз отговарям? Колко печелите? Ако парите са метафора за постигнатите резултати, тогава е ясно успехът на системата за управление на времето може да бъде оценен чрез нейната продуктивност. Странно, но никога не съм работил за хора, които не са били милионери или не са станали такива в последствие. Не съм го целял. Просто така се случи. И най важното което научих от този опит, е, че най-успешни са най-продуктивните хора. Продуктивните хора вършат повече работа, постигат по-добри резултати и печелят много повече в работното си време от останалите. Те го правят, защото отделят максимално време, за да бъдат продуктивни в своя първостепенен приоритет, тяхното единствено нещо. Посвещават време на своето единствено нещо и яростно го отстояват. Те са свързали последователната работа в отделеното за тази цел време и изключителните резултати, които се стремят да постигнат. Фигура 26 Отделете си време и го отстоявайте. Целта ми вече не е да свърша повече неща а да имам по-малко неща за правене. Франсин Джей време Често казвам, че произлизам от стар род на летаргични хора. Това обикновено е добър начин да разсмея хората, но свен това е и вярно. Понякога изглежда, че гените ми имат повече общо с Костенурка, отколкото с заек. От друга страна, някои от хората, с които работя, са толкова благословени с енергия, че просто вибрират. Удивително е колко часове са състояние да работят дълги периоди от време и никога да не се изтощават. Когато се опитам да последвам примера им, тялото ми просто се скапва за помалко от седмица. Открих, че колкото и да се опитвам, не мога да използвам повече време като начин да работя повече. Просто ми е физически невъзможно. Така, че предвид ограниченията ми трябваше да намеря начин да бъда продуктивен във времето, в което съм способен. Решението Разпределение на работните часове във времеви блокове Повечето хора мислят, че никога не разполагаме с достатъчно време, за да стигнем до големи успех, но то се полявява, ако му отредим подобаващ времеви блок. Обособяването на времеви блокове в рамките на работното време е ориентиран към резултатите начин да възприемаме и използваме времето. Той е начин да гарантираме, че това, което трябва да бъде свършено, ще бъде свършено. Александър Грембел казва, съсредоточате всичките си мисли върху текущата работа. Слънчевите лъчи не могат да запалят нищо, ако не са фокусирани. Обособяването на времеви блок обоздава енергията ви и я насочва към най-важната работа. Това е най-мощният инструмент на продуктивността. Така че си отворете календара и посветете цялото време, което е необходимо за постигането на вашето единствено нещо. Ако то е нещо еднократно, запазете съответния брой часове и дни. Ако е нещо, което трябва да се върши редовно, отредете му подходящ времеви блок всеки ден, за да ви стане навик. Всичко станало от други проекти, документи, електронна поща, разговори, кореспонденция, срещи и тъна трябва да чака. Когато оползотворите времето си по този начин, вие създавате най-продуктивния възможен ден и можете да го възпроизвеждате до края на живота си. Ако, за съжаление, приличате на повечето хора, един ваш типичен ден би изглеждал като този на фигура 27, когато се оказвате все по-малко време, за да се концентрирате върху най-важното. Денят на най-продуктивните хора е коренно различен, въже фигура 28. Фигура 27. Всичко станало доминира във вашия ден. Ако непропорционалните резултати идват от една дейност, тогава трябва да отделите на тази дейност непропорционално време. Всеки ден си задавайте този фокусиращ въпрос за вашето запазено време. Кое е единственото нещо, което мога да свърша днес за моето единствено нещо, така че, след като го направя, всичко станало да бъде по-просто или ненужно. Когато откриете отговора, ще се заемете с най-приоритетната част от вашата най-приоритетна работа. Така се стига до необикновените резултати. Фигура 28: Вашето единствено нещо получава времето което заслужава. От опит мога да кажа, че хората, които постъпват по този начин, не само стават най-успешните, но и имат най-много възможности за кариера. Бавно, но сигурно заради своето. Единствено нещо те стават известни и незаменими в своята организация. Накрая никой не може да допусне, че може да се раздели с тях или да понесе цената на тяхната загуба. Между другото, Обратното също е вярно по отношение на унези, които са погълнати от всичко станало. След като веднъж сте приключили с вашето единствено нещо за деня, можете да посветите остатъка от времето си на всичко станало. Просто използвайте фокусиращия въпрос, за да определите следващия си приоритет и да му отделите времето, което заслужава. Повтаряйте този подход до приключване на работния ден. Когато свършите Всичко станало. Може да спите по-добре през нощта, но е малко вероятно да ви спечели повишение. Обособяването на времеви блок работи на същия принцип като календара за срещи, с тази разлика, че не се интересува с кого са те. Така че, когато сте наясно с вашето единствено нещо, оговорете се с себе си да се справите с него. Всеки ден големите специалисти по продажби намират клиенти, големите програмисти програмират, а големите артисти творят. Която и професия или позиция да вземете, ще попълните празното място. Големите успехи се постигат, когато посвещаваме време всеки ден на това да станем големи. Фигура 29 Вашият календар с обособени времеви блокове За да постигнете изключителни резултати и да усетите какво е да си велик, отделете време за посочените три неща в следния ред. Едно обособете блок, свободно време. Две обособата времеви блок – единствено нещо. Три обосубете блок – планиране на времето. Едно обосубете блок – свободно време. Успешните хора започват годината, като отделят време за това да планират свободното си време. Защо? Те знаят, че ще имат нужда от него и че могат да си го позволят. В действителност най-успешните възприемат себе си като работещи между вакансиите. От друга страна, най малко успелите не си запазват свободно време, защото не мислят, че ще го заслужат или че ще могат да си го позволят. Като планирате предварително вашето свободно време, вие всъщност управлявате работното си време около почивката, вместо обратното. Също така уведонявате своевременно всички останали кога няма да ви има, за да могат и те да планират времето си в съответствие с това. Когато възнамерявате да постигнете. Успех! Започнете с отстояване на времето, необходимо да се заредите и да се възнаградите. Вземете си почивка. Запазете си дългите уикенди и дългите почивки, след което ги оползотворете. Ще бъдете по-отпочинали, по-спокойни и по-продуктивни след това. Всичко се нуждае от ползи, за да функционира по-добре и вие не правите изключение. Почивката е също толкова важна, колкото е и работата. Има няколко примера за успели хора, които нарушават това правило, но те не са нашите ролеви модели. Те успяват неблагодарение, а независимо от това, че не почиват и не се възстановяват. Две обособете времеви блок – единствено нещо. След като сте обособили блок – свободно време, обособете блок за вашето единствено нещо. Да, правилно сте прочели. Най-важната ви работа е на второ място. Защо? Защото не можете да поддържате добра форма, стремейки се към успех в професионалния си живот, ако пренебрегвате личното си време за възстановяване. Обособате времеви блок за почивка и след това отделете време за единственото нещо. Най-продуктивните хора, тези, които постигат изключителни резултати, планират дните си съобразно своето единствено нещо. Най-важният им ангажимент всеки ден е свързан са самите тях и те никога не го пропускат. Ако приключат работата си върху своето единствено нещо, преди да изтекло времето, отредено за това, те не спират да работят. Използват фокусиращия въпрос, за да им подскаже как могат да оползотворят останалото време. По същия начин, ако са си поставили конкретна цел по отношение на своето единствено нещо, те я постигат, независимо от времето. В география на времето Робърт Лива им посочва, че повечето хора работят по часове, пет часъте, до утре, докато други работят по събитие, работното ми време приключва, когато си свърша работата. Помислете за това. Един фермер няма фиксирано работно време, той се прибира в къщи, когато кравите са издоени. Същото въжи за всяка длъжност и всяка професия, където резултатите имат значение. Най-продуктивните хора работят по събитие. Те не си тръгват, докато работата им по тяхното единствено нещо не е свършена. Денонощие е съществително име, среден род, период от 24 часа, обикновено пропилени. Амброуз Бейърс Ще постигнете това, като Запазите времеви блок, възможно най-рано през деня. Дайте си от 30 минути до час да се погрижите за сутрешните приоритети, след което преминете към вашето единствено нещо. Моята препоръка е да отделяте по 4 часа на ден. Това не е печатна грешка. Повтарям, 4 часа на ден. Честно казано, това е минимумът. Ако можете да отделите повече, направете го. Записането Стивен Кинг разказва как протича работата му. Моят собствен график е доста ясен. Сутринта се занимавам с всичко, което е ново произведението, което пиша в момента. Следобедните часове са за дрямка и писане на писма. Вечерите са за четене, семейството, телевизионните игри, ред-сакс и всички редакторски поправки, които не могат да чакат. По принцип, сутрините са моето най-добро време за писане. 4 часа на ден може да ви изплашат повече от романите на Кинг, но не можете да спорите с неговите резултати. Стивън Кинг е един от най-успешните и продуктивни писатели на нашето време. Всеки път, когато разказвам тази история, винаги има един човек, който ми казва, е, разбира се, за Стивън Кинг е лесно, той е Стивън Кинг. Аз просто отговарям, мисля, че въпросът, който трябва да си зададете, е следният, дали той го прави, защото е Стивън Кинг? или Стивън Кинг, защото го прави, на този етап дискусията приключва. Подобно на много други успешни писатели, в началото на кариерата си Кинг е трябвало да се отделя часове, когато се откривала възможност сутрин, вечер, дори по обяд, защото тогавашната му работа не отговаряла на амбициите му в живота. Когато започнали да се появяват изключителни резултати и вече можел да си изкарва прехраната със своето единствено нещо, той успял да прехвърли времевия блок върху стабилна основа. Помощник-ръководителят на нашия екип наскоро отдели големи времеви блокове за един проект. Отначало беше стресиращо. Постоянно я прекъсваха. Електронната и почта извъстяваше за нови мейли, разни колеги идваха да я видят, членовете на екипа постоянно искаха нещо през това време. Това всъщност не беше отвличане на вниманието, това и беше работата. Накрая тя взе лаптоп и се премести в заседателната зала, за да избяга от посещения и от случайни и не чак до там спешни искания. Само в рамките на седмица всички свикнаха с факта. Че в определени периоди от време тя ще бъде заета. Приспособиха се. От им една седмица. Не месец или година. Седмица. Срещите бяха пренасрочени и животът продължи. И тя направи огромен скок. Независимо от това, кои сме ние и на каква позиция сме, обособяването на времеви блокове работи. Ефикасност е да вършиш нещо правилно. Ефективност е да вършиш правилното нещо. Питър Дракър В есето си, график на служителя, график на менеджера, 2009, Пол Грем подчертава необходимостта от големи времеви блокове. Греем един от основателите на иновативната фирма за рисков капитал Уай Камбинитър твърди, че обичайната бизнес-култура пречи на продуктивността, която цел, заради начина, по който хората традиционно планират своето време или им е позволено да го правят. Грем разделя цялата работа на две ведра – производители – създават или изпълняват и менеджери – наглеждат или насочват. Времето за... Производителите предполага големи времеви блокове да пишат кодове, да разработват идеи, да създават водещи продукти, да набират хора, да произвеждат продукти или да изпълняват проекти и планове. Това време се разпределя на интервали от половин ден. Менеджърското време, от друга страна, се разделя на часове. Тук обикновено се преминава от среща-среща и тъй като тези, които наблюдават или насочват, разполагат със сила и власт. Те са в състояние да накарат всички да резонират на тяхната частота. Това може да предизвика огромен конфликт, ако хората, нуждаещи се от времето на производителите, трябва да присъстват на срещи в странни часове, които нарушават времевите блокове, необходими, за да придвижат себе си и компанията напред. Грем прегръща това проникновение и създава корпоративна култура в Есенбенетор, която по-настоящем работи изцяло по графика на служителите. Всички срещи се насрочват в края на деня. За да постигнете невероятни резултати, бъдете производител сутринта и менеджър следобед. Целта ви е едно единствено нещо и направено. Но ако не отделяте време всеки ден за вашето единствено нещо, то няма да бъде свършено. Три обособете блок планиране на времето. Последният приоритет, за който запазвате време, е времето за планиране. Тоест, за да помислите къде сте и къде искате да стигнете. В годишното планиране насрочете този момент достатъчно късно през годината, когато вече имате усещане за пътя, но не толкова късно, че да пропуснете старта за следващия етап. Обърнете внимание на вашите цели за някой ден и за целите ви за пет години и преценете какъв напредък трябва да постигнете през следващата година, за да ни изоставате. Можете да добавите нови цели, да преосмислите старите или да премахнете тези, които вече не отразяват вашите цели или приоритети. Отделейте си по един час всяка седмица, за да прегледате годишните и месечните си цели. Първо помислете какво трябва да постигнете този месец, за да напреднете по отношение на годишните си цели. След това се запитайте какво трябва да направите тази седмица, за да се доближите до месечните си цели. Всъщност, въпросът по същество е следният. Въз основа на това, къде съм сега, кое е единствено нещо трябва да направя тази седмица, за да се доближа до моята месечна цел и месечната ми цел да се доближи до годишната ми цел? Така вие подреждате доминото. Определете колко време ще ви трябва да постигнете това и запазете този период от време в календар си. Всъщност бихте могли да кажете, че когато отделяте време за планиране, вие всъщност отделяте време за обособяването на времевите блокове. Помислете за това. Фигура 30 Хълвете носят изключителните резултати. През юли 2007 година разработчикът на софтуер Брат Айзак споделя една тайна за продуктивност, която, както се твърди, научил от комика Джери Синфелд. Преди, когато Синфелд не бил много известен и редовно пътувал на турнета, Айзах се доближил до него в един комедиен клуб от типа «Микрофонът е ваш» и го помолил за съвет как да стане по-добър комик. Синфелд му казал, че ключът е да пише вицове, забележете, неговото единствено нещо. Всеки ден. Той решил да направи това последния начин, закачил огромен годишен календар на стената и след това изписвал голямо червено екс за всеки ден, през който е работил по това. След няколко дни ще имаш верига, казал Синфелт. Просто се придържай към нея и веригата постоянно ще расте. Ще ти става хубаво, като я гледаш, особено след няколко седмици успешна работа. Единствената ти работа е да не прекъсваш веригата. Не прекъсвай веригата в метода на Сийнфелд. Харесвам всичко, което резонира с онова, което съм приял за истина. Той е прост. Основава се на изпълнението на едно единствено нещо и създава свой собствен импулс. Можете да си погледнете календара и да се втрещите, как съм могъл да се ангажирам с това за цяла година. Но предназначението на системата е да сведе вашата най-голяма цел на нивото на сегашния момент и от вас си иска просто да се съсредоточите върху изписването на следващото екс. Както казва Уолтер Елият, постоянството не е дълго състезание. То се състои от множество стартове на къси дистанции един след друг. Като покривате тези къси дистанции и получите верига, става все по-лесно. Импулсът и мотивацията започват да работят сами. Има някаква магия в това всеки ден да бутате най-важната плочка от доминото си. Трябва само да не прекъсвате веригата, докато отприщите мощен нов навик в живота си, навика да разпределяте времето си. Изглежда просто. Нали? И наистина е, при условие, че се придържате към Него. Отстоявайте отделеното време. За да посветите необходимото време на своите времеви блокове, вие трябва да ги защитавате. Обособяването на времеви блокове не е трудно, трудно е да отстоявате времето, което сте им отредили. Светът не знае за вашите цели и приоритети и не носи отговорност за тях, вие носите отговорност. Така че е ваша работа да опазите заделеното време от всички, които не знаят какво е най-важно за вас, и от вас самите, когато забравите. Най-добрият начин да защитите определеното време е да се основавате на предпоставката, че времевите блокове не подлежат на разместване. Така че, когато някой се опита да се оговори с вас за същия период, просто кажете – съжалявам, вече имам оговорка за това време, и предложете други възможности. Ако събеседникът ви се разочарова, проявате съчувствие, но отстоявайте позицията си. Изключително ориентираните към резултатите хора, които са най-взискателни към своето време, правят това всеки ден. Те запазват най-важната си оговорка. Най-трудното е да се справите с искане от повисоко ниво. Как се отказва на важен човек, вашия шеф, ключов клиент, вашата майка, който ви моли да свършите нещо спешно и неотложно? Един от начините е да кажете «Да», като след това си зададете въпроса. Ако свърша това до в определено време в бъдеще, дали ще се получи? Най-често тези искания са породени от необходимост да се възложи някаква задача веднага, а не от необходимостта да се изпълни незабавно, така че човекът, който иска това от вас, обикновено просто иска да знае дали ще го свършите. Понякога искането е реално. Трябва се изпълни сега и вие трябва да оставите това, с което сте се захванали и да се заемете с новата задача. В тази ситуация следвайте правилото «Загубеното трябва да се навакса и незабавно препланирайте своя времеви блок». А сега за вас. Ако вече се чувствате свръхзаети и претоварени, може да е голямо предизвикателство да се придържате към разпределеното време. Може да е трудно да си представим как ще свършим всичко станало, когато сме отделили толкова много. Време на едно единствено нещо. Ключът е изцяло да се интернализира падането на доминото, което ще се случи, когато вашето единствено нещо бъде постигнато, и не забравяйте, че всичко станало, което може или трябва да направите, ще бъде по-просто или ненужно. Когато за пръв път започнах да обособявам времеви блокове, най-ефективното нещо, което направих, бе да извадя лист хартия и да напиша, докато моето единствено нещо не бъде свършено, всичко друго е разсеиване. Опитайте. Служете го на място, видно за вас и за другите. След това го превърнете в мантра и я повтаряйте на себе си и на всички останали. С течение на времето те ще започнат да разбират как работите и ще ви подкрепят. Само гледайте. Последното нещо, което може да ви отклони от отреденото време, е когато не можете да освободите ума си. Непрестанната необходимост да правите други неща, вместо вашето единствено нещо, може да е най-голямото предизвикателство за преодоляване. Животът не се упростява в момента, в който ограничите фокуса си. Винаги има други неща, които крещят, за да привлекат вниманието ви. Винаги. Така че, когато нещо се появи в главата ви, просто го запишете в списък с задачи и се върнете към това, което трябва да правите. С други думи, разтоварете мозъка. След това го ставете далеч от погледа и съзнанието си докато му дойде времето. Има много начини да се саботира отреденото време. Ето четири доказани начина да се преборите с отклоняването на вниманието и да останете фокусирани върху вашето единствено нещо. Едно – направете си бункер. Намерете си място за работа далече от разсеиващи фактори и хора, които всеки момент могат да ви прекъснат. Ако имате офис, вземете си табела «Не ме безпокойте». Ако е са стъклени стени, монтирайте штори. Ако бюрата ви са едно до друга прегради, поискайте разрешение да поставите с параван. Ако е необходимо, отидете другаде. Безсмъртният Арнест Хемингуей е имал строк режим на писане от 7 часа сутринта в спанята си. Смъртният, но изключително талантлив бизнес автор Дан Хит, си купил стар лаптоп, изстрил всички браузъри за добро, изтрил всички драйвери за бежична мрежа. После вземал своята ретромашина и отивал в някое кафене, където никой нямало да го разсейва. Едно е естествено. Решение между тези две крайности е просто да намерите свободна стая и да затворите вратата. Две. Запасете се с провизии. Снабдете се с материали, неща за хапване или напитки, които ще са ви необходими, и се постарайте да не излизате от бункера, като изключим ходенето до туалетната. Една обикновена разходка до кафемашината може да ви извади от релси за целия ден, ако срещнете някой, който е решил да ви направи част от своя. 3. Пазете се от мините. Изключете телефона, затворете електронната поща и излезте от своя интернет браузър. Вашата най-важна работа заслужава 100% от вниманието ви. 4. Осигурете си подкрепа. Кажете на хората, които най-вероятно ще ви търсят какво правите и кога ще бъдете на разположение. Удивително е как се приспособяват другите, когато видят голямата картина и знаят кога могат да ви потърсят. Ако въпреки всичко ви се налага да продължавате да се биете, за да можете да отстоявате времето си, използвайте фокусиращия въпрос. Кое е това единствено нещо, което мога да направя, за да защитавам отреденото си време всеки ден, така че, след като го направя, всичко станало, което мога да свърша, да е попросто или ненужно? Полезни идеи. Едно, свързвайте отделните моменти. Изключителните резултати стават възможни, когато всички ваши действия, извършени през деня, са съобразени с целта, към която се стремите. Яснотата проистича от вашата цел, затова позволете тази яснота да диктува вашите приоритети. При ясно определени приоритети единственото логично развитие е да се захванете с работа. Две. Запазете време за вашето единствено нещо. Най-добрият начин да го свършите е като се определяте редовни срещи със себе си. Заделете си време порано през деня и заделете достатъчно, не по от 4 часа. Мислете за това последния начин. Ако принципът, по който разпределяте времето си, беше подсъдим, календарът ви ще съдържа ли достатъчно доказателства, за да ви осъди. Три, Защитавайте запазеното си време на всяка цена. Обособяването на времеви блокове работи само когато мантрата ви е «Нищо и никой няма разрешение да му отклонява от моето единствено нещо». За съжаление, вашата решителност няма да попречи на света да опитва, Затова бъдете креативни, когато е възможно, и твърди, когато трябва. Вашето запазено Време е най-важната ви среща за деня, така че направете всичко необходимо, за да го защитите. Хората, които постигат изключителни резултати, не ги постигат, като работят повече часове. Те ги постигат, като свършват повече работа в часовете, в които работят. Разпределението на времето е едно нещо, продуктивното разпределение на времето е друго. 16.3. ангажимента. Никой от хората, дали най-доброто от себе си? Не е съжалил за това. Джордж Халас Постигането на необикновени резултати чрез разпределение на времето изисква три ангажимента. Първо, трябва да формирате психическа нагласа на човек, който желая да се усъвършенства. Стремежът към усъвършенстване изисква да направите най-доброто, на което сте способни, така че, за да постигнете изключителни резултати, трябва да прегърнете идеята за изключителните усилия, които трябва да положите. Второ, трябва непрекъснато да търсите най-добрия начин да правите нещата. Нищо не е по-безполезно от това да давате всичко от себе си, използвайки подход, който не може да даде резултати, адекватни на вашите усилия. И накрая, трябва да сте готови да поемете отговорност да направите всичко възможно, за да постигнете вашето единствено нещо. Изпълнете тези ангажименти и си дайте шанс да опитате необикновеното. обикновеното. Трит ангажимента към вашето единствено нещо. Едно, следвайте пътя към усъвършенстването. Две, преминете от ТП към ИЦ. Три, живейте в цикъл на отговорност. Едно, следвайте пътя към усъвършенстването. Напоследък все по чуваме думата «Усъвършенстване», но тя е от изключителна важност за постигането на необикновени резултати. В началото може да ви се струва леко заплашителна, но когато започнете да гледате на усъвършенстването като на път, по който вървите, вместо като на дестинация, където трябва да стигнете, ще усетите, че е достъпно и постижимо. Мнозина смятат, че усъвършенстването е краен резултат, но всъщността си той е начин на мислене, начин на действие и пътуване, което преживявате. Когато сте избрали да овладеете правилното нещо, преследването на съвършенство ще направи всичко станало, което вършите, или по-просто, или вече ненужно. Ето защо има значение какво ще решите да усъвършенствате. Усъвършенстването има ключова роля в играта на домино. Вярвам, че здравият възглед за усъвършенстването означава да даваш най-доброто, което притежаваш, за да станеш най-добрият, който можеш да бъдеш в най-важната си работа. Пътят е път на ученик, който опознава и преоткрива основите на едно безкрайно пътуване към по по-бога топити и знания. Помислете за това последния начин. В даден момент новаците с бели колани тренират същите основни движения в карате, каквито и черните колани те просто не са практикували достатъчно, за да ги владеят добре. Творчеството, което виждаме на ниво черни колани, идва от овладяването на основните за белите колани движения. Тъй като винаги има друго ниво, което да учите, усъвършенстването всъщност означава, че сте майстор в това, което знаете, и чирак в това, което не знаете. С други думи, ние ставаме господари на това, което стои зад нас, и си по отношение на това, което предстои. Ето защо майсторството е пътуване. Алекс Ван Хален е казал, че когато излизал вечер, брат му е ди оставал вкъщи да свири на китарата. И когато се прибрало дума много късно Еди бил на същото място и все още свирал. Това е пътят на усъвършенстването, той никога не свършва. През 1993 година психологът Кандърс Ериксон публикува «Ролята на целенасочената практика за придобиването на експертно знание в СП – психологически преглед». Статията, имаща важно значение за разбирането на усъвършенстването, се развенчава идеята – че виртуозният изпълнител е надарен, самороден талант и едва ли не чудо. По същество Ериксон ни представя първите истински прозрения за усъвършенстването и ражда идеята за Правилото на 10 хиляди часа. Неговото изследване идентифицира общ модел на редовно и целенасочено упражняване в продължение на години при елитни изпълнители, което ги е направило това, което са елит. В едно проучване елитните цигулари се отличават от останалите с това, че всеки е натрупал повече от 10 000 часа занимание с инструмента до 20 годишна възраст. От тук и названието на правилото. Много елитни изпълнители завършват пътя си след около 10 години, което, ако изчислите, е средно около 3 часа целенасочена практика всеки ден, 365 дни в годината. Ако вашето единствено нещо е свързано с работата и вложите 250 работни дни годишно, 5 дни в седмицата в продължение на 50 седмици, за да не изоставате по пътя към усъвършенстването, ще трябва да работите средно 4 часа на ден. Звучи ви познато, нали? Това не е произволно число. Това е времето, което трябва да отделяте всеки ден за вашето единствено нещо. Майсторството зависи от часовете, вложени за овладяването му, може би повече от всичко друго. Както казва Микеланджело, ако хората знаят колко усилено трябваше да работя, за да се усъвършенствам, въобще нямаше да им изглежда толкова чудесно. Времето, вложено в изпълнението на една задача, в крайна сметка се оказва по-важно от таланта. Бих казал, че можете да го резервирате, но всъщност трябва да го блокирате. Когато се ангажирате да блокирате време за вашето единствено нещо, гледайте да подходите майсторски. Това ще ви даде най голям шанс да бъдете възможно най-продуктивни и в крайна сметка възможно най-добри. И ето го интересното, колкото по-продуктивни сте, толкова по-вероятно е да получите няколко допълнителни плащания, които иначе бихте пропуснали. Стремежът към усъвършенстване носи дарове. Докато напредвате по пътя към усъвършенстването, ще растене. Само увереността ви, но и способността да постигате успех. Ще откриете, че пътят към усъвършенстването не е толкова различен от преследването на една цел до следващата. Това, което може приятно да ви изненада, е фактът, че пълното отдаване на овладяването на майсторството във вашето единствено нещо служи за основа и ускорява процеса на работа върху други неща. Знанията произвеждат знания и уменията се изграждат върху умения. Това ще накара бъдещите плочки домино да падат полесно. Усъвършенстването е стремеж, който продължава да дава, защото е път, който никога не свършва. В своята забележителна книга Усъвършенстването Джордж Леонард разказва историята на Джигоро Кано, основателя на Джудото. Легендата гласи, че когато Кано усетил приближаващата смърт, той извикал учениците си и поискал да бъде погребан с белия си колан. Символиката на този жест е ясна. Един от най-великите майстори в бойните изкуства прегръща емблемата на начинаещия за своя живот и отвъд, защото за него пътят на човека, който успешно учи през целия си живот, никога не свършва. Разпределението на времето е от съществено значение за усъвършенстването, а усъвършенстването е от съществено значение за разпределението на времето. Те вървят ръка за ръка, когато правите едното, правите и другото. Две, преминете от ТП към ЕЦ. Когато обучавам най-добрите изпълнители, често питам, правиш го просто за да направиш най-доброто, на което си способен, или го правиш, за да бъде свършено по най-добрия начин? Въпреки, че въпросът не е замислен като подмамващ, хората се хващат така или иначе. Мнозина осъзнават че макар да полагат максимални усилия, не правят най-доброто, което може да се направи, защото не желаят да променят това, което правят. Пътят към овладяването на нещо е комбинация от това да вършите най-доброто, на което сте способни, но също и да го правите по най-добрия начин, по който е възможно да бъде направено. Непрекъснатото подобряване на начина, по който правите нещо, е отрешаващо значение за това да се възползвате максимално от разпределението и запазването на времето. Можем да го наречем преминаване от П към РЦ. Когато ставаме от леглото сутрин и се заемаме с всекидневните занимания, ние го правим по един от двата. Начина предприемчив е, П или целенасочен Ц. Предприемчивият начин е нашият естествен подход. Виждаме нещо, което искаме да направим или което трябва да бъде свършено, и се втурваме с ентусиазъм и енергия, екипирани само с естествените си способности. Независимо от естеството на задачата, всички естествени способности имат таван на постиженията, ниво на производителност и равнище на успех, което може да бъде достигнато. Въпреки, че е различно при всеки човек, във всяка дейност си има таван на способностите. Дайте на някои хора чук и те за миг стават дърводелци. Дайте едини на мен и ще видите колко съм непохватен. С други думи, на някои хора им идва отвътре да използват чук ефикасно и минимални инструкции или практика, но има и други, като мен, които достигат своят таван на постижение в момента, в който хванат чука. Ако резултатът от вашите усилия е приемлив, независимо какво ниво сте достигнали, вие сте доволни и продължавате напред. Но когато става въпрос за вашето единствено нещо, всеки таван на постиженията трябва да бъде успорен и това изисква различен подход, целенасочен подход. Високопродуктивните хора не приемат ограниченията на естествения си подход като последна дума за своя успех. Когато достигнат тавана на постиженията си, те търсят нови модели системи, по добри начини да правят неща, за да ги прокарат. Те спират само за да проучат възможностите си. Избират най-добрата и след това се връщат върху нея. Накарайте някой човек от типа «П» да събере дърва за огрев и предприемчивият ще нарами брадвата и ще тръгне направо към гората. От друга страна, целенасоченият човек ще попита «Къде мога да намеря верижен трион?» Смислено от типа съ можете да правите пробив и да постигнете нещата, които са далеч отвъд естествените ви способности. Трябва просто да сте готови да направите каквото е необходимо. Не можете да ограничите това, което ще направите. Трябва да сте отворени за нови идеи и нови начини за правене на нещата, ако искате постижение в живота си. Докато вървите към усъвършенстване, непрекъснато ще се изправяте пред предизвикателствата да правите нови неща. Целенасоченият човек следва простото правило – различният резултат изисква нещата да се правят различно. Превърнете го във ваша мантра и постиженията ще станат възможни. Фигура 31 В дългосрочен план, Ца винаги взема превес над П. Твърде много хора стигат до ниво, на което представянето им е достатъчно добро и впоследствие спират да работят, за да станат по-добри. Вървящите по пътя към усъвършенстването избягват това, като непрекъснато си поставят по-високи цели предизвиквайки себе си да пробият сегашния си таван и да останат вечните ученици. Джошуа Фуер, писател и шампион на САЩ по капацитет на паметта, нарича това платото Окей. OK". Той го иллюстрира с писане на клавиатура. Ако само времето за практикуване имаше значение, входа на професионалната ни кариера с милионите бележки и имейли, които пишем, всички щяхме да израснем от бавно кълване до 100 думи на минута. Само, че не е така. Ние достигаме до ниво на умение, което смятаме за приемливо, и после просто изключваме ученето. Минаваме на автоматичен пилот и удряме един от най-често срещаните тавани на постижението платото ОК. Ако търсите на обикновени резултати, не е добре да приемате платото ОК или който и да е друг таван на постиженията, когато се отнася за вашето единствено нещо. Ако искате да пробивате Плата и тавани, има само един подход целенасоченият. Както в бизнеса, така и в живота всички ние започваме предприемчиво. Ние тръгваме след нещо с нашето сегашно ниво на способности, енергия, знания и усилия, накратко, всичко, което ни се отдава лесно. Удобно е да подхождаме към нещата с П, защото ни идва естествено. Това сме ние и така обичаме да правим нещата в момента. Това обаче е и ограничаващо. Когато п е единственият ни подход, ние създаваме изкуствени ограничения на това какво можем да постигнем и какви можем да станем. Ако се справим с нещо с п и след това ударим тавана на постиженията, ние просто скачаме към него отново и отново. Това продължава, докато вече не можем да поемаме разочарованието, предаваме се, като мислим, че това е единственият резултат, който можем да постигнем. И в крайна сметка търсим зелени пасища другаде. Когато мислим, че сме изчерпали потенциала си в дадена ситуация, смятаме, че ще продължим напред, ако започнем от начало. Проблемът е, че това се превръща в порочен кръг, започваме следващото. Ново нещо с подновен ентусиазъм, енергия, естествени способности и усилия, докато не ударим в друг таван и отново се появят разочарованието и примирението. И тогава преминаваме, предположете сами, към следващите зелени пасища. Когато тръгнете с подход ЕЦА към същия таван, нещата изглеждат различни. Целенасоченият подход казва, все още съм ангажиран с израстването, така че какви са възможностите? След това използвате фокусиращия въпрос, за да стесните този избор до следващото нещо, което трябва да направите. То може да е да следвате нов модел, да използвате нова система или и двете. Но бъдете подготвени. Прилагането им може да изисква ново мислене, нови умения и дори нови взаимоотношения. Вероятно нищо от това няма да ви идва естествено от начало. Това е вреда на нещата. Да бъдете целенасочени често означава да правите нещо, което не ви се отдава естествено, но когато се ангажирате да постигнете невероятни резултати, така или иначе правите каквото е необходимо. Когато сте направили възможно най-доброто, но сте сигурни, че резултатите не са най-добрите, излезте от ЕП и преминете към АЦ. Потърсете по-добрите модели и системи и начините да стигнете по-далеч. След това променете мисленето си, придобиете нови умения и нови взаимоотношения, които да ви помогнат да ги пуснете в действие. Станете целенасочени при разпределението на времето си и отключате своя потенциал. Три – живейте в цикъл на отговорност. Съществува неоспорима връзка между това, което правите, и това, което получавате. Действията определят резултатите, а резултатите формират действията. Бъдете отговорни и с тази обратна връзка ще откривате нещата, които трябва да направите, за да постигнете изключителни резултати. Ето защо вашият окончателен ангажимент е да живеете в цикъла на отговорност за резултатите. Най-мощното нещо, което можете да направите, за да постигнете успех, е да поемете пълното право на собственост върху вашите резултати, като никой друг, освен вас, не е отговорен за тях. Ето защо отговорността е най-важният от трите ангажимента. Фигура 32 Не бъдете жертви, живейте отговорно. Без нея вашият път към усъвършенстването ще бъде прекратен в момента, в който срещнете предизвикателство. Без нея няма да разберете. Как да пробиете тавана на постиженията, в който ще се ударите по пътя? Отговорните хора приемат на успехите и продължават. Отговорните хора проявяват постоянство, когато има проблеми, и продължават напред. Отговорните хора са ориентирани към резултатите и никога не защитават действия, нива на умения, модели, системи или взаимоотношения, които вече не са функционални. Те отдават безрезервно най-доброто от себе си във всичко. Отговорните хора постигат резултати, за които другите само мечтаят. В трудни житейски ситуации вие можете да бъдете или творец на живота си, или негова жертва. Това е единственият ви избор, можете или да бъдете отговорни, или безотговорни. Може да звучи сурово, но е вярно. Всеки ден избираме едното или другото и последиците ни съпътстват завинаги. За да иллюстрираме разликата, нека разгледаме историята на двама менеджери от две конкурентни фирми, преживяващи внезапна промяна на пазара. В единия месец има непрекъснат поток от клиенти, следващия никой не се появява. Да видим разликата в реакциите на менеджерите. Отговорният менеджер се адаптира незабавно. Какво става тук, той проучва точно срещу какво е изправен. Другият менеджер отказва да признае какво се случва. Това е нещо временно, малък проблем, аномалия. Той свива рамене и просто казва – лош месец. Междувременно отговорният менеджер открил, че конкурентна фирма заграбва пазарен дял се захваща с неприятната работа и казва «Значи, така стоят нещата». Той поема отговорност да реши проблема. «Ако е писано да стане, аз трябва да го свърша», мисли той. Желанието да се гмурне с главата напред в случващото се и да откликне на реалността му дава огромно предимство. Той го поставя в позиция да помисли какво може да направи по различен начин. Другият менеджер продължава да се бори с реалността. Той предлага альтернативна гледна точка, прехвърляйки отговорността на другите. Аз не го виждам по този начин, противи се той. Ако хората в компанията просто си вършеха работата, нямаше да имаме такива проблеми. Отговорният менеджер търси решения. По-важното е, че той възприема себе си като част от решението, какво мога да направя, в момента, в който открия правилната тактика, той действа. Обстоятелствата няма да се. Променят от само себе си, мисли той, така че нека се заемем с това. Другият менеджер, обвинявайки всички останали, сега се оправдава. Това не е моя работа, обявява той и се успокоява с надеждата, че нещата се променят към по-добро. Представена по този начин, разликата е повече от очевидна, нали? Единият активно се стреми да бъде творец на своята съдба. Другият е дошъл просто заради пътуването. Единият действа отговорно, другият е жертва. Единият ще промени резултата. Другият няма. Разбира се, жертва е тежка дума. Моля, отбележете, че характеризира модел на поведение, а не човека, макар че, ако се задържи достатъчно дълго, може да се превърне в личностна характеристика. Никой не е роден жертва. Това е просто тип на гласа или поведение. Но ако продължавате да го проявявате, цикълът се превръща в навик. Обратното също е вярно. Всеки може да бъде отговорен по всяко време и колкото повече избирате да живеете с цикъла на отговорност, толкова по-вероятно е той да стане ваша автоматична реакция във всяка проблемна ситуация. Успешните хора ясно осъзнават ролята си в събитията от собствения им живот. Те не се страхуват от реалността. Те я търсят, признават и притежават. Те знаят, че това е единственият начин да открият нови решения, да ги приложат и да изживеят различна реалност, за това поемат отговорност и живеят с нея. Те гледат на резултатите като на информация, която могат да използват, за да обмислят по-добри действия за постигане на по-добри резултати. Това е цикъл, който те разбират и използват, за да постигнат изключителни резултати. Един от най-бързите начини да внесете по-голяма отговорност в живота си е да намерите човек, пред когото да отговаряте. Това може да бъде учител, колега и наставник. Какъвто и да случаят, съществено важно е да създадете връзка, основаваща се на отговорност, и да разрешите на този човек да излага чистата истина. Партньорът по отговорност не е някой, който дава тон на овациите, въпреки, че може да ви повдигне духа. Партньорът по отговорност дава откровена, обективна обратна връзка за вашето представяне, създава очакване за напредък в продуктивността и може да приложи съществено важна техника на мозъчна атака или дори експертни знания, когато е необходимо. Аз лично смятам, че един наставник или ментор е най-добрият избор за партньор по отговорност. Въпреки, че партньорът или приятелят ви може да ви помогне да видите неща, които не виждате, Текущата отговорност се представя най-добре от някого, пред когато наистина сте приели да бъдете отговорни до край. Когато това е естеството на връзката, се получават най-добри резултати. Порано коментирахме изследването на доктор Гейл Матюс, според което при хората с написани цели има 39,5% по-голяма вероятност да успеят. Но историята не свършва до тук. Хората... Които записват своите цели и изпращат доклади за напредъка си до приятели, са 76,7% по склонни да ги постигнат. Ефективно е да записвате целите си, но ако редовно споделяте напредъка си с някого, дори само с приятел, това ще ви направи почти два пъти по-ефективни. Отговорността работи. Изследванията на Ериксон за експертно представяне потвърждават същите взаимоотношения между елитното представяне и наставничеството. Той отбелязва, че единствената най-важна разлика между тези аматьори и трите групи елитни изпълнители, че бъдещите елитни изпълнители търсят учители-наставници и се ангажират с контролирана подготовка, докато аматьорите рядко се занимават с подобни видове практика. Партньорът по отговорност ще окаже положително въздействие върху вашата продуктивност. Той ще ви помогне да бъдете честни и да се задържите в правия път. Мисълта? че чакате следващия ви доклад за напредъка, може да ви стимулира да постигнете по добри резултати. В идеалния случай наставникът може да ви напътства как да увеличите. Ефективността си с течение на времето. Ето как най-доброто става най-добро. Наставничеството ще ви помогне във всичките три ангажимента към единственото нещо. По пътя към усъвършенстването, по пътя от към РЦ и преминавайки през цикъла на отговорност, наставникът е безценен. На практика трудно ще намерите хора с високи постижения от елита без наставници, които да им помагат в ключови области от живота им. Никога не е твърде рано или твърде късно да намерите наставник. Ангажирайте се да постигнете изключителни резултати и ще откриете, че той ви дава възможно най-голям шанс. Полезни идеи. Едно – ангажирайте се да бъдете най-добрите. обикновените резултати идват само когато дадете най-доброто от себе си, за да станете възможно най-добрите в своята най-важна работа. Това е по същество пътят към усъвършенстването и тъй като той изисква време, е необходима ангажираност, за да го постигнете. Две – бъдете целенасочени, когато става дума за вашето единствено нещо. Преминете от ТП към АЦ. Търсете модели и системи, които могат да ви отведат най-далече. Не се задоволявайте само с това, което ви се отдава естествено, бъдете отворени към ново мислене, нови умения и нови взаимоотношения. Ако пътят към усъвършенстването е ангажимент да бъдете най-добрите, да бъдете целенасочени и ангажимент да възприемете възможно най-добрия подход. Три. Поемете отговорност за резултатите. Ако искате изключителни резултати, а си изживявате като жертва, това няма да помогне. Промяната идва само когато сте отговорни. Така, че не сядайте на седалката за пътници, а винаги избирайте мястото на водача. Четири, намерете си наставник. Трудно ще срещнете човек, постигнал изключителни резултати без наставник. Не забравяйте, че не говорим за обикновени резултати, а за изключителни постижения. Този вид продуктивност най-лесно се изплъзва, но не е наложително. Когато посветите време за най-важния си приоритет, защитавате го и работите максимално ефективно през това време, ще бъдете възможно най-продуктивни. Вие ще изпитате силата на единственото нещо. Сега просто трябва да внимавате някой да не ви обере. 174 четиримата кръци Да се концентрираш означава да решиш какво няма да правиш. Джон Кармак През 1973 г. група ученици в семинария са обект. На мащабно изследване, известно като експериментът «Добрият самарянин» без тяхно знание. Избраните ученици са разделени на две групи, за да се види кои фактори ще повлияят върху решението им дали да помогнат на непознат в беда. На някой от тях се възлага да подготвят лекция за работата семинари. На други да говорят за притчата за Добрия Самарянин библейска притча, в която се помага на нуждаещ се. На някои от участниците в групите се казва, че са закъснели и трябва да бързат, а на други, че могат да отделят колкото време им е необходимо. Това, което учениците не знаят, е, че изследователите са поставили човек на пътя, паднал на земята, с пристъп на кашлица и очевидно в беда. Равносметката по-малко от половината ученици спират за да окажат помощ. Но решаващият фактор се оказва не задачата, а времето не спират 90% от учениците, на които е казано да бързат. Някои едва не го прескачат в острема си да стигнат там, където трябва да отидат. Изглежда, няма значение, че половината от тях отиват да изнасят лекция, как да помагаме на другите. И така, ако ученици от семинарията толкова лесно губят фокус върху реалния си приоритет, но останалите може би им остава само да се молят това да не се случва. Ясно е, че и най-добрите ни намерения лесно могат да бъдат осуетени. Както има шест лъжи, които подмамват и подвеждат, така има и четирима кръци, които могат да ви задържат и да ви лишат от продуктивност. И тъй като няма кой да ви защити, от вас зависи да спрете тези кръци. Четирима кръци на продуктивност. Едно вашата неспособност да казвате. Не. Две страхът от хаоса. Три нездравословните навици. Четири средата не ви подкрепя в постигането на целите. Едно, неспособност да казвате не. Някой веднъж ми каза, че едно, да трябва да бъде защитено във времето с хиляда не. В началото на кариерата си изобщо не го разбирах. Днес смятам, че това е доста сдържано изказване. Едно е да ви разсеят, когато се опитвате да се съсредоточите, съвсем друго е да ви отвлекат още преди да сте започнали. Ако искате да защитите това, на което сте казали «да» и да запазите продуктивността си, вие трябва да кажете «не на всички всичко», което може да ви отклони от пътя. Колеги ще ви търсят за съвет и помощ. Сътрудници ще се опитат да ви Привлекат в своя екип Приятели ще ви молят за помощ. Външни хора ще ви канят някъде. От всякъде ще получавате покани и ще ви прекъсват. Как се справяте с всичко това определя времето, което можете да посветите на вашето единствено нещо и резултатите, които в крайна сметка можете да постигнете. Ето какво става. Когато казвате да на нещо, задължително трябва да осъзнавате на какво казвате не. Сидни Хауърд, прославил се със сценария си на филма, Отнесени от вихара, ми дава следния съвет – половината от това да знаете какво искате се свежда до това да знаете от какво трябва да се откажете, за да го получите. В крайна сметка, най-добрият начин да постигнете голям успех е да започнете от малкото. И когато започнете от малкото, вие казвате не много пъти. Много повече, отколкото сте мислили. Никой не знаеше как да го направи по-добре от Стив Джобс. Той бе известен с това, че е еднакво горд с продуктите, от които се отказал, и с трансформативните продукти, създадени от Apple. През двете години след завръщането си през 1997 година той поема компания с 350 продукта, които свежда до 10. Това е 340 пъти «не», без да се броят всички други предложения през този период. На конференцията на разработчиците на МакУърлд през 1997 година, той обяснява, когато говорим за фокусиране, си мислим. Всъщност фокусирането означава да кажеш да. Не. Фокусирането означава да кажеш не. Джобс бе постигнал невероятни резултати и знаеше, че има само един начин да стигнем до Джобс бе човек, който казва Не. Изкуството да казваш. Дай по подразбиране изкуството да казваш, не да казваш, да на всички същото, като да казваш, да на нищо. Всяко допълнително задължение намалява ефективността ви във всичко, което опитвате да постигнете. Така, че колкото повече неща се занимавате, толкова по малко успехи имате в което иде от тях. Не можете да угодите на всички, няма смисъл да опитвате. На практика... Докато опитвате да угодите на всички, няма да угодите на един единствен човек на себе си. Помнете, че най-важният ви приоритет е да казвате «да на вашето единствено нещо». Докато можете да запазите това в перспектива, трябва да приемете, че ще казвате «не на всичко», което ви пречи да спазвате графика си. Въпросът е как? В някаква степен. Всички се затрудняваме да казваме «не». Има много причини. Искаме да сме полезни. Не искаме да нараняваме. Стремим се да бъдем грижовни и внимателни. Не искаме да изглеждаме куравосърдечни и студени. Всичко това е напълно разбираемо. Невероятно удовлетворяващо е да сме необходими и да помагаме на другите. Ако се съсредоточим върху собствените си цели за сметка на другите, особено когато се отнася за хората и делата, които най-високо ценим, може да изглежда абсолютно егоистично и егоцентрично. Но не непременно. Един от най-добрите маркетолози, Сет Годин, казва, можете да кажете «не с уважение», можете да кажете «не незабавно», а можете да кажете «ней да насочите човека към някой, който може да каже «да». Но да казвате, да само защото не можете да понесете краткия неприятен момент, няма да ви помогне да си свършите работата. Годин го е схванал. Можете да казвате «да» и «не» по начин, който работи за вас и за другите. Разбира се, когато трябва да кажете «не», можете просто да го кажете и да приключите въпроса. Няма нищо лошо в това. Всъщност, то винаги трябва да е първият ви избор. Но случаите, когато смятате, че трябва да кажете «не» по начин, има много начини да откажете така, че хората да напреднат към своите цели. Може да им зададете въпрос, който ще ги потикне да потърсят нужната помощ другаде. Може да предложите друг подход, който изобщо не изисква помощ. Може да не сте наясно с възможностите им, за това помощта ви може да се сведе до деликатно потикване да подходят творчески. Можете любезно да пренасочите молбата им към други, които биха могли да им помогнат повече. Ако в края на краищата решите да кажете «Да», разполагате с богат избор от творчески подходи да го направите. С други думи, може да използвате ефекта на лоста. Центровете за техническа поддръжка и информационни ресурси не биха могли да съществуват без такъв тип стратегическо мислене. Предварително изготвени сценарии, разпечатки и файлове с често задавани въпроси, писмени обяснения, записани гласови инструкции, публикувана информация – Контролни списъци, каталози, указатели и предварително планирани курсове за обучение могат да бъдат използвани за това да се каже ефективно «Да», като същевременно запазвате. Отделеното време. Започнах да правя това в първата си работа като менеджер продажби. Използвах обучителни курсове, за да намаля броя на често задаваните въпроси до минимуми след това, като ги разпечатвах или записвах, създадох библиотека на отговорите, до които моят екип имаше достъп, когато ме нямаше. Най-големият урок, който научих, е ползата от това да си изработиш философия и практически подход в управлението на личното пространство. С течение на времето разработих това, което наричам «закон за единия метър». Когато съм протегнал една от ръцете си възможно най-далече, разстоянието от врата ми до върха на пръстите е близо метър. Превърнах в мисия на моето управление на времето ограничението кой и какво може да стигне на метър от мен. Законът е прост, искането трябва да бъде свързано с моето единствено нещо, за да го разгледам. Ако не е, то аз или ще кажа «не» или ще използвам някой от подходите по-горе, за да го препратя другаде. Да се научите да казвате «не-не» рецепта за саможивост. Точно обратното. Това е начин да постигнете възможно най-голяма свобода и гъвкавост. Вашият талант и способности са ограничени ресурси. Вашето време е ограничено. Ако не насочите живота си към това, на което казвате «да», той със сигурност ще се превърне в това, на което сте възнамерявали да кажете «не». В статия на списание Ебани от 1977 година невероятно успешният комик Бил Козби дава перфектно обобщение на този крадец на продуктивността. Докато изграждал кариерата си, Козби прочел някъде съвет, който взел при сърце. Не знам какъв е ключът към успеха, но ключът към провала е да се опитваш да угодиш на всички. Това е съвет, в който си струва да се слушаме. Ако не сте готови да казвате «немногократно», няма да можете да кажете да на постигането на вашето единствено нещо. Буквално е или едното, или другото, вие решавате. Когато кажете на вашето единствено нещо своето най-категорично «да» и най-енергично «не» на останалите, изключителните резултати стават възможни. Две страх от хаоса. По пътя към невероятните резултати се случват и някои недотъмприятни неща. Безредие. Смут. Неразбория Когато науморно работим в запазения си времеви блок, безпорядъкът автоматично завладява пространството около нас. Когато се фокусирате върху своето единствено нещо, хаосът наоколо е неизбежен. Докато сте погълнати от най-важната си работа, светът не е застинал в очакване. Той се движи напред устрамено и докато вие работите по единствения си приоритет, около вас се трупат едни върху други различни неща. За съжаление, няма пауза или бутон за стоп. Не можете да живеете живота си на забавен кадър. Желанието за това само ще ви накара да се чувствате нещастни и разочаровани. Един от най-големите кръци на продуктивност е нежеланието да се допусне хаос или липсата на творчески подход при справенето с него. Съсредоточаването върху вашето единствено нещо има една гарантирана последица – не можем да свършим другите неща. Въпреки, че точно това е въпросът, той не ни кара автоматично да се чувстваме по-добре. Винаги ще има хора и проекти, които са важни, макар да не са част от най-големия ви приоритет. Ще почувствате, че те ви притискат, за да привлекат вниманието ви. Но около винаги ще има недовършена работа и неизяснени въпроси, които ще се набиват на очи. Може да ви се струва, че вашият времеви блок е нещо като подводница. Колкото по-дълбоко потъвате във вашето единствено нещо, толкова повече се засилва натискът да изплувате на повърхността, да си поемете въздух и да обърнете внимание на всичко, което чака. В крайна сметка може да почувствате, че дори най-малкото изтичане ще предизвика пълна експлозия. Когато това се случи, когато се поддадете на натиска на хаоса, оставен без надзор, може да го усетите като тотално облегчение. Но не и по отношение на продуктивността. Това е крадец. Истината е, че сделката е пакетна. Когато се стремите към големи цели, хаосът е гарантиран. На практика хаосът нахлува в други области на живота ви пропорционално на времето, което влагате във вашето единствено нещо. Важно е да приемете това, вместо да се борите с него. Носителят на «Оскар» режисьорът Франсис Форд Копола ни предупреждава, че всичко, което правим с голям размах или силна страст, призовава хаоса. С други думи, трябва да свикнем с това и да се учим да го преодоляваме. Ако хаосът на едно бюро е признак за хаоса в главата. На какво тогава е признак празното бюро? Алберт Тайнштайн. Разбира се, в живота или работата на всеки има някои неща, които просто не могат да бъдат пренебрегвани – семейство, приятели, домашни любимци – лични ангажименти или много важни работни проекти. Във всеки един момент може да се наложи да се напрегнете повече в запазеното си време. Със сигурност не можете да се откажете от най-силните си часове. И какво правите тогава? Често ме питат за това. Когато изнасям лекция, знам, че накрая винаги ще има гора от ръце. Какво да правя, ако съм самотен родител с деца? Ами, ако имам възрастни родители, които за всичко разчитат на мен, имам наотложни задължения, за които трябва да се погрижа, какво да правя, това са основателни въпроси. Ето какво им казвам. В зависимост от ситуацията, вашият времеви блок може в началото да изглежда различен от другите. Всяка ситуация е уникална. В зависимост от това какъв момент от живота си преживявате, може да не сте в състояние да запазите всяка сутрин за себе си. Може да имате малко дете или възрастен родител. Може да се намирате в старчески дом или на друго място, където трябва да бъдете. Може да се наложи да прехвърлите времето, което отделяте само за себе си, в различна част на деня за известен период. Може да се наложи да обмените време с другите, за да ви помогна да опазите вашия времеви блок, а вие на своя ред да защитите техния. Може децата или родителите ви да ви помагат във вашия времеви блок просто, защото с вас или в действителност вие се нуждаете от тяхната. Подкрепа. Ако трябва да се молите, молете се. Ако трябва да се пазарите, пазарете се. Ако трябва да сте креативни, бъдете креативни. Само не бъдете жертва на ситуацията. Не жертвайте отделеното си за целта време на ултара на «Просто не мога да се справя». Майка ми казваше, когато спориш за ограниченията си, ти ги задържаш, но вие не можете да си го позволите. Разберете как. Намерете начин. Постигнете го. Изкуството да бъдеш мъдър. Е изкуството да знаеш на какво да не обръщаш внимание. Уилям Джеймс Когато всеки ден посвещавате време на вашето единствено нещо, извънредните резултати в крайна сметка се появяват. С течение на времето това създава доход или възможност за управление на хаоса. Така, че не позволявайте на този крадец да ви го измъкне. Преминете през страх от хаоса, научете се да се справяте с него и вярвайте, че работата ви върху вашето единствено нещо ще ви възнагради. Три нездравословни навици Веднъж ме попитаха, ако не се грижите за тялото си, какво смятате да обитавате, беше реален въпрос. Тогава се борех с болезнените странични ефекти на интерстициалния цистит, по-добре да не знаете какво е, и краката ми непрекъснато трепереха инвалидизиращ страничен ефект от статините, които пиех за холестерола. Моята работоспособност, да не говорим за способност за концентрация, беше под въпрос и вероятността да преодолея това състояние бе обезсърчително малка. Моят лекар ми предложи няколко възможности и ме попита какво искам да направя. Отговорът беше да променя здравните си навици. Именно тогава открих един от най-големите уроци за изключителните резултати – за на личната енергия незабелязано краде от вашата продуктивност. Когато продължаваме да работим срещу собственото си бъдеще, като не съхраняваме енергията си, резултатът е предвидим, или горивото постепенно ще се изчерпи, или преждевременно ще се сринем и ще изгорим. Виждате го през цялото време. Когато хората не разбират силата на единственото нещо, те се опитват да правят твърде много и понеже с времето се оказва, че това никога не работи, в крайна сметка те сключват ужасяваща сделка със себе си, в името на успеха жертват своето здраве. Те работят до късно, пропускат хранения или се хранят нездравословно и. Напълно забравят за упражненията. Личната енергия остава на втори план. Позволяваме здравето и семейният ни живот да страдат и това става приемливо по подразбиране. Движени от идеята да постигаме целите си, ние мислим, че да излъжеш себе си е добър залог, но в тази игра не може да се спечели. Този подход не само се отразява зле на най-добрата ви работа, но и е опасно да се предполага, че здравето и сърцето ще ви чакат да се върнете и да се насладите на времето в бъдеще. Високите постижения и извънредните резултати изискват голяма енергия. Номерът е да се научите как да получите и да задържите. Какво можете да направите? Помислете си каква невероятна биологична машина сте и обмислете дневен енергиен план за висока продуктивност. Започнете рано с медитация и молитва за духовна енергия. Когато започвате деня, свързвайки се с повисшия си аз, вие привеждате вашите мисли и действия в хармония с висшето си предназначение. След това отидете направо в кухнята за най-важното ви хранене за деня и краягълния камък на физическата енергия силна закуска, предназначена да осигури гориво за работата ви през деня. Не можете да бягате дълго без калории и изобщо не можете да бягате с празен резервуар. Измислете си прости способи да се храните правилно и след това планирайте всичките си дневни хранения за цялата седмица наведнъж. След като сте заредили, насочете се към мястото за упражнения за да се освободите от стреса и да укрепите тялото си. Физическите упражнения ще ви гарантират добра физическа форма, което е решаващо за максимална продуктивност. Ако разполагате с ограничено време за упражнения, просто носете крачкомер. Към края на деня, ако не сте направили 10 000 крачки, нека това стане вашето единствено упражнение, постигнете целта си от 10 000 крачки, преди да си легнете. Този единствен навик ще промени живота ви. Ако не сте прекарали време с любимите си хора на закуска или по време на тренировка, отидете и ги намерете. Прегърнете ги, говорете си и се смейте. Ще си спомните на първо място защо работите и сте мотивирани да сте възможно най-продуктивни, за да можете да се приберете вкъщи по-рано. Емоционалната енергия вдъхновява продуктивните хора, тя изпълва сърцето им с радост и прави стъпките им леки. След това, вземете календара си и планирайте деня. Уверете се, че знаете кое е най-важно и че тези неща ще бъдат свършени. Вижте какво трябва да направите, преценете колко време ще е необходимо, за да го направите и планирайте съответно времето си. Когато знаете какво трябва да направите и отделяте време да го направите, вие внасяте невероятна умствена енергия в живота си. Като подреждате деня си по този начин, вие освобождавате ума от безпокойство за онова, което може да не направите, и го вдъхновявате с това, което трябва да направите. Едва когато отделите време за необикновените резултати, те ще получат шанс да се появят. Когато отидете на работа, работете по вашето единствено нещо. Ако сте като мен и имате някакви сутрашни приоритети, с които трябва да се заемете на първо място, отделете най-много един час за тях. Не се мотайте и не се бавете. Разчистете препятствията от пътя си и след това стигнете до най-вожното. Около обяд си дайте почивка, обядвайте и насочете вниманието си към всичко станало, което можете да направите, преди да си тръгнете. Вечерта си легнете на време, за да ви останат 8 часа за сън. Мощните двигатели се нуждаят от охлаждане и почивка, преди да заработят отново, а вие не сте поразлични. Нуждайте се от сън, така че умът и тялото ви да могат да си починат и да презаредят, за да сте изключително продуктивни на следващия ден. Всеки, който спи малко и изглежда, че се справя чудесно, или е някакъв природен феномен, или крие последиците от вас. Така или иначе, те не са вашият ролеви модел. Защитата съня си, като определите кога трябва да си лягате всяка вечер и не си позволявайте да се отклонявате от режима. Ако трябва да ставате рано, стойте докъсно само тогава, когато можете да си позволите да станете по-късно на следващата сутрин. Ако отговорят вие, че имате твърде много работа, спрете веднага, върнете се в началото на тази книга и започнете от начало. Очевидно сте пропуснали нещо. Когато свържете здравословния сън с успеха, ще имате достатъчно добра причина да станете и ще заспите в точното време. Дневен енергиен план на високопродуктивния човек. Едно, Заредете се с духовна енергия чрез медитация и молитва. 2. Хранете се правилно, правете упражнения и спете достатъчно за физическа енергия. 3. Прегръщайте и целувайте близките си, смейте се с тях за емоционална енергия. 4. Поставете си цели, изгответе си план и календар за умствена енергия. Пет, отделете време за вашето единствено нещо за бизнес-енергия. Ето тайната на ефективността на този план. Когато прекарате ранните часове на деня, за да се енергизирате, вие преминавате през останалата част от деня с малко допълнителни усилия. Не се фокусирате върху това да имате перфектен ден, а да имате енергичен старт всеки ден. Ако до обяд, денят ви премине продуктивно, нещата се получават лесно и в останалата част от деня. Това е положителна енергия, създаваща положителна инерция. Структурирането на ранните часове на деня е най-простият начин за постигане на извънредни резултати. Четири. Средата не ви подкрепя в постигането на целите ви. В началото на кариерата ми една омъжена майка с двама тинейджери седна пред мен и заплака. Близките й казали, че ще подкрепят новата й кариера, ако нищо вкъщи не се промени. Храната. Откарването на децата до училище, всичко, което се отнася до техния свят, трябва да остане същото. Тя се бе съгласила, но по-късно разбрала колко лоша е сделката. Докато слушах, изведнъж осъзнах, че това е един крадец на продуктивност, който почти всички пропускат. Вашата среда трябва да ви подкрепя в постигането на целите ви. Вашата среда са тези, които виждате и с които споделяте преживяванията си всеки ден. Хората са познати, местата са удобни. Вие се доверявате на тези елементи от средата и е твърде вероятно да ги приемете за даденост. Но внимавайте! Всеки всичко по всяко време може да стане крадец, като отклонява вниманието ви от най-важната работа и краде от вашата продуктивност точно под нос ви. За да постигнете невероятни резултати, хората около вас и физическата среда около вас трябва да подкрепят вашите цели. Никой не живее и работи в изолация. Всеки ден вие контактувате с другите и се влияете от тях. Безспорно тези хора влияят на вашето отношение, на вашето здраве и в крайна сметка на вашето представяне. Хората около вас може да са по-важни, отколкото си мислите. Факт е, че сме склонни да възприемем някои от нагласите на другите, като работим с тях, общуваме с тях или просто сме около тях. Ако колегите, приятелите, Членовете на. Семейството ви като цяло не са позитивно настроени или удовлетворени на работното място или извън него, те вероятно ще ви предадат част от своя негативизъм. Настроението е заразно, то се предава лесно. Можете да си мислите, че сте силни, но никой не е достатъчно силен, за да избегне влиянието на негативизма винаги. Така че правилното нещо е да се обградите с подходящите хора. Докато кръците на настроение ще ви отнемат част от енергията, силата и решимостта, подкрепищите хора ще направят всичко възможно, за да ви насърчат или да ви помогнат. В крайна сметка, когато сте с хора, ориентирани към постигането на успех, това създава нещо, което учените наричат «позитивна спирала на успеха». Те ви издигат и ви насочват по верния път. Фигура 33 Създайте си среда която насърчава вашата продуктивност и способства за постигането на вашето единствено нещо. Хората, с които общувате, оказват сериозни последици и върху вашите здравословни навици. Професорът от Харвард доктор Николас А. Христакис и доцент доктор Джеймс Десети Фаулер от Калифорнийския университет в Сан-Диего са написали книга за това как социалните среди, в които се движим, оказват безспорно влияние върху нашето благоденствие. Книгата Свързани, удивителната сила на нашите социални среди и как те формират живота ни пет и следва връзката между нашите взаимоотношения и употребата на лекарства, бесънието, тютюнопушенето, употребата на алкохол, храненето и дори щастието. Например, проучване върху затластяването от 2007 година разкрива, че ако един от вашите близки приятели затластее, вероятността да ви се случи същото нараства с 57%. Защо? Хората, с които се виждаме, са склонни да определят нашите разбирания за това, кое е допустимо. С времето започвате да мислите, да действате и дори да приличате на тези, с които се срещате. Но това, което ви влияе, са не само нагласите и здравните им навици, а и относителният им успех. Ако хората, с които прекарвате времето си, с високи постижения, резултатите им могат да повлияят на вашите. Изследване. Представено списанието за психология, социално развитие, показва, че от отблизо 500 участници в училищна възраст с добри приятели, децата, които установяват и поддържат връзки с отличници, също повишават успеха си. Освен това, тези, които имат приятели с висок успех, изглежда, се, облагодетелстват от техните мотивиращи възгледи и представянето им на научното поприще. Когато излизате с хора, които се странят към успех, това ще усили мотивацията ви и ще даде положителен тласък на представенето ви. Майка ви е била права, когато ви е предупреждавала да внимавате с кого се събирате. Лошите хора във вашата среда със сигурност могат да ви разобедят, възпрат и отклонят от курса на продуктивност, по който сте поели. Но обратното също е вярно. Никой не успява сам и никой не се проваля сам. Обърнете внимание на хората около вас. Търсете онези, които подкрепят вашите цели и покажете вратата на всеки, който няма да го направи. Хората в живота ви ще ви влияят и ще ви въздействат вероятно повече, отколкото си мислите. Отдайте им дължимото и се уверете, че влиянието, което имат върху вас, ви изпраща в посоката, в която искате да отидете. Забиколете се с хора, които ще ви издигат по-високо. Опра Уинфри Ако хората са първият приоритет в създаването на благоприятна среда, мястото не отстъпва много назад. Когато физическата ви среда не е в хармония с целите ви, може да ви попречи дори да започнете. Знам, че това звучи прекалено упростено, но за да успеете да вършите вашето единствено нещо, трябва да можете да стигнете до него, а физическата среда играе жизнено важна роля във всичко, което правите или не правите. Неподходищата обстановка може никога да не ви предостави такава възможност. Ако средата ви е пълна с разсеиващи и отклоняващи фактори и още преди да сте се усетили, започвате да вършите неща, които не трябва, вие може изобщо да не стигнете там, където трябва. Представете си, че всеки ден трябва да минавате по край витрини с лакомства, докато се опитвате да отслабнете. Някой може да са в състояние да се справят с това лесно. Но повечето от нас няма да устоят нискушението. Средата или ви насочва към отредения времеви блок, или ви отдалечава от него. Това започва от момента, в който се събудите, и продължава, докато се скриете в бункера на вашия времеви блок. Това, което виждате и чувате от момента, в който звънне будилникът до началото на отреденото време, в крайна сметка определя дали ще стигнете там кога ще стигнете там и дали ще бъдете продуктивни, когато го направите. За това трябва да направите пробен опит. Разходете се по своя ежедневен маршрут, минете постъпките си и отстранете всички звукови и зрителни сигнали, които могат да се превърнат вкратци на продуктивност. За мен у дома това са прости неща като електронната поща, сутрешният вестник, сутрешните телевизионни предавания, съседите, които разхождат кучето си навън. Всичките сами по себе си са чудесни, но не и когато имам среща със себе си, за да се посветя на моето единствено нещо. Така, че набързо проверявам електронната си поща, никога не чета сутрешния вестник, телевизорът е изключен и избирам внимателно маршрута, по който ще шофирам. На работа избягвам общата кафемашина и информационните табла. Техният ред идва по-късно през деня. Научих че успехът става постижим само когато си разчистите пътя към него. Не позволявайте на средата да ви отклонява. Вашата физическа обстановка и хората около вас имат важно значение. Среда, която не подкрепя вашите цели, е често срещано явление и за съжаление също толкова често е и крадец на продуктивност. Както веднъж каза актрисата Лили Томлин, пътят към успеха винаги е строеш. Така, че не си. Позволявайте да се отклонявате от пътя към вашето единствено нещо. Разчистате пътя си и се обградете с подходящите хора. Полезни идеи Едно, започнете да казвате «не». Помнете, че когато кажете «да на нещо», вие казвате «не на всичко станало». Това е най-същественото при изпълнението на един ангажимент. Започнете да отхвърляте другите искания директно или да ги отклонявате с думите «за сега не», така че нищо да не отвлича вниманието ви от вашия най-важен приоритет. Когато се научите да казвате «не», вероятно ще се почувствате по свободни. Именно така ще намерите времето, необходимо за вашето единствено нещо. Две. Приемете хаоса. Признайте че посвещаването на вашето единствено нещо оставя другите неща на заден план. Незавършените дела са като примки и препятствия по пътя ви. Този вид хаос е неизбежен. Примирете се с него. Научете се да живеете с него. Успехът, който ви очаква, когато завършите работата си над вашето единствено нещо, ще доказва, че сте взели правилното решение. Три. Управлявайте енергията си. Не жертвайте здравето си, като се опитвате да поемете свръхтовар. Тялото ви е невероятна машина, но не го получавате с гаранция, не можете да го смените, а ремонтът може да е скъп. Важно е да управлявате енергията си така, че да правите това, което трябва, да постигнете това, което искате, и да живеете живота, който искате. Четири, поемете отговорност за вашата среда. Уверете се! че хората около вас и вашата физическа обстановка способстват за постигането на целите ви. Правилните хора в живота ви и правилната физическа среда в ежедневието ви ще подкрепят усилията ви да постигнете вашето единствено нещо. Когато и двата фактора са в хармония с него, вие ще черпите оптимизъм и физическата енергия, от които се нуждаете, за да постигнете единственото нещо. Сценаристът Лио Ростен обобщава всичко така. Не вярвам. Че предназначението на живота е да бъдем щастливи. Мисля, че предназначението на живота е да бъдем полезни, да бъдем отговорни, да бъдем състрадателни. Животът ни преди всичко трябва да има смисъл, трябва да бъдем забележими, да застанем зад няколя кауза, да променим живота със са самото си съществуване. Живейте с цел, живейте съгласно приоритета си и бъдете продуктивни. Следвайте тези три правила, както Изпълнявате трите ангажимента и избягвайте четиримата краци. Всичко това е нужно, защото искате да оставите нещо след себе си. Искате животът ви да има смисъл. 18. Пътуването. Можем да изминем и най-трудния път. Трябва да правим само по една крачка, но да продължаваме да вървим. Китайска поговорка. Една крачка може да звучи банално, но е вярно. Независимо от целта, Независимо от посоката, пътят към всичко, което желаете, винаги започва с една крачка. Тази крачка е единственото нещо. Искам да направите нещо. Искам да затворите очи и да си представите живота си толкова прекрасен, колкото може да бъде. Толкова прекрасен, колкото някога сте се осмелявали да мечтаете, и дори още по-прекрасен. Виждате ли го? Добре, сега отворете очи и ме чуете. Вие имате способността да се придвижите към това, което виждате. И щом това, към което се движите, е най-великото нещо, което можете да си представите, животът ви ще е възможно най-великият живот, който можете да имате. Толкова е просто да живеете велик живот. Позволете ми да ви кажа как можете да го направите. Запишете вашите текущи доходи. След това ги умножете по 2, 4, 10. 20 няма значение. Просто изберете някое число, умножете дохода си с него и запишете резултата. Погледнете го без страх и вълнение и се запитайте, моите сегашни действия ще ме доведат ли до тази цифра през следващите 5 години? Ако да, продължете да отвоявате числото, докато стане невъзможно. Ако след това направите така, че действията ви да съответстват на отговора, ще живеете пълноценно и с размах. Използвах личните приходи само като пример. Това мислене може да се приложи към вашия духовен живот, вашата физическа форма, личните ви взаимоотношения, вашите постижения в кариерата, успеха ви в бизнеса и всичко друго, което е означение за вас. Когато премахнете ограниченията на мисленето си, вие разширявате границите на живота си. Само когато си представите по добър живот, можете да се надявате, че ще изживеете по добър живот. Предизвикателството е в това, че възможно най-пълноценният живот изисква не само да се мисли в голям мащаб, но и да се предприемат необходимите действия, за да се стигне дотъм. Но обикновените резултати изискват от вас да започнете от малкото. Концентрирането върху детайлите Опростява мисленето и това, което трябва да направите, изкристализира. Колкото и мащабно да мислите, когато знаете къде трябва да стигнете и мислено се върнете обратно до началната точка, за да прецените какво трябва да направите, за да стигнете до там, ще видите, че всичко започва от малкото. Преди години исках да имам ябълково дърво в градината си. Оказа се, че не можеш да купиш напълно оформено дърво. Единственият вариант бе да си кукя малко и да го отглеждам. Можех да мисля в голям мащаб, но нямах други избор, освен да започна от малкото. Така и направих и пет години по покъсно имахме ябълки. Но понеже мислех в колкото е възможно по-голям мащаб, познайте какво? Сещате се. Не засадих само едно дръвче. Днес имаме овощна градина. Животът е такъв. Не получавате напълно развито дърво. Получавате малко и възможността да го отгледате, ако искате. Ако мислите в ограничен мащаб, животът ви вероятно ще остане ограничен. Мислете в големи мащаби и вашият живот има шанс да стане голям. Изборът е ваш. Когато избирате голям живот, по подразбиране ще трябва да започнете от малкото, за да стигнете до Трябва да проучите изборите си, да стесните опциите си, да подредите приоритетите си и да направите най-важното. Трябва да започнете от малкото. Трябва да намерите вашето единствено нещо. Това не е вълшебна пръчица, но винаги има нещо, едно единствено нещо, което има по-голямо значение от всичко останало. Не казвам, че ще има само едно нещо или дори едно и също нещо за винаги. Казвам, че във всеки един момент може да има само едно единствено нещо и когато това единствено нещо е в съответствие с вашата цел и е на върха на вашите приоритети, това ще бъде най-продуктивното нещо което може да направите, за да ви стреля към най-добрата версия на самите вас. Действията се основават на действия. Навиците се основават на навици. Успехът се гради върху успеха. Точната плочка домино удря друга и друга, и друга. Така че ако искате невероятни резултати, потърсете действието с ефект във вашата партия домино. Големият живот лети на гребена на мощна вълна от верижни реакции и се изгражда последователно, което означава, че когато се стремите към успех, не можете просто да прескачате стъпки до края. При изключителните неща това не. Работи! Знанията и инерцията, които придобивате, докато живеете с вашето единствено нещо всеки ден, всяка седмица, всеки месец и всяка година, са това което ви дава способността да изградите изключителен живот. Но това не се случва само. Вие трябва да го накарате да се случи. Само тези, които рискуват да стигнат далеч. Ще открият колко далеч може да се стигне. Тъс елият Една вечер стар индианец Чероки разказвал на внука си за вътрешната борба, която се води у всеки човек. Синко, битката е между два вълка в нас. Единият е страхът. Той внася тревога, безпокойство, несигурност, колебание, нерешителност и бездействие. Другият е вярата. Той носи спокойствие, убеденост, увереност, ентузиазъм, решителност, вълнение и действие. Внукът се замислил за миг и после смирено попитал дядо си, и кой вълк побеждава, старият индианец отговорил, този, който храниш. Вашето пътуване към невероятните резултати ще бъде изградено преди всичко върху вярата. Само когато имате вяра във вашите цели и приоритети, можете да търсите вашето единствено нещо. И когато сте сигурни, че сте узнали кое е то, ще се здобиете е личната сила, необходима, за да ви помогне да преодолеете всяко колебание. Вярата в крайна сметка води до действие и когато предприемаме действия, ние избягваме онова нещо – което би могло да подкопае или развали всичко, за което сме работили, съжалението. Приятелски съвет. Колкото и удовлетворяваш да успехът, колкото и увличаш да пътят към него, всъщност има още една важна причина да се събуждате всеки ден и да работите по вашето единствено нещо. Като следвате пътя към живота, който си струва да живеете и правите всичко възможно, за да успеете в най-важното за вас, вие получавате като награда не само успех и щастие, но и нещо още поценно. Липсата на съжаление. След 20 години вие ще бъдете поразочаровани от нещата, които не сте направили, отколкото от онези, които сте направили. Така, че вдигнете котва. Отплавайте от безопасното пристанище. Уловете ветровете в платната си. Изследвайте. Мечтайте. Откривайте. Марк Твен. Ако можехте да се върнете назад във времето и да поговорите със себе си на 18 години или да направите скок напред и да посетите себе си на 80 годишна възраст, от кого бихте поискали съвет? Интересно предложение. Аз самият бих избрал себе си на старини. Гледката от кърмата отразява мъдростта, събирана с по-дълъг и по-широк обектив. И така, какво би казал вашият по-възрастен, помадарас? Изживяй из живота си. Живей пълноценно и без страх. Живей осъзнато, отдай се на живота до край и никога не се предавай. Усилията са важни, защото без тях никога няма да успеете на най-високото ниво. Постиженията са важни, защото без тях никога няма да усетите истинския си потенциал. Преследването на целта е важно, защото, ако не го направите, никога няма да изпитате трайно щастие. Усланийте се на вярата, че тези неща са истинни. Живите живот, който си струва да се живее, за който накрая ще можете да кажете, радвам се, че го направих, а не искам и се да го бях направил. Защо мисля така? Защото преди много години си поставих за цел да разбера как изглежда един живот, който си струва да се живее. Реших да разбера какъв може да е той. Това пътуване си заслужаваше. Посетих хора по повъзрастни, помъдри и по-успели от мен. Проучвах, четох, търсих съвети. Във всеки надежден източник се опитвах да открия улики и знаци. В крайна сметка се натъкнах на една проста гледна точка. Животът, който си струва да се живее, може да се оценява по различни начини, но единственият критерий, който се откроява сред всички останали, е да живеем живота си без съжаление. Животът е прекалено кратък, за да трупаме разни «бих могъл», «щях да», «трябваше да». Открих решението, когато се запитах, кои са хората, които имат най-голяма яснота по отношение на живота. Реших, че това са хората, които приближават края на живота си. Ако е добра идея, че когато започваме нещо, трябва да мислим и как ще завърши, тогава краят на живота е този предел, откъдето най-добре се вижда как да живеем. Интересно ми беше какво могат да кажа за движението напред хората, на които не има останало нищо друго, освен да гледат назад. Колективният им глас бе изумителен, а отговорът ясен. Живейте живота си така, че да съжалявате възможно най-малко на края. За какво да съжаляваме? Мен самия много малко книги могат да ме просълзят. Още по-малко да ме накарат да потърся нос на кърпа, но книгата на Брони Уер, пет неща, за които най-много съжаляват умиращите 6-2012, постигна и едното и другото. Уер прекарва много години в грижи за хората, изправени пред лицето на собствената си смърт. Когато ги пита дали изпитват някакво съжаление за неща, които биха направили по различен начин, Брони установява, че се появяват едни и същи теми. Петте най-често срещани в нисходящ ред съследните, иска ми се да си бях позволил повече щастие, твърде късно са осъзнали, че щастието е избор. Иска ми се да бях запазил връзката си с приятелите, твърде често не са им отделяли времето и вниманието, което заслужават. Иска ми се да бях имал смелостта да изрази чувствата си, стиснатите устни и подавените чувства се са се оказали непоносимо тежък товар. Иска ми се да не бях работил толкова много годините, прекарани в това да си изкарват прехраната, вместо да градят живота си, са източник на огризения и разкаяние. Колкото и мъчителни да са тези признания, Едно се откроява. Ето го най-често срещаното съжаление. Иска ми се да бях имал смелостта да живея живота си така, че да бъда верен на себе си, а не така, както другите очакват от мен. Полузбъднати мечти и неоправдани на надежди това е най-голямото съжаление на умиращите. Както пише Уър, повечето хора не бяха осъществили дори половината от мечтите си и трябваше да умрат с мисълта, че това се дължи на техния личен избор. Не само Брони Уэр има такива наблюдения. В обобщение на резултатите от изчерпателно изследване, проведено през 1994 А, Гилович и Емедвек пишат, когато хората се връщат назад в спомените си, те най-много съжаляват за нещата, които не са направили. Действията на хората може да предизвикат първоначално безпокойство, но бездействието е това, което най-силно и най-дълго ги измъчва. Посланието на възрастните е да сбъдваме нашите надежди и да се стремим към съзидателен живот чрез вяра в нашето предназначение и приоритетите ни. Най-ясното им послание идва от най-висшето ниво на мъдрост, което може да се достигне. Да няма за какво да съжалявате. Така, че стремете се всеки ден да правите най важното Когато знаете, кое е най-важното, всичко има смисъл. Когато не знаете, кое е най-важно, което и да има смисъл. Така не се гради пълноценен живот. Успехът е вътрешна работа. И така, как се живее живот без съжаление? По същия начин, по който започва пътят ви към необичайните резултати. С цел, приоритет и продуктивност, със съзнанието, че съжалението трябва и може да се избягва, с вашето единствено нещо на първо място в съзнанието ви и на най-преден план в графика ви, с една първа стъпка, която всички ние можем да предприемем. Смятам, че следващата история най-добре иллюстрира това. Едно малко момче скочило вечерта в скута на баща си и прошепнало, татко, ние не прекарваме достатъчно време заедно. Бащата, който много обичал сина си, знаел, че това е вярно, и отговорил, прав си и много съжалявам. Но обещавам, че ще поправим това. Тъй като утре е събота, защо не прекараме целият ден заедно? Само ти и аз. Момчето се съгласило и си легнало с усмивка на лицето, радостно предвкусвайки очакваните приключения с баща си на следващия ден. Сутринта бащата станал по-рано от обикновено. Искал да има време да се наслади на своя ритуал с чаша кафе и сутрешния вестник, преди синът му да се събуди, развълнуван и готов за приключения. Погълнат от една бизнес-статия, той почти се стреснал, когато синът му изведнъж издърпал вестник от ръката му и извикал ентусиазирано татко! Аз станах вече. Хайде да играем. Бащата, макар и развълнуван да види сина си и нетърпелив да започнат деня заедно, усетил, че гузно жадува малко повече време, за да завърши. Сутрешния си ритуал. Впрегнал незабавно мозъка си и му хрумнала обещаваща идея. Той прегърнал здраво сина си и обявил, че първата им игра ще бъде да сглобят пъзъл и когато са готови, ще излязат навън да се забавляват до вечерта. Докато четял вестника порано, видял реклама на цяла страница с карта на света. Бързо я е намерил, нарязала на малки парченца и ги разпръснал върху масата. Извадил някакво тиксо и казал на сина си, искам да видя колко бързо можеш да сглобиш този пъзъл. Момчето ентузиазирано се втурнало да го подрежда, а баща му, уверен, че си осигурил малко време, се зарувил отново във вестника. След няколко минути момчето отново издърпало вестника на баща си и гордо съобщило — Татко, аз съм готов, бащата се удивил. Защото пред него била изложена цяла, непокътната и пълна картата на света, същата, както в рекламата, и всяко парче си било на място. С глас, в който се долавила смесица от родителска гордост и удивление, бащата попитал — Как успя да го подредиш толкова бързо? Малкото момче грейнало, беше лесно, тате. Отначало не можах да го направя и бях готов да се откажа, толкова трудно ми се видя. Но после изпуснах едно парче на пода и на лимасата стъклена, когато погледнах нагоре, видях, че има картина на човек от другата страна. Тогава ми хрумна идея. Когато сглобих човека, светът просто си дойде на мястото. За пръв път чух този невинен разказ в тинейджерските си години и никога не можах да го забравя. Той се превърна в приказка, която непрекъснато преразказвах главата си, и в крайна сметка стана централна тема в живота ми. Това, което ме разтърси, не бе очевидният проблем с равновесието в живота на бащата, въпреки, че това го разбрах. Грабнаме и ме разтърси вдъхновеното решение на сина. Той разчита един по-труден код. За по-прост и по-ясен подход към живота. Отправна точка за всяко предизвикателство, което срещаме лично или професионално. Единственото нещо, което всички трябва да разберем, ако искаме да постигнем изключителни резултати на възможно най-високо ниво. Безспорно. Несъмнено. Успехът е вътрешна работа. Сглобате себе си и вашият свят ще си дойде на мястото. Когато внесете цел в живота си, познавате приоритетите си и имате висока продуктивност по приоритета, който е. Най-важен всеки ден, вашият живот има смисъл и невероятното става възможно. Целият успех в живота започва вътре във вас. Знаете какво да правите. Знаете как да го направите. Следващата ви стъпка е проста. Вие сте първата плочка от доминото. Нека единственото нещо заработи. В отлагането няма изобилие. Уилям Шекспир И сега какво? Прочетохте книгата. Разбирате я, готови сте да получите невероятни резултати в живота си. И какво правите? Как да извлечем от единственото нещо възможния максимум? Нека да вникнем отново в същината на книгата и да видим как можем да накараме единственото нещо да заработи точно сега. За краткост няма да представя фокусиращия въпрос в пълния му вид, но вие не забравяйте да добавите, така че, след като го направя, всичко да стане по-просто или ненужно, в края на всеки въпрос. Вашият личен живот. Нека единственото нещо да донесе яснота в ключовите области от живота ви. Ето някои примери. Кое е това единствено нещо, което мога да направя тази седмица, за да открия или утвърдя целта на живота си? Кое е това единствено нещо, което мога да направя в продължение на 90 дни, за да вляза в физическата форма, която искам? Кое е това е единствено нещо, което мога да направя днес, за да укрепя своята духовна вяра? Кое е това е единствено нещо, което мога да направя? За да намеря време да се упражнявам на китарата 20 минути на ден. Да спечеля на голф, спето удара по малко в рамките на 90 дни. Да се науча да рисувам в продължение на 6 месеца. Вашето семейство. Използвайте въпроса за единственото нещо със семейството си за забавление и за възнаграждение. Ето някои предложения. Кое е това единствено нещо, което можем да направим тази седмица, за да подобрим брака си? Кое е това единствено нещо, което можем да правим всяка седмица, за да прекараме времето си заедно по-добре? Кое е това единствено нещо, което можем да направим тази вечер, за да помогнем на децата в училище? Кое е това единствено нещо, което можем да направим, за да бъде следващата ни почивка най-хубавата, на която сме били? Нашата следваща коледа най-незабравимата, която сме имали досега. Денят на благодарността най-приятният до сега. Имайте предвид, че това са само примери. Ако те са подходящи за вас, чудесно. Ако не, използвайте ги, за да откриете кои аспекти са значение за вас. И не забравяйте да си запазите време. Отделете време за себе си, за да сте сигурни, че важните неща ще бъдат свършени и дейностите, които имат значение, ще бъдат овладени. В някой случай ще ви е необходим времеви блок, за да намерите отговор, а в други просто ще трябва да отделите време, за да го приложите. Сега ще се пренесем на работното ви място, за да видим как може да използвате силата на единственото нещо там. Вашата работа. Пуснете единственото нещо в действие, за да изведете професионалния си живот на следващото ниво. Ето няколко начина да започнете. Кое е това единствено нещо, което мога да направя днес, за да завърша настоящия си проект по рано от предвиденото. Кое е това единствено нещо, което мога да направя този месец, за да работя по-добре? Кое е това единствено нещо, което мога да направя преди следващото разглеждане на резултатите от работата ми, за да получа повишението, което искам? Кое е това единствено нещо, което мога да правя всеки ден, за да си свършвам работата и да се прибирам на време? ВАШИЯТ РАБОТЕН ЕКИП Направете единственото нещо-елемент от работата си с другите. Независимо дали сте менеджер, служител или собственик на бизнес, приложите мисленето за единственото нещо в ежедневните си работни ситуации, за да увеличите продуктивността. Ето някои сценарии, които можете да разгледате. На всяка среща питайте, кое е това единствено нещо, което можем да постигнем на тази среща и да свършим рано. Когато сплотявате екипа си, попитайте, кое е това единствено нещо, което мога да направя през следващите 6 месеца, за да открия талантливите си сътрудници и развия талант им. В планирането за следващия месец, година или 5 години, питайте, кое е това единствено нещо, което можем да направим сега, за да постигнем нашите цели предварително и в рамките на бюджета. Във вашия отдел или на най-високо ниво на компанията, попитайте, кое е това единствено нещо, което можем да направим през следващите 90 дни, за да формираме култура на единственото нещо в нашата организация. Това, напомням, са само примери, които целят да ви подтикнат да обмислите възможностите. И както в личния ви живот, след като сте. Решили какво има най-голямо значение, отделянето на необходимото време става начин да гарантирате, че това ще бъде постигнато. На работното място това обикновено се отнася за краткосрочен проект, който трябва да завършите, или продължителна дългосрочна дейност, която сте се ангажирали да вършите редовно. И в двата случая оговорените срещи с вас самите са най-сигурният път, който ви гарантира постигането на невероятни резултати. Непланирани дискусии или кратки вътрешни семинари около ключови понятия в книгата могат наистина да помогнат на всички на работното място да стигнат до собствено разбиране и да хармонизират действията си. Ако прилагането на единственото нещо в дадена област изисква от вас да включите други хора, помислете дали да не им предоставите по един екземпляр от книгата. Споделянето на вашите интереси е чудесно начало и може би ще сте щастливо изненадани от прозренията, които чувате когато другите имат възможност да прочетат книгата сами. Имайте предвид, че не е достатъчно само да прочетете книгата и да проведете няколко разговора или да споменете на съвещание, за да може идеята за единственото нещо да се трансформира в нов навик в живота ви или в живота на хората около вас. Понеже сте прочели книгата, знаете, че са необходими средно 66 дни, за да създадете нов навик, така че подходете по съответния начин. За да получите искрата, която ще пусне отново вход двигателя на живота ви, трябва да се фокусирате върху единственото нещо достатъчно дълго. Нека разгледаме още няколко области, в които единственото нещо може да доведе до реални промени – вашата организация с наступанска цел. Кое е това единствено нещо, което можем да направим, за да посрещнем годишните си финансови нужди? Да обслужим два пъти повече хора. Да отвоим нашия брой доброволци. Вашето училище. Кое е това е единствено нещо, което можем да направим, за да намалим процента на отпадане на ученици до нула? Да увеличим успеха на тестовете с 20%. Да увеличим броя на завършващите до 100%. Да удвоим броя на родителите, участващи в Вашият храм. Кое е това е единствено нещо, което можем да направим, за да подобрим нашето молитвено събрание. Да удвоим успеха на нашата мисия. Да увеличим максимално посещаемостта. Да постигнем. Нашите финансови цели. Вашата общност. Кое е това единствено нещо, което можем да направим, за да засилим усещането за общност? Да помогнем на хората, които не могат да излязат навън. Да удвоим броя на доброволците. Да удвоим нивото на избирателната активност. Съпругата ми Мери прочете тази книга. Веднъж се помолих да направи нещо. Тя се обърна към мен и знаете ли какво каза? Гари, това не е моето единствено нещо точно сега. Ние се разсмяхме, ударихме си ръцете и аз почнах да го правя сам. Единственото нещо ви заставя да мислите мащабно, да подготвите списък, да го подредите по приоритети, така че да се получи геометрична прогресия, и след това да започнете усилена работа по първото нещо, единственото нещо, което пуска в ход вашето домино. И така бъдете готови да живеете нов живот. Помнете, че тайната на изключителните резултати е в това да поставите един много голям и много конкретен въпрос който ще ви отведе до един много кратък и точно определен отговор. Ако се опитате да направите всичко, може нищо да не свършите. Ако се опитате да направите едно единствено нещо, правилното нещо, можете да завършите всичко, което някога сте искали. Единственото нещо е истинско. Ако го пуснете в ход, то ще работи. Така че не се бавете. Задайте си въпроса: какво е това единствено нещо, което мога да направя в момента, за да започна да използвам единственото нещо в моя живот, така че, след като го направя, всичко станало ще стане по-просто или ненужно? И нека търсенето на отговора бъде първото ви единствено нещо. Напред. За проучването. Въпреки, че известно време прилагах уроците, изложени в тази книга, ние се заехме със сериозно проучване на принципа на единственото нещо през 2008 година от тогава сме събрали в своя архив над хиляда научни статии, научни изследвания и академични трудове, стотици статии от вестници с писания, богата библиотека от книги, написани от най-големите експерти в своите области. Папка след папка с открития, факти и истории буквално покриваха всеки сантиметър от нашето работно пространство. Ако искате да се потопите по-дълбоко в това, което научихте от тази книга, можете да намерите подробен списък на източниците, организирани по теми и по глави в Fetch.ttpss.2 на наклонена черта Този уебсайт е портал към. Нашите умове посочваме авторите, които са ни вдъхновили, предоставяме връзки към статии, които са достъпни онлайн и изброяваме информационните източници, които са формирали мисленето ни. Също така сме предложили някои допълнителни интересни факти и дори забавно видеото и там. Приятно четене. Благодарности. При създаването на тази книга решихме да приложим принципите на единственото нещо в организирането на материала. Повечето книги следват традиционните указания на Сягаго Маниуал в Стайл и имат подглавие, заглавие, авторски права, отзиви и препоръки, биография на автора, предговор, благодарности посвещение и епиграф, които сте видели още преди да сте стигнали до съдържанието и същинския текст. Нали? Изхвърлихме всичко това през прозореца. Застъпвайки се за теб, читателю, ние сметнахме, че има едно нещо в дизайна, което можем да направим, за да подобрим твоето възприятие. В резултат на това, благодарностите са в края на книгата. В действителност, ако преформатирате книгата с оглед на това, което е най-важно за авторите, този раздел щеше да бъде точно след предната корица. Започнахме да нахвърляме тази книга през лятото на 2008 година и пратихме първия пълен ръкопис на нашия издател на 1 юни 2012 година, едно четиригодишно пътешествие, в което със сигурност не бихме могли да следваме правилния път без чужда помощ. Голяма помощ Семейството е на първо място. Без любовта и подкрепата на жена ми Мери и сина ми Джон тази книга нямаше да бъде това, което е моят партньор по писане, Джей, също е благодарен за любовта и вдъхновението на Уенди и своите деца Гус и Вероника. На съпругите, особено ако са мъдри и образовани, каквито са нашите, се пада най-неблагодарната работа да четат всички сурови чернови, пълни с недостатъци и грешки, които в крайна сметка се превръщат в завършена книга. Имахме също така голям екип от поддръжници. Вики Лукачик и кила маги ни натовариха с толкова много изследователски материали, че ни отне почти половин година, за да ги изчетам. Валери Вугласта и писарът Симерман направиха своето единствено нещо и запазиха календарите ни свободни, за да можем да се концентрираме върху книгата. Останалата част от екипа ни Алиса Нудъм, Барбара Сагнес, Еминди Хейгър, Лис Краков, Лиза Уедърс. Денис Нисън и Мич Джонсън също станаха фокусирани върху своето единствено нещо, за да можем ние да свършим нашето. Моите партньори от Келър Уилиамс Риалти и Висшето ръководство също дадоха своята лепта във формата на идеи и подкрепа през цялото пътешествие. Муандърсън, Марко Илис, Мери Тенант, Крие Хилър, Джон Дейвис, Тони Дикело, Диани Шонко-Кошка и Джим Талбот. Благодаря ви! Супер сте! Нашият маркетингов екип, ръководен от Елън Маркс, работи усърдно върху дизайна на книгата, както и върху всички способи, по които вероятно сте узнали за съществуването и Ани Суит, Хилир Колб, Стефан Иван Хоек, Лора Прайс, суперталантливите Майкъл Балистри и Кейтлин Макинтош, както и Тамара Хървиц, Джеф Райдер и Оуен Гибс от нашия продуцентски екип, както и уеб-екипа Хънтър Фрейзър и Вероника Диас. Кари Силвестър, Майке Малиновски и Бен Мейфилд координираха нашата и работа вътре извън сградата с партньори като Фит Магнит и МВТД. Антони Азар, Том Фридрих и Дани Томсън работеха с нашите търговски партньори, както и с всички партньори в областта, за да сме сигурни, че книгата ще попадне в ръцете на колкото е възможно повече хора. Специални благодарности на Кейтлин Мърчант от KW Research и Монакови Джулифан течи и доун срока от Кейдабо за тяхната работа преди и след публикуването. Също така имахме възможността да работим с издател, който наистина възприема единственото. Нещо и живее с него Рей Барт от Барт Прес. Той събрал отличен екип, който ни съветва, подкрепя и ни насърчава, докато пишехме, а по-късно, по време на редактирането, ни тласна към ръба, за да направим книгата колкото се може по-добра. Нашият разширен издателски екип включва отговорния редактор Шерис Прак, редактора Джеф Морис, производствения редактор Дебора Костъмбейдър, Ранди Мияке и Гари Хаспанхайди на Esfenchet Дизайн, коректура Люк Торни, специалиста по изготвяне на азбучни показалци Линда Уебстър. Пресегентът Барбара Хенрикс от Кейв Хенрикс Communications и специалистът по социални медии Русти Шелтън от Шелтън Интерактив осигуриха бърза обратна връзка и поведоха медийната кампания. Имахме също и група от ветерани читатели, които заедно с някои избрани членове на нашия екип предоставиха обратна информация за черновите на нашия ръкопис: Дженнифър Дрисколхолис, Спенсър Гейл, Дейвид Хатуей, доктор Робърт Махупер, доктор Скот Прованс, Синтия Рубинс, Робърт Тот и Тот Сатърстен. Благодарим на супер отзивчивите следователи, преподаватели и автори, които отговориха на въпросите ни по различни теми. Доктор Рой Бумейстър. Изтъкнат учен на Франсис Епс от Штатския университет на Флорида и директор на Катедрата по социална психология. Доктор Мирон Пагутман от дирекция «Социални, поведенчески и економически науки. В Националния научен фонд. Доктор Ерик Клингер. Професор емеритус по психология в Университета на Миннесота. Доктор Джонатан Левъв. Доцент по маркетинг в Станфордския. Университет Поле Макфедрис. Автор на уникалния веб-сайт HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта www.despoy.com. Доктор Дейвид Майер – професор по психология в програмата «Познание и възприятие на университета в Мичиган» и директор на лабораторията «Мозък – познание и поведение на университета в Мичиган». Доктор Филис Моен – председател на програма на Фундация Макнайт в областта на социологията в Университета на Миннесота. Ерика Моснер от библиотеката Исторически изследвания, социални науки в Института за авангардни изследвания. Супер отзивчивата Рейчел от уебсайта на Брони Лер, Валуя Армстронг от библиотека Дуайт Дезенхър, доктор Еддинер, автор и професор емеритус в катедрата по психология в университета на Илинойс и Джеймс Кътчарт, старши консултант по лидерство във Франклин Кови. Също така. Сме благодарни на Келър Център в училището по бизнес на Ханкамер в университета. Билър и Кейси Блейн за нейното проучване върху мултита в ранните етапи на нашата инициатива. И накрая, непростимо би било да не благодаря на моя бизнес-ментор Бейн Хениан за всичките му прозрения през всички тези години, които прообразиха моя светоглед и начина, по който работя. Благодаря на всички за всичко. За авторите. Гари Келър В професионален план единственото нещо на Гари е да преподава. Той се специализирал в продажбата на недвижими имоти и учи клиентите си как да вземат чудесни решения за покупка и продажба на жилища. Като менеджер по продажби на недвижими имоти, той набира брокери чрез обучение и им помага да изградят своята кариера по същия начин. Като съосновател и председател на борда на Keller Williams Realty, той използва уменията си на учител, инструктор и ментор, за да превърне компанията, започнала с един единствен офис в Остин, Тексас, във втората по големина компания за недвижими имоти в Северна Америка. Гари определя лидерството като «начин да учиш хората как да мислят по начина, по който трябва да мислят, за да могат да правят това, което трябва да направят, така че да получат това, което искат, когато го искат». Келър е признат за един от най-влиятелните лидери в сектора на недвижимите имоти, което се потвърждава от званието «Предприемач на годината присъдено му от Арнсти Йън» и финалист на конкурса «Предприемач на годината на списание Ингк». Той е помогнал на много собственици на малки предприятия и предприемачи да постигнат успех чрез три книги, превърнали се в национални бестселари – брокерът на недвижими имоти «Милионер», инвеститорът в недвижими имоти «Милионери» и промяната. Как топ-брокери на недвижими имоти се справят в трудни времена книгата, в крайна сметка. Е просто друг начин да се преподава, но в безкрайно голяма класна стая. Като бизнес треньор и инструктор от национален мащаб, Гари е помогнал на безброй други хора да получат невероятни резултати, като стесняват фокуса си до своето единствено нещо. За хората, които го познават, не е изненада, че Гари смята за най-голямо постижение семейния си живот, който гради със съпругата си Мери и сина им Джон. Джей Папасан Джей е Главен редактор и вицепрезидент по издателските въпроси на Келър Уилиамс Риалти и президент на Рълик Публишин. В професионален план неговото единствено нещо е писането. Той прави опит да напише първата си книга на електрическа пишеща машина в гимназията и е разкрит. Поне един учител от гимназията смята, че писането му е обещаващо и разпространява едно от неговите сета сред ученици и преподаватели. Джейси плаща сметките в колежа. Като работи в книжарница. Той получава бакалавърска степен в областта на литературата, а по-късно и магистърска. След дипломирането си Джей започва работа в издателския бизнес. През годините си в Харпър Колинс в Ню Йорк той работи върху едни от най-продаваните заглавия като Тяло за цял живот от Бил Филипс и Тръгни към целта от Мияхам. Последните 10 години работи с Гари. За този период Джей става се автор на 10 наградени или най-продавани заглавия, включително серията «Милионер за недвижими имоти». Джей има огромно желание да споделя идеите си в книги и редовно изнася лекции на конгреси и обучения. Той е преподавател в Международния факултет на университета – Келър Уилямс. Извън работата Джей е собственик на успешен бизнес за инвестиции в недвижими имоти и търговски екип със съпругата си Уенди. Те се радват на живота в Остин, Тексас, заедно с децата си Гус и Вероника. Сега, когато разбирате идеята, е време да приложите единственото нещо в живота си. Посетете сайта с двоеточия двойна наклонена черта за да започнете да мислите мащабно, като започнете от малкото и фокусирате вниманието си върху вашето единствено нещо днес. Намерете актуална информация за нашите семинари и ментурски програми, както и изключителни инструменти за прилагане на единственото нещо. Вижте актуализации в реално време от други, които се присъединяват към движението в световен мащаб и споделяте своето единствено нещо. Изживайте вашето единствено нещо днес. Гари Кълър и Джей Папасън Единственото нещо Американска първо издание. Отговорен редактор Даниела Атанасова Стилов редактор Димитрина Ковалакова Компютърна обработка Мирослав Тодоров Коректор Нина Славова Формат 84 4 наклонена черта 108 наклонена черта 3-2 Печатни коли 16,5 HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта 4 и и безплатни книги Издателска къща Хермес. Пловдив 4000, Ул, Богомил 59. Тел 032608100 Имейл Емейл инфоетата с точка ком. www.ikichems.bit печатница Алианс принта от